Esikiel, Ástriður Elisabeth Guðmundsdóttir les Fyrsti kafli Kérubatni fjórir og hásætið Á þrítjóasta árinu í fjórðamánuðinum hinn fymtada mánaðarins þá er ég að meðan hinna að herleitu við keparafljótið opnaðist heiminin og ég sá guðlegar 5 Fymtada mánaðarins það var fymta árið eftir að Jója kinn konungur var burtfluttur Þá kom orðrottins til Ezekiels, búsi sonar, press, í kaldiðalandi við Kebrafljótið og hönndrottins kom þar yfir hann. Ég sá og sjá. Stormvindur kom úr norðri og skýmikið og eldur sem hnyklaðist saman og stóða því bjarmi umhverfis og útur honum sást eitthvað sem glóði eins og lísigull. Útur honum sást myndir af fjórum verum og þetta var útlið þeirra. Mannsmynd var á þeim. Hver þeirra hafði fjórar ásönur og hver þeirra hafði fjórar vangi. Fætur þeirra voru keip réttir og iljarnar sterklegar eins og kálfs iljar og þeir blikuðu eins og skyggður eir. Og undir vangum þeirra á hliðunum fjórum voru manns hendur. Vangir þeirra lágu hver upp að öðrum og ásjónun þeirra fjóru snertu ekki við er þar gengu heldur gekk hver beint af augum fram ásjónir þeirra litið svo út mans andlit að framan ljóns andlit á hægra megin á þem fjórum nauts vinstra megin á þem fjórum og arnar andlit á þem fjórum aftanvert og vængir þeirra voru tandir upp á við Hver þeirra hafði tvo vangi sem voru tengdir saman og tvo vangi sem huldu líka með þeirra. Og þær gengu hver, hver fyrir sig beint af augum fram. Þær gengu þanguð sem andinn vildi fara. Þær snerustu að ég við í göngunni. Melli verana var að sjá sem elds glæður brinnu. Það var eins og blís færu aftur og fram milli verana og bjarma lagði af eldinum og út frá eldinum gengu leiftur og verurnar hlupu fram og aftur eins og glampi af leiftri. Enn fremur sá ég og sjá, eitt hjól stóð á jörðinni hjá hverja verunum fjórum og hjólin voru á líta eins og þegar blikar og krísólít og öll fjögur voru þau samlík og þannig görð að eitt hjólið væri innan í öðru hjóli. Þau gengu til allra fjögur að hlýða. Þau snýru stegi er þau gengu. Og hjólbögar þeirra þeir voru háir og óvörlegir. Hjólbögar þeirra voru allsettur augum, allt umhverfis á þeim fjórum. Og þegar verurnar gengu, þá gengu og hjólin við hlýðina á þeim. Og þegar verurnar hófu sig frá jörðu, þá hófu og hjólin sig. Þá sem andin vildi fara, þá hvað gengu þær. Og hjólin hófust upp samtímis þeim því að andi verana var í hjólinum. Þegar þær gengu, gengu þau einnið, þegar þær stóðu kyrrar, stóðu þau kyrr og þegar þær hófust frá jörðu, hófust og hjólin samtímis þeim því að andi verunar var í hjólinum. Uppi yfir höfnum verana var því ríkast sem kvelving væri, blikandi sem kristall. Þandist hún uppi yfir höfnum þeirra. Og undir kvelvingunni voru vengir þeirra út þandir hvert á móti öðrum og hver þeirra hafið tvo vengi sem höldu líkami með þeirra. Ég heyrði vengja þeirra eins og nýði mikilla vatna sem þrumu hins almotka er þeirr gengu. Gnýrin og hávaðin var sem gnýr í herrbúðum. Þegar þar stóðu kyrrar liti þarri vengina síga. En þýtur var uppi við kvelvingunni sem var yfir höfðum þeirra þegar þar stóðu kyrrar þá leita þar vengir að síga. En uppiðu kvelvingunni sem var yfir höfðin þeirra var að sjá sem safirsteinn væri í lögun sem hásæti og þar uppiðu á hásætinu svo sem síndist var mynd nokkur í mannslíki. Sú mynd þóttu mér því líkust sem glóandi lísigull væri þar neðanfrá sem við þóttu mittið vera og uppið eftir. En ofanfrá því sem við þóttu mittið vera og neyður eftir Þóttum er hún áleit sem eldur og umhverfis hana var bjarmi. Bjarmin umhverfis var tilsýndar líkur bóga þeim sem í skýjum stendur þegar riknir. Þannig var ímynd dýrða drottins á að líta og ég sá hana, fjall fram á ásjónu mína og ég heyrði rödd einhvers sem talaði. Annað kabli Köllun Ezekiel Hann sagði við mig Þú mannsson, statt á fætur að ég megi tala við þig. Þá kom Andi í mig er hann talaði þannig til mín sem reisti mig á fætur og ég heyrði til þess er við mig talaði. Og hann sagði við mig. Þú mannsson, ég ætla senda þig til Ísraelsmanna, til hennar frá hórnu, þeirra er mér hafa gerst frákverfir. Þeir og feður þeirra hafa rofið trúnað við mig allt fram á þennan dag. Ég sendi þeir til þeirra sem eru þrjóskir á svip og harðir í hjarta og þú skalt segja við þá. Svo segir drottin Guð og hvort sem þeir líða á það eða gefa því engan gaum því að þeir eru þver úðu kynslóð þá skolu þeir vita að spámaður er á meðal þeirra. En þú mannsson skalt ekki hræðast þá og ekki óttast orð þeirra þótt nettlur og þyrnar séu hjá þeir og þótt þú búir meðal spordreika. Orð þeirra skalt ekki óttast og ekki skelvast fyrir augliti þeirra, því að þeir eru þveruðu kynnslóð. En þú skalt tala orð mín til þeirra, hvort sem þeir líða á þau eða gefa þeim engan gaum, því að þeir eru þveruðin einber. En þú mannsson, heyr þú það er ég að til þín. Verð þú að ég einberð þveruð eins og henn þveruðuða kynnslóð. Lúk upp munni þínum og et það er ég fæð þér. Ég sá þá að hönd var út rétt móti mér. Í henni var bókróla. Og hann rætti hana sundur fyrir mér og var hún rítuð bæði innan og utan og voru á hana rítuð harmljóð, andvörp og kvinnstafir. Þriði kafli Og hann sagði við mig Manson, eit bókrólu þessa og far síðan og tala til Ísraelsmanna þá uppleik ég munni mínum og hann fekk mér bókrótluna að eita og sagði við mig Þú mannsson þú skalt renna henni niður í magann og fylla kvið með bókrótlu þeirri er í fæð þér og ég át hana og hún var í munni mér sæt sem hunang þá sagði hann við mig Þú mannsson far þú til Ísraelsmanna og tala mínum orðum til þeirra Þegar þú ert ekki sendur til fólks er mæla á torskilta tungu. Egi til margra þjóða er þú skilur egi. Heldur hef ég sent þig til Ísraðismanna. Þeir geta skilið þig. En Ísraðismenn munu eigi vilja hlýða á þig. Þegar þeir vilja egi hlýða á mig. Þegar allir Ísraðismenn hafa hörð enni og þverúðar full hjörtu. Sjá, ég gjöri andlið til hart en svo andlið tilra. Og enni þitt hart eins og enni þeirra og ég gjöri enni þitt sem demant, harðara en klett. Þú skalt eigi óttast þá, niða skelfast fyrir auðliti þeirra, því að þeir eru þveruðu kynnslóð. Og það sagði við mig, þú mannsson, hugfest þér öll orð mín, þau ég til þín tala og lát þau þér í eyrum loða. Far síðan til hennar herlitu, til samlanda þinna og tala til þeira og seg þá. Svo segi drottin Guð, hvort sem þeir svo hlýða á eða gefa því engan gaum. Þá hóf andi mig upp en að baki mér heyrði ég dunur af miklum landskjálta. En dýr drottin svo upp á stað sínum. Svo og þitt að vængjum verana er snertu hver aðra og hark frá hjólunum samtímis og dunur af miklum landskjálta. Og andin hóf mig upp og hreyf mig burt og ég held stað hryggur og í mikill við og hönn dróttins lá þungt á mér og ég kom til hérna herlitu í Telabíp við keparfljótið þar er þeir byggu og ég satt þar sjö daga utan við mig meðal þeirra VARÐMAÐUR YFIR ÍSRAIL Að liðnum sjö dögum kom orðrottins til mín svo hljóðandi Mansson Ég hefði skipað þig varðmann yfir Ísrael. Þegar þú heyrir orð að mínu munni, skalt þú vara þá við í mínu nafni. Ef ég segi við hinn ókvölega, þú skalt degja, og þú varar hann ekki við og segir ekkert til þess að vara hinn ókvölega við ókvölega breytni hans, til þess að bjarga lífi hans, þá mun hinn ókvölegi að vísu degja fyrir miskjörð sína, en blóðs hans muni krefja þinni hendi. En varið þú hinn ókvölega við, og snú hann sér þó ekki frá guðleysi sínu og okkurleiri breytni sinni þá mun deyja fyrir miskjöld sína en þú hefur frelsað sál þína Ef hins vegar maður snýr sér frá ráðvendni sinni og fremur ánglæti og ég legg fótakepli fyrir hann svo hann deyr hefur þú þá eigi varað hann við þá mun deyja fyrir sind sína og ráðvendni sú er hann aði sínt eigi til álita koma en blóðs hans muni krefja af þinni hendi. En varið þú hinn ráðvanda við syndinni og hinn ráðvandi syngar ekki, þá muni lífi halda af því að hann var varðu við og hefur þú þá frelsa sál þína. Þögn spámannsins Hönn drottins kom þar yfir mig og hann sagði við mig. Statt upp, gakk ofan í dalinn Þar vil ég við þig tala. Þá stóð ég upp og gekk niður í dalinn og sjá þar stóð dýr drottins. Sú minn sama og ég hefði séð við keparfljótið. Þá fjall fram á ásjónu mína. Og í mig kom Andi sem veistir mig á fætur. Og hann talaði til mín og sagði við mig. Þar og lokaði inn í húsi þínu. Og sjá þú mannsson. Men munur leggja bönd á þig og fjötra þig með þig til þess að þú getur í gengið út og inn meðal þeirra. Og tungu þína munur láta að loða við góðum svo þú verður orðlaus og náur ekki að hirta þá með aðfinningum því að þeir eru þverúðu kynnslóð. En þegar ég tala við þig munur ljúka upp munni þínum og þú skalt segja við þá. Svo segir drottin Guð Hver sem heyra vill, hann heyri Og hver sem ekki vill gefa því gaum, hann leiði það hjá sér, því að þeir eru þverugu kynnslóð. Fjórðikabli Tákn um hersetu í Jérúsalem Þú, Manson, takk þér tígulstein, legg hann fyrir fram að þig og drað þar upp borg sem sé Jérúsalem og reist úr hervirki gegn henni og hlað viðgarð gegn henni. Hleyp upp í jarðryk gegn henni. Skipa herslutiliði um hana og set víghrúta um hverri hana. Og tak þér járnplötu og set hana sem járnveg milli þín og borgarinnar. Snú þí nú æugliði þínu gegn henni, svo hún kemist undir herssetu og þú sitir um hana. Þetta skal vera í sársmönnum En legg þig á vinstri hlýðina og takk á því meðskjörð Ísraels hús. Alla þá daga er þú liggur á henni, skal þú bera meðskjörð þeirra. Og tel þér meðskjörður á þeirra til jafn margra daga. 390 daga. Og þannig skal þú bera meðskjörð Ísraels hús. Og þegar þú hefur fullnað þessa daga, þá skal þú leggjast á hægri hlýðina, hýð annað sinn og bera meðskjörð Jóta hús 40 daga til þér dag fyrir ár hvert og þú skalt snúa andliti þínu og nögtum armlegg þínum gegn umsátur í Jerusalem og þú skalt spá í gegn henni og sjá ég legg bönd á þig svo þú skalt ekki ná að snúa þér að veitni hlið og aðra unns þú hefur lokið umsátur stöðum þínum en takk þér kveiti, bygg, bønir linsubønir, hirsi og spelti, lát það allt í eitt kér og gjör þér brauð af Skalt þú hafa þetta matar alla tíma er þú liggur á hlýðinni og vegar skalt þér matinn þannig þú neytir 20 sikla á dag Skalt neita hans á ákveðnu tíma einu sinna á dag Mæla skalt þér vatna drekka 17 hínar í hvert sinn Skalt drekka það á ákveðnu tíma einu sinna á dag Skalt þú það sem byggkökur og þærkaltu baka við mannaþrekk fyrir augum þeirra. Og drottin sagði, Svomunu Íslaðsmenn eta bröð sitt órheint hjá þjóðum þeim er ég reik þá til. Þá sagði ég, Æ, drottin Guð, sjá ég hef aldrei sörgað mig allt frá barnesku minni og fram á þennan dag hef ég aldrei etið það er sjáldökt væri eða dyrriðið eða órheint kjöt hef ég aldrei lagt mig til munns. Þá sagði hann við mig Sjá þú, ég leið við þér að hafa nauta tað í staða manna þreks Við það skal þú gjöra brauð þitt Og hann sagði við mig Þú manns hún, sjá ég brýt sundur stað brauðsins í Jérusalem og þeir skulu eta brauðið eftir skamti og með ángist og vatnið skulu þeir drekka eftir mæli með skelvingu Til þessa að þá skorti brauð og vatn og þeir skelvis hver með öðrum og vestlist upp vegna með skjörðar sinnar Fimmti kafli Táknum hungur og drepsót Þú mannsson takk þér hvast sverð Skalt hafa það þegar ragnýf og lát þá ganga um höfuð þitt og vanga Takk síðan vó og skipt hárin í sundur Eitt þeyðungin skalt þú í, í miðri borginni þá er umsáturstaðnir eru liðnir Anna þriðungin skaltu taka og slá með sverði hringin í kringum hann og síðasta þriðungin skalt þú dreifa út í vindinn og ég mun vera á að hælum þeim með brugnum Því næst skalt þú taka fáin á, hár og binda þau í skikjul af þitt og af þeim skalt þú nokkur og kasta þeim á eld og brenna þau á eldi. Þaðan mun eldur koma yfir allt ísæðis hús og seg við allt ísæðis hús Svo segi drottin Guð Þetta er Jérusalem sem hefði sett mitt á meðal þjóðana og lönd umhverðis hana En hún hefði sett sér upp á móti lögum mínum með meira guðleysi en heiðni þjóðunnar og móti bóðorðum mínum meir en löndin sem umhverðis hana eru því að þeir hafa hafna lögum mínum og eigi breytt eftir bóðorðum mínum Fyrir því segi drottin Guð svo Af því að þeir hafa verið þrjóskari en heiðni þjóðunnar sem umhverðis hefur búa Egi breyti eftir bóðorðum mínum, nýhaldi lög mín og jafnvel ekki farið eftir lögum heinu þjóðana sem umhverfið sýðir eru. Fyrir því segi drottinguðu svo. Sjá, nú vil ég rísa gegn þér og framkvæma dóma í þér miðri í auksin þjóðana og ég vil gjöra þér það sem ég hef aldrei gjörst áður og mun ekki hér eftir gjöra vegna svifirðinga þinna. Þess vegna skulu ég þér feður eta börn sín og börnin feður sína og ég vil dóma á þér og dreifa leifum þínum í allar áttir. Fyrir því svo sannarlega sem ég leifi segi Guð að því að þú hefur sörgað helgidómin með öllum viðurstigum þínum og öllum svíðirðingum þínum þá vil ég einni útskúfa þér ekki líta þig vægðarauga og ekki sína neina meðöngun. Einn þriðjungurinn af þér skal deyja af dreifsót og verða hungur í þir miðri annar þriðjungurinn skal falla fyrir sverði umhver og síðasta þriðjunum skal ég tvistra í allar áttir og ég skal vera á hælum þeim með brugnusverði og ég skal úthetla allri reyði minni og láta hefð mína að hvíla yfir þeim og ég skal hefna mín. Þeir skulu þá sanna að ég brottin hefi ég talað það í aðbriði minni þá er ég að næja úthetla hefð minni yfir þá og ég skal gjöra þig auðn og háðung með þjóðana sem umhverjistir búa ég á í augum allra sem framhjá ganga og þú skalt verða að háðung og spotti til viðurunnar og skelvingar. þjóðunum sem umhverjist til búa þá er ég í reyði og hefðla í dóma yfir þig ganga með ákvöfum refsingum ég drottinn hef ég talað það þegar ég hleypi á þá hungur sem skæðu og eyðileikjandi örfum þær er ég mun senda yður til að tortíma yður og ég magna hungri meðal yðar Þá muni söndurbrjóta staðbröðsins fyrir yður og senda í móti yður hungur og óarkadýr til að gera þau barðlösa og drepsótt og blóðsúthetling skal geisa hjá þér og ég skal hafa sverðið á lofti yfir þér. Ég, drottinn, hefur talað það. Sjötti kafli Gegt blóðstöðunum á fjöllunum í júta. Ordrottins kom til mín svo hljóðandi. Þú, Manson, snú nú augliti sínu gegn Ísraels fjöllum og spá í móti þeim og seg. Þér Ísraels fjöll, heyrið orð Drottins guðs. Svo tala Drottinn guði til fjallanna og hæðanna, til kvammana og dalanna. Sjá ylæti sverðið koma yfir íður og eiði fórnar hæðu miðar. Öltrur íðar skulu í eiði lögð og sólsúlur íðar brotnar. Og vegnu mönnum eðar muni kasta nýður fyrir fram að skurgoð Og ég mun varpa hræjum ísarsmanna fyrir skurgoð þeirra og dreifa beinum eðar umhverfis öllu eðar. Svo langt sem byggð næri skulu borginar í eðilíkja og fórnarhæðnar standa gjör eittar. Til þess að öllturi eðar séu nýðurbrotin og í rústum, skurgoð eðar sundurbrotin og að engu gjörð, sólsúlur eðar mölvaðar og handaverkiðar afmáð og mennskulu vegnir í valfalla yðar á meðal til þess að þér viðu kennið að ég er drottin. En ég rætt nokkur komast undan sverðinu til andara þjóða og þegar yður hefur ég dreift um löndin munu þeir sem undan komust minnast mín með að þjóðana þángað sem þeir voru herleitir þegar ég hefði byggt þeirra blóðfíknu hjörtu sem gjörðust mér frákverf og þeirra blóðfúsu augu sem mæna eftir skurkóðunum og þá muni þeim bjóða við skurrkóðunum, og þá muni þeim bjóða við sjálfu sér vegna íllverka þeirra eða þeir hafa framið með öllum svifirðingum sínum. Og þá muni þeir kannast við að ég drottinn hef ekki talað þar um neinum hjekóma orðum að láta þó rata í þessa ókæfu. Svo sé drottinn Guð. Sláð þú saman höndum þínum, stappa niður fætið þínum, kalla vei yfir öllum svifirðingum Íslaðars hús, því að þeir munur falla fyrir sverði, hungri og drepsót. Sá sem fjær er skal að drepsót deyja og sá sem nær er fyrir sverði falla og sá sem eftir er og bjargast hefur skal deyja af hungri og ég vil úthetla allri heiftminni yfir þá. Og þeir skulu viðurkenna að ég er drottin þegar valkestirni líkja mitt á meðal skurgóðana kringum öllturi þeirra á hverri hári hæð á öllum fjallannúkunum Undir hverju grænu trí og undir hverju löggaðri eik þar er þeir færðu öllum skurgóðum sínu þægilegan inn og ég við rétta út hönd mín móti þeim og gera landið að auðn og auðrafum frá eyðumörkinni allt að norður að ripla allstaðar þar sem þeir búa og þeir skulum viðurkenna að ég er drottin 7 kafli Endirinn kemur Orð kom til mín svo hljóðandi En þú mannsson, seg, svo talar drottinn Guð til Ísraels lands. Endir kemur, endirinn kemur yfir fjórar alveg landsins. Nú kemur endirinn yfir þig og ég sendi reyði bíðna mótið þér og dæmið þig eftir hegðun þinni og lætt allar svifirðinga þínar niður á þér koma og ég skal ekki líta þig vægðarauða, enga meðunkun sína, heldur áta hegðun þín að koma niður á þér og svífurðingar skolu vera mitt á meðal þín og þannig skolu þið viðurkenna að ég er drottin Svo segi drottin Guð Ógæfa, já ógæfa kemur Endir kemur, endirinn kemur Hann er að vakna gegn þér, sjá hann kemur Örlögin koma yfir því, íbúi landsins, tíminn kemur, dagurinn er nálagur eða hefur skelfingar en ekki fagnar láta á fjöllinu Nú í út helli ég bráðum heift minni yfir þig og læt allar reyði minni yfir þig dinja Ég dæmi þig eftir hegðun þinni og læt allar svífurðinga þína niður á þér koma Og ég skal ekki líta þig vægðarauga og enga meðungun sína Heldur láta hegðun þín koma niður á þér og svífurðinga þína skulu vera mitt á meðala þín og þannis skulu þið viðukenna að ég drottinn er sá sem tyftar. Sjá þarna er dagurinn, sjá hann kemur, kórunan sprettur fram, sprotinn blómkast, dramb sem við þróast. Óbeldir í supp sem vöndur á ronglætið, ekkert verður eftir af þeim, ekkert af skrauti þeirra og ekkert af auðaðum þeirra, dyrð þeirra er öll úti. Tíminn kemur, dagurinn nálgast, kaupandinn fagni ekki og seljandinn sirgi ekki. Því að reyði mín er upptendur gegn öllu til andsins. Því að seljandinn mun ekki aftur að seldu komast og kaupandinn mun ekki halda hennu keifta. Men blása í hornið og búa allt út en enginn fyrir í orustuna. Því að reyði mín er upptendur gegn öllum auðafum hennar. Sverðið úti og hungrið og drepsóttin inni. Sá sem er á akrið skal fyrir sverði falla og þeim sem innan borgar er skal hungur og drefsótt eyða. Komist nokkurir af þeim undan muni þeir verða á fjöllunum eins og daladúfunnar sem allar kurra hver og einn vegna miskjörðar sinnar. Allar hendur verða lémagna og öll kný leysast sundur og verða vatni. Og þeir muni gyrðast hærusekk og skelving mun hilja þá. Skömmun sitja á hverju andliti og hvert höfuð vera sköldlótt. Silfri sínum munu þeir varp út á strætin og gull þeirra munu vera þeim sem sögur. Silfur þeirra og gull far eigi frelsa þá á reyði degi drottins. Þeir munu eigi sæja sig með því hungur sitt, niða fylla með því kvið sinn, því að það var þeim fótakepli til frösunar. Sínu dyrlega skrauti varði þjóðin til dramblætis og þeir gjörðu því svífurðilega líkneskur, víðurstigðir sínar. Fyrir því gjöri það í augun þeirra sem sögur. Og ég skal selja það útlendingum í hendur að herfangi og hinnum óguðlegustu mönnum á jörðinni að ránsfeng og þeir skulu vanhelga það. Og ég skal snúa auðluti mínu frá þeim og þá munum menn vanhelga kjörgrið minn og ræningar skulu brjótast inn í hana og vanhelga hana. Bú þú til fjötur því að landið er fullt á bóðskuld og borgin full af ábæltisverkum og ég mun stefna hingað hinnum verstu heiðingjum þeir skulu kasta eitt sinni á og ég mun gjöra enda á hinnu ofmetna full af aldi þeirra og helgidóma þeirra skulu verða vanhelgadir ángist kemur og þeir munu hjálpar leita en enga fá eitt óhappið fylgir öðru og hver ótíðindin á fætur öðrum Þá munu þeir beiðast vitrúnar af spámani. Og þá mun leiðbeiningin vera horfin frá prestunum og ráðin frá öldungunum. Konungrinn mun sirgja og landshöfðingin klæða skelvingu og hendur landsliðsins verða magnþrota af hræðslu. Ef þú breytnir þeira mun í fara með þáu og dæma þáu eftir verleikum þeirra og þeir skulu viðurkenna að ég er dróttin. Sínin í mustrinu Áttundi kafli Andinn flyttur spámaninn til Jerusalem Það var á sjötta ári fymta dag hinn sjötta mánar þá er ég satt í húsi mínu og öldungar Júta sattu frammi fyrir mér að höndrottin skvöðs kom yfir mig og ég sá og sjá þar var mynd ásýndar sem maður þar í frá sem þóttu lendar hans vera og neyður eftir var eins og eldur en frá hans og uppheftir var að sjá sem bjarma en svo ljómaði af lýsigulli. Og hann rétti út líka sem höndværi og tók í höfuðhár mitt og andin hómi upp milli heimins og jærðar og flutti mig til Jérusalem í guðlegri sín að dyrum innræliðsins er snýr mót norðri. Þar er líkansúlan stóð svo eru vakti aðbriði drottins og sjá Þar var dýrð Ísraelsk vöðs, alveg eins og ég er ég hefðið séð í dalnum. Hann sagði við mig. Mannsson, hef upp augu þín og lít í norðrátt. Og ég hóf upp augu mín og leit í norðrátt. Stóð þá þessi líkansúla sem aðbriði vakti norðan megin við altari sleiðið, rétt þar sem inn er gengið. Og hann sagði við mig. Mannsson! Sér þú hvað þeir eru að gjöra? Mikklar svífurðingar eru það sem Ísarsmenn hafa hér í frammi, svo ég er verið að vera fjarri helgidómi mínum. En þú mött enn sjá mikklar svífurðingar. Hann leyti mig að dýrum forkarasins og ég leyt á að það var gat mitt í einu vegnum. Og hann saði við mig, Manson, brjóð þú gat í gegnum veginn og ég braut gatt í gegnum vegginn þá voru þar dyr og hann sagði við mig Gakk inn og sjá hinnar vondu svífirðingar sem þeir hafa í frammi Ég gekk inn og litaði stimm Það voru ristar allt umhverfis á vegginn allskona myndir viðbjöstarra orma og skepna og öll skurgóð Ísraelsmanna og þar voru sjötíu menn af öldungum Ísraels hús og Jasania Safansson mitt á meðal þeirra, svo sem fórstöruð þeirra, og held hver þeirra á reykjelsis keri í hendi sér, og stið þar upp ilmandi reykjelsismökkur. Og hann sagði við mig, hefur þú séð mannsson hvað öldungar hús hafa staði í myrkrunu, hver í sínu myndaherbyggjum? Því þeir hugsa, drottinn sér hós ekki, drottinn hefur yfyrkjöfi landið. Því næst sagði hann við mig, Þú mött enn sjá miklar svífurþingar, þeir hafa í frammi. Og hann leyti mig að dyrunum á norður hlýðumusturistróttins. Þar sáttu konutnar, þær eru grétu Tammús. Og hann sagði við mig, sér þú það mannsum? Þú mött enn sjá svífurþingar sem meiri eru en þessar. Og hann leyti mig inn í innra forgarð hús stróttins og voru þá þar fyrir dyrum austuristróttins, milli forsaraðins og aldarins, um 25 menn Sneru þeir bökum við austuristróttins, en ásjónu sínum í austur og tilbáðu sóluna í austri. Og það sagði við mig, Sér þú það, mannsson? Nægir júta mönnum eigi hafa í frammi þær svifirðingar sem þeir hér fremja, þó þeir þar ekki á ofan fylli landi með glæp, og reytir mig hvað eftir annað til reyði. Sjá hversu þeir halda vöndlinum upp að nöðsum sér. Fyrir því vil ég fara mínu fram í reyði. Ég vil ekki líta þá vægðarauða og enga með kun sína og þótt þeir þá kalli hári rötu í mín, þá mun ég ekki heyra það. Nýundu kafli Eyðingin Þessu næst kallaði hann hári rötu í refsingar borgarinnan nálgast. Þá komu 6 menn frá evra hliðinu sem snýr í norður og hafði hver þeirra eyðingarverkfæri í hendinni sér. Og meðal þeirra var eitt maður sem var línikleddur og hafði skriffæri við síðu sér. Þeir komu og námu staðar hjá æreltarinnu. Dýrð ísraelsku guðs hafði haði sig frá kerubunum þar sem hon hafði verið yfir á thröskuldi hússins og hann kallaði á línghættamannin sem hafði skriffæri við síðu sér og dróttin sagði við hann Gakk þú mitt í gegnum borginna, mitt í gegnum Jérúsalem og sett merki á enni þeirra manna sem andvarpa og kveina yfir öllum þeim svífurðingum sem framdara eru inn í henni En til hinna mælti hann að mér áhærandi Þar á eftir honum um borgina og högg við niður lítið engan vægðarauga og sínið engan meðungun Öldunga og æskumenn, meyjar og börn og konu skulu þau brýtja nýður en engan mann skulle þau snerta sem merki þeir á og tæki fyrst til hjá helgidómi mínum. Og þeir tóku fyrst til á öldungum þeim sem voru fyrir framann mustrið. Og hann sagði við þá, horfið ekki að sörga mustrið og fyllist rætin vegna mönnum, gangi nú út. Þeir gengu þá út og hjugu niður mannfólkið í borginni með þeir breytiðu niður fjall ég fram á ásjónu mína, kallaðu og sagði, Æ, drottin Guð, ætlaðu að gjöra eða öllum eftirleifim Ísraels, þar sem þú eis út reyðið þinn yfir Jérúsalem? Þá sagði hann við mig, Miskjörð Ísraels manna og Júta manna er afskaplega mikið og landið er fullt af blóðugur ánglæti og borginn full af ábæltisverkum því er þeir segja drottin hefur yfirgefi landið, drottin sér það ekki. Fyrir því skal ég heldur ekki líta þá vægðarauga og enga með einhvern sína. Ég ræð aðtæfi þeirra þeim sjálfum í koll koma. Þá kom línglætti maðurinn sem hafði skriffærin við síðu sér aftur og sagði Ég hefði gjört eins og þú bauðst mér. Tíundi kabli Ísraelsk vöð yfirgefur helgidómin. Ég sá og sjá Á festingunni var yfir höfði kerúbana var því líkast sem safírsteinn væri. Eitthvað sem tilsýnda var sem hásætt í læginu sást upp yfir þeim. Þá sagði hann við línglæta mannin. Gakk inn á millum hjólana undir kerúbunum. Takk handfelli þína af glóðum millir kerúbana og dreif þeim út yfir borginna. Og hann gekk þar inn að mér ásjóandi. En kerúbarnir stóðu hægra megin við mustrið þegar maðurinn gekk inn og fyllti skýið innra forgarðinn. En dýrdróttins hóf sér frá kerúbarnum yfir á þröskuld mustriðsins. Var mustrið þá fullt af skýmekki en forgarðurinn fylltist ljóma af dýrdróttins. Og vangja þittur kerúbarnar heyrðist allt hennist ytra forgarðs eins og rödd guðs almáttugs þá er hann talar. Nú er hann að því bóðið í línglæta og sagt takk eld millim hjólana á millim kerúbana. Þá gekk hann til og staðnefndist hjá einu hjólinu. Þá rétti eitt hönd sína út millir kerúbana að eldinum sem var á millir kerúbana og tók þar af og fekk í hendur línglæta manninum. Hann tók við og gekk burt. En á kerúbinu sást eitthvað sem líktist mannsendi undir vængjum þeirra. Ég til og voru þá fjögur hjól hjá kerupunum, sitt hjól hjá hverjum kerup og hjólin voru á að líta eins og þeirra blikar og krísaúlítsteinn. Og að því er gerð þeirra snertir þá voru þau öll fjögur samlík eins og eitt hjólið væri innan í öðru hjóli. Þegar þau gengu, gengu þau til allra fjögur að hlýða. Þau sneru stegi við í göngunni, heldur gengu þau í þá átt sem höfði sneri. Þau snerust ekki við í göngunni. Og allur líkamið þeirra og bak þeirra og hendur og vangir voru allsett augum, allt umhverfis á þeim fjórum. En hjólin voru í mín eiru nefnd hvirvilbýlur. Og hver vera hafði fjögur andlit. Andlit eins var nötsandlit, andlit hins annars mannsandlit, andlit hins triðja ljónsandlit, óin fjórða hafði arna andlit og kerubarnir fjórir hófust upp það voru sömu veirarnar sem ég hæfði séð við kepra fljótið og þegar kerubarnir gengu þá gengu og hjólun við hliðina á þeim og þegar kerubarnir hófu fængi sína til að lyfta sig frá jörðinni þá snérust hjólin ekki burt frá þeim þegar þir stóðu kyrr stóðu þau kyrr og þegar þir hófust upp hófust þau upp með þeim því að andi verunar var Dýrið drottins fór nú burta þröskuldu musturisins og nám staðar upp hjá kerúbunum. Þá hófu kerúbarnir upp vængi sína og lyftu sér frá jörðinni að mér ásjóandi. Er þeir fóru burt og hjólin samtímis þeim. Og þeir námu staðar úti fyrir östurliðu musturistrottins en dýrð Ísraels guðs var uppi yfir þeim. Það voru sömu verurnar sem ég hafði séð undir Ísraels guði við keparfljótið og ég þekkti að það voru kerúpar. Þeir þauðu fjögur andlit og fjóra vengi hver og undir vengi sér eitthvað sem mýttist manns höndum. Og hvað andlit skapnaði snerti, þá voru þau sömu andlitin sem ég hefði séðu keparflótið. Þeir gengu hver fyrir sig byndt af augum fram. Ell eftir kafli Dóms orð í orðtæki Og andin hómi upp og flutti mig að austurliði musterist róttins sem horfir mót austri. Þar stóðu fyrir dýrum hlýsins 25 menn og meðal þeirra sá ég Jasania Assursson og Pelatja Benajason fóringja hlýsins. Þá sagði hann við mig Mansson Það eru þessir menn sem hafa illt í huga og ráða mönnum óheilt í þessari borg. Þeir segja Hafi ekki húsin nýlega verði endurreist. Borgin er potturinn en verið erum kjötið. Spáð þú þess vegna mótið þeim. Spáð þú Þá komandi drottin séfi mig og sagði við mig. Segð þú, svo segi drottin. Svo segi þér ísæðsmenn og ég þekki hugrenningar í þar. Marga menn hafi þér drepi í þessari borg og þér hafi fyllt stræti hennar vegnu mönnum. Þeir því segir dróttinn Guð svo. Þeir menn sem þeir hefur lagt að velli í borginni, þeir eru kjötið og borginni potturinn. En þeir muni fruttu vera burt úr henni. Við sverðið eru þeir hættir og sverðið skal ég láta yfir yfir, yfir koma, segir dróttinn Guð. Og ég skal færa yfir burt úr borginni og selja yfir útlendum mönnum í hendur og frangkama dóma meðal yðar. Þeirri sverði skulu þér falla í Ísraelslandi skal í dæma yður og þeir skulu viðukenna að ég er drottin. Borgin skal ekki verða yður að potti og þeir skulu ekki verða kjöti í henni. Í Ísraelslandi skal í dæma yður. Þá skulu þið viðukenna að ég er drottin. En mínum bóðorðum hafi þér ekki lít og mínar setningar hafi þér ekki haldið. Heldur hafi þér breytt eftir setningum heiðnuþjóðana sem umhverðis yður eru. Meðan ég spáði þannig fjall pelati að bena ég að svona dauður niður. Þá fjallið fram á ásjónu mína, kallaði upp hári rödd og sagði Æ drottinn guð, ætla þú að gjör eyða öllum eftirleifjum Ísraels? Hinnum herlitu flutt fyrir heitt. Orð drottins kom til mín svo hljóðandi. Mannsson, um bræður þína, bræður þína þá menn sem með þér voru herlitu Og görfallan Ísraels líð segir og sann einn búar Þeir eru langt í burtu frá drottni Óss er landi gefið til eignar Fyrir því skalt þú segja svo Svo segir drottin Guð Já, ég hefur reikjað þá langt burtu til heiðina þjóða og dreift þeim út um löndin Og ég var þeim skammar hríð að helgidómi í löndum þeim sem þeir eru komið til Fyrir því skalt þú segja Svo segi drottin Guð, ég vil sapna yður saman frá þjóðunum og stefna yður saman frá löndunum þangað sem yður var dreift og gefa yður Ísæðis land. Þangað muni þeir komast og útrýma þaðan öllum viður stigðum þess og öllum svífurðingum þess. Og ég mun gefa þeim nýtt hjarta og leggja þeim nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líka þeirra og gefa þeim hjarta af holdi. Til þess að þeir hlýði bóðórnum mínum og varði til setningar mínar og breyti eftir þeim. Og þá skolu þeir vera þjóð mín og ég skal vera þeirra guð. En þessir, hjarta þeirra eldir viðustið þeirra og anstigðir. Ég skal láta aðtæfi þeirra koma þeim í koll, segir drottinn guð. Andinn flyttur spámaninn heim til Babilóníu. Nú hófu kérubarni vængi sína og hjólinn færðust til samtímist heim en dýrð Ísraels guðs var uppi yfir þeim. Og dýr drottins hóf sig upp frá borginni og staðnemdist á fjallinu sem er fröstan borginna. Og andinn hómi upp og fluttu mig í síninni fyrir andak guðs til hennar herlitu í kaldiðalandi. Og sínin sem ég að þess leið upp frá mér. Til næst flutti ég innum herlitu öll orð drottins Þau er hann aði birt mér. Gegn Jérúsalem Tólti kabli Láðbrást táknum herrleðingu Og orðróttins kom til mín svo hljóðandi Manson Þú býr með að þver úðugst lífs Meðar manna sem hafa augur til að sjá með en sjá þó ekki Eiru til að heyra með en heyra þó ekki Því að þveruðugur líður eru þeir. En þú mannsum hafð til ferðatæki þín og leggast stað um háðag í auksin þeirra. Þú skal fara burtaðan sem þú býr á annan stað að þeim ásjóandi eða vera mætti að auðgur þeirra líkist upp því að þeir eru þveruðugur líður. Þú skalt færa út fengðin svo sem önnur ferðatæki um háðag í auksin þeirra. En sjálfur skalt þú útfaraði kveldi að þeim ásjóandi, eins og þegar útlegðar menn fara burt. Brotu gata á vegginn í augsín þeirra og gakk þar útum. Þú skalt bera föng þín á augslinni í augsín þeirra. Þú skal fara út í myrkri og hilja ásjóna þína og ekki sjálandi því að ég gjöru þegar tákni fyrir Ísraels líf. Ég gjörði sem ég var bóðið. Ég ferði föng út svo sem önnur ferðartæki um háttag og á kveldi bröyt ég með hendinni gát á veggin. Ég fór út í myrkri og bar þau á aukslinni í auksin þeirra. En morgunin eftir kom orðróttins til mín svo hljóðandi. Þú mannsson, hafa þær ekki sagt við þig, Ísæðismenn, hinn þver úði líður. Hvað ertu að gjöra? Segð við þá. Svo segi dróttum Guð. Þetta Guðmæli á við höfðingan í Jerusalem og alla Ísraelsmenn þá sem eru meðal þeirra. Seg, ég er yður tákn. Eins og ég hefði gjörð svo mun með þá farið verða. Þeir muni farið útlegð, herrleitir verða. Og höfðingin sem meðal þeirra er mun taka feng á öll sér og fara út í myrkri. Hann mun brjóta gata á vegginn til þess að fara þar útum, Hann mun hýlja ásjónu sína til þess hann sjá ekki landið. Og ég mun kasta yfir hann neti mínu og hann mun veittur verða í veiðarfæri mín. Og ég mun flytja hann til Babilón, til Kaldiðalands. Það land skal hann ekki sjá og þó mun hann þar degja. Og öllu því sem umhverfis hann er fulltingum hans og gjörvöllum herflokkum hans muni tvístra í allar áttir og vera á hælum þeirra með brugðið sverð. Og þá skuli þeir kannast við að ég er drottin, er ég dreifi þeim meðal heiðnu þjóðana og tvístra þeim út um löndin. Og ég læt aðeins fáina menn að þeim komast undan sverðinu, hungrinu og drepsóttinu til þess að þeir segi frá öllum svífurðingum sínum meðal þjóðana sem þeir koma til. Og þir skuli kannast við að ég er drottin. Og orð drottins kom til mín svo hljóðandi. Mannsson. Eðt brauð þitt með hræðslu og drek vatn þitt með skjálfta og angist og segvi landslíðin. Svo segi drottinn Guð um þá sem búa í Jérusalem í Ísraels landi. Þeir munu eta brauð sitt með angist og drekka vatn sitt með skelvingu til þess að land hennar leggist í auðn og verði svift gæðum sínum, sækir glæps þess er allir íbúar þess í frammi hafa. Byggðarborgir skuli eðileggjast og landið verðað örafum og þá skulið þér kannast þvíð að ég er drottin. Gegn orðtæki um haldleysi kenningana. Og orðrottins kom til mín svoljóðandi. Mansson, hvaða orðtæk er þetta sem þér hafið í frammi í Ísraðislandi er þér segið? Tíminn dregst og allar vitranir reynast marklausar. Segð því við þá Svo segir drottin Guð Ég mun gjöra enda á þessu orðtæki og menn mun eigi fram að nota það í Ísrael Segð þeim þar í móti Tímin er nálægur og allar vitrannir rætast Því að hér eftir skal enginn hér koma sín eða hæstnir stað hafa meðal Ísraelsmanna Því að ég drottin mun tala það orð er ég vil tala og það mun koma fram. Þa mun ekki dragast lengur. Því að á iðar dögum þverúðva kynslóð mun í tala orð og framkvæma það, segir drottinn Guð. Og orð drottins kom til míns svo hljóðandi. Mannson, segjó Ísæls með segja, sýnin sem hann sér á sér langan aldr og hann spáir langt fram yókumda tíðir. Segð því við þá, svo segir drottinn Guð. Á engum mínu orði munn framar frestur verða, því orði er ég tala munn framgengt verða, sér herran drottin. 13 kapli Orð falsbámanna sem vekkur að hruni komin. Og orð drottins kom til mín svo hljóðandi. Mansson, spáðu gegst spámanum Ísraels, þeim spá, og segðu spámanina sem spá frá eigin brjósti. Heyrið orð drottins, svo segi drottin Guð. Vei hennum heimsku spámunum sem fara eftir hugarburði sjálfra sín og því er þeir hafa ekki séð. Spámun þínir Ísrael eru sem revir í húsabrotum. Þeir hafið ekki gengið fram í vígskörðin og þeir hafið engan virkiskarladið í kringum Ísraels hús þess að standast í stríðinu á degi drottins. Þeir sáu hérkoma sínir og fóru með lígisbátóma. Þeir sögðu: Drottinn segir, þótt drottinn hafi ekki sent þá, og væntu síðan að orðin myndu ræitast. Eru það ekki hérkoma sínir sem þér hafi séð, og lígisbátómar sem þér hafi fari með og segið þó, Drottinn segir, þótt þi hafi eigi talað. Þér því segir drottinn svo: Með því að þér tali hérkoma og sjá ég Þá skal ég láta þau kenna á því, segir dróttin Guð. Og hönd mín skal vera uppi í móti þeim spámunum sem sjá hér koma sínir og fara með líge spátuma. Þeir skulu eigi vera í félagi þjóðarminnar og eigi vera réttæðir í skrá Ísraels hús og inn í Ísraels land skulu þeir ekki koma og þannig skulu þeir kannast við að ég er dróttinn. Fyrir þá sök og vegna þess að þeir hafa leitt lífinn í villu með því að segja heill, þar sem engin heill var, og þegar þeir hlóðu vegg reyðu þeir kalkja á hann. Þá segð þú kölkurunum því að hann skal hrinja. Sjá, ég mjöð láta koma steipiregn sem skólar honum burt. Hagl steinar skolu falla niður og stormbilur áskella. Þá hrinur vekkurinn. Mun þá ekki vera viðuðu sagt? Hvað nú kalkið? Er þið riðuð á veginn? Fyrir því segi drottinn svo. Í heiftminni skal ég láta stormbil á og dynjandi steipiregt skal koma á vegna reyðiminnar og haglsteinar vegna heiftarminnar til algjörðar tortjumingar. Ég skal brjóta niður veginn sem þér hafi kalkað og bylta hundi jarðar svo undirstaða hans komi í ljós og hann með hinnja og þér muni verða á milli og viðukenna að ég er drottinn. Og ég vil útælla allri heift minni yfir vegginn og yfir þá sem er kalki á hann. Og ég mun segja við yður, horfinn er veggurinn og hornir eru þeir sem er kalki á hann. Spáminn Ísraels sem spá fyrir Jérúsanem og þykjast sjá heilla sínir henni til handa, þar sem þó engin heiller, segir drottinn Guð. Ádela á spákonur En þú, mannsun, snúlu augliti þínu gegn dætrum þjóða þinnar, þegar er spá eftir eigin hugbóði, og spá þú móti þeim og seg. Svo segir drottin Guð. Veið þeim sem sauma bindi fyrir alla ólniði og búa til skýlur fyrir höfuð manna, hversi vakstar sem er, til þess að veiða sálir. Hvort ætli þér að veiða sálir þegar þjóðminni og halda lífinu í sálum yður til handa? Þýr vanhelgi mig hjá þjóðminni fyrir nokkra hnefa byggi og nokkra brauðbyta til þess að deyða sálir sem ekki eiga að og halda lífinu í sálum sem ekki eiga að lifa með því að ljúa að þjóðminni sem hlustar og lígar. Fyrir því segi drottinguðu svo. Sjá, ég skal hafa hendur á bindum yðar, þeim er þér veiðið með sálir og ég skal slíta þau af armleikjum íðar og láta lausar sáler þær er þeir veiðið sem væru þær fuglar. Og ég skal slíta sundur skýlur og frelsa líð minn úr höndum í þar, svo að þeir séu ekki lengur veiðifangi í þar höndum og þeir skulu viðukenna að ég er drottin. Vegna þess að þeir rellið hjarta hins ráðvandna með lígum þar sem ég þó vildi egi hafa hægt hann og að þir styrkið hendur hins ókvöðlega, til þess að hann snúi ekki frá sinni vondubreytni og forði lífi sínu, þess vegna skulu þeir ekki framar sjá hégóma sínir og ekki framar fara með líið spátóma. Ég vil frelsa líminn af yðar höndum og þeir skulu viðukenna að ég er drottin. Fjórtondi kafli Skurgoð gera menn ókunnu að guði En til mín komu nokkurir af öldungum Ísæls og settust niður frammi fyrir mér. Þá kom orðrottins til mín svo hljóðandi. Manson, þessir menn hafa skipað skurkóðum sínum til hásetis í hjarta sínu og sett ástætingastein miskjörða sinnar upp fyrir framma sig. Ætti ég þá að láta þá ganga til frétta mig? Fyrir því tala þú til þeirra og segir við þá. Svo segi drottin Guð. Hver sá af Ísarsmönnum sem skipar skurgóðum sínum til hásætis í hjarta sínu og setur ástætningar stein miskjörðar sínar upp fyrir framasi og fer þó til spámans, honum skal ég drottinn sjálfur svör gefa, þrátt fyrir hans mörgu skurgóð, til að taka um hjartað í Ísarsmönnum er gjörst það að mér ókunnugir fyrir öll skurgóð sín. Segð því við Ísarsmenn. Svo segi drottinn Guð. Snúið við og snúið eður frá skurkóðum yðar, og snúið augliti eða burt frá öllum svífinningum yðar. Þegar sér hver sá af Ísagarsmönnum og af útlendingum þeim er dveljast meðal Ísagarsmanna, er gjörist mér frákverfur og skipar skurkóðum sínum til hásættis í hjarta sínu og setur ástætningar stein miskjörður sínar upp fyrir fram sig og fer þó til spámanns til að láta hann spyrja mig fyrir sig, honum skal ég drottinn sjálfur svör gefa. Ég verð snúa auðliti mínu gegnslíkumanni og gjöra hana tákni og orðtæki og uppræta hann úr þjóðminni til þess að þér viðurkennið að ég er drottin. En látið spámaðurinn tæla sig og flyti hann spámaðiði þá hef ég drottin tælt hans spáman og ég með rétt át höndmín á móti honum og afmá hann úr þjóðminni Ísrael. Og þeir skulu báðir bera sekt sína, þeir skulu vera jafn sekir hvórum sig. Sáur til fréttagengur og spámaðurinn. Til þess að Ísarsmenn villist ekki frama frá mér og sörgist ekki frama á alls konar glæpum. Heldur skuldi þeir vera mín þjóð og ég skal vera þeirra guð, segir dróttinn guð. Hver maður ábyrgur gerðasinna? Og orð dróttins kom til mín svo hljóðandi. Manson, ef land syngar móti mér með því að bregða trúnaði og ég réttu út hönd mína gegn því og brýt sundur staðbrauðsins fyrir því, og sendi hungur í það, og eði þar mönnum og fjenaði, og þótt í því varu þessir þrý menn, Nói, Daniel og Job, þá mundu þeir þó aðeins og bjarga sjálfum sér fyrir áðmendi sína, segir drottin Guð. Ef ég liti óarkadýr faraði við landið, og þau eittu það að mönnum, svo það er þau sem engin færi umvegna dýrana, og þessir þrý menn varu í því, Svo sannarlega sem ég lifi segi drottin Guð skildu þegar hvorki fá bjargað svonum nið dætrum. Þeir mundu aðeins fá bjargað sjálfum sér, en landið skildu verða auðin. Eða ef ég leti sverð geisa yfir þetta land og segði Sverðið skal fara yfir landið og eitið í mönnum og skepnum. Og þessir þrýr menn væru í því svo sannarlega sem ég lifi segi drottin Guð hvorki muni þeir fá bjargað svonum nið dætrum Heldur, myndu þeir aðeins fá bjarga sjálfum sér. Eða við sendi drepsótt inn í þetta land og Jési yfir það blóður í heiftminni til þess að eyða í því mönnum og skeppnum og Nói, Daniel og Jófværi í því, svo sannarlega sem drottinn Guðu lifir skildu þeir hvorki fá bjarga sýnin í dóttur. Þeir myndu aðeins fá bjarga sjálfum sér fyrir áðvendni sína. Þá segi drottinn Guðu svo... Jafnvel þótt sendi fjóra mína vondur efsidóma, sverð, hungur, óarkadýr og drepsótt yfir Jérúsalem til þess að eyða í henni mönnum og skepnum. Þá skal þó hópur eftir verða sem afkemst. Þeirri fara út með svonu og dætur. Þeir munu koma út til yðar og þeir munu sjá breytni þeirra og gjörðir þeirra og huggast yfir ógæfu þeirra er ég hefi látið yfir Jérúsalem koma. Yfir öllu því er ég hefi látið koma yfir hana. Og þeir muni hugga yður er þeir sjáði breytin þeirra og gjörðin þeirra. Og þeir muni sjá og ég hef ekkert gjörðt án orsaka af öllu því er ég hefi henni gjörð, segir drottin Guð. Fimmtondi kabli Líking um vínveðin Og orð drottins kom til mín svo hljóðandi. Mansón Hvað hefur vínviðurinn fram yfir allan annan við, teynungurinn sem er á meðal skóatrjána? Verður af honum tekin efni viður til smíða? Eða fæstur honum snæi til að hengja á alls konum vekkferi? Nei, hann er hafðu til elsknetis. Þegar eldrun hefur brent báða enda hans og sé miðjan sviðnuð hvert gagnar þá að honum til efni viðar? Meðan hann er ennheill verður ekkert úr honum smíðað, því síður að nú verður nokkuð úr honum gjört þegar eldurinn hefur brent hann og hann er sviðnaður. Fyrir því segir drottin Guðið svo. En svo vinnveðurinn með að sem ég hef ætlað til ersnetis, svo vil fara með Jerusalem búa. Ég skal snúa auðlíti mínu gegn þeim. Þeirra var komist úr eldinum og eldurinn skal leiða þeim. Og þér skulu viðukenna að ég er drottinn þegar ég sný auðlítið minni gegn þeim. Og ég geru landið að auðin að því að þeir hafa brugði trúnaðið við mig, segir drottinn Guð. 16. kapli Dæmisaga um ást Guðs og trúru of manna. Og orð drottins kom til mín svo hljóðandi. Mannsson leið Jerusalem fyrir sjónir svífrýðingar hennar og seg Svo segið drottinn Guð við Jerusalem Að uppruna og ættirni ert þú frá Kanaðanlandi Fadir þinn var Amoríti og móðir þinn Hediti Og það er að segja að fæðing þinni að þann dag sem þú fættist var kvorki skorið á nafrastreng þinn né þú lauguð í vatni saltti og ekki reifum vafinn Engin rendi til þín meðumkunur auga til þess að veita þín nokkurt af þessu og umkast yfir þig. Heldu var þið út á víðavang og svo lítils var líf þitt metið hann daginn sem þú fættist. Þá gekk ég fram á þig og sá þig vera brölta í blóði þínu og sagði við þig Þú sem liggur þarna í blóði þínu, halt þú lífi. Og ég laugaði þig í vatni, þvoði að þig blóðið og smurði þig með ólif og, og þú ógst eins og gröðsvallarins og þú stækkaðir og varst mikil veksti og hinn fríðast það sínum brjóstinn voru orðinn stinn og hárþitt ógst mjög en þó varstu ber og nækin þá var mig gengi fram á þig og ég sá þig og var þá þinn tími ástarinnartími ég breytti yfir þig ábreiðið mína Hulti nekt þína, ég trúlaði þess þér og gjörði við þig sáttmála, segir drottin Guð, og þú varst mín. Og ég færði þig í glitklæði og fekk þig skó af höfrungaskinni, faldaði þér með hvítu líni og hulti þí silgiblæju. Ég skreyti þig skarti, spendi armbögum um handleikið þína og festi um hálstinn. Ég leti á þig nefring og erðnagull og veglega kórónu á höfuð Þú vorst prýt gulli og silfri, og klænaði þinn var úr kvítulínni, silki og glitvefnaði. Þú neittir kveitumjöls, hurnáns og ólifuolju. Og þú varst frábærlega fríð, og komst í í konuglega teikn. Og nú fór orðað þér til heiðina þjóða sökum fegurðar þinnar, því hún var fullkomin fyrir skartað er ég hafði látið á þig segi drottinn Guð En þú reytir þig á fegur þína og hóraðist upp á fræð þína og þú jóst hórdómi þínum út yfir hvert sem framhjók ekk og þú tókst nokkuð af fötum þínum og gjörðið þér mislittar fórnarhæðir og þú dríðir hórdóm á þeim og þú tókst skarkrippin af gullið því og silfri er ég hefði gefið þér og gjörðið þér karlmann slíkneski af og drýðir hórdóm með þeim. Og þú tóst glitklæði þín, og lagðir yfir þau og ólíu mína, og reykjelsi settir þú fyrir þau. Og bröð mitt, þar ég hafði gefið þér, kveitimjölið, ólíuna og hunangið, er ég hafði gefið þér að eita, það settir þú fyrir þau til þægilegs fornarilms, segir drottin Guð. Og þú tókst svonu þína og dætur, sem þú hafðir alið mér, og blótaðir þeim til fæðslu fyrir skurrgóðin. Var ekki hordómu þinn nógur, þó að þú slátaðir ekki börnum mínum og gæfir þau skurrgóðinum með því að brenna þau þeim til heiðurs. Og í öllum svífirðingum þínum og hórdómi myndist þú ekki benskutaga þinna. Þá er var þú varst ber og nakin og bröltir í blóðu þínu. Og ofan á alla ílsku þína, vei, vei, þér segi drottinn Guð, þá reystið þú þér hörga og hlóðst þér upp blótstalla á öllum torgum. Á öllum gatnamótum reystið þú þér blótstalla og ósæmdir fríðleik þinn og glendur sundu fætu þín að framan í hverð sem framhjá gekk og þú dríðir enn meiri hórdóm. Þú dríðir hórdóm með ekiptun, hinum hreður miklu nábúum þínum og þú dríðir enn meiri hórdóm til þess að reyta mig til reyði Þá rétti ég út hönd mína móti þér og minkaði skamtin og ofurseldi þig græði ekki fjandkvenna þinna, dætra fylista, sem fyrir urðu sig fyrir sörlífis hætti þína. Og þú drýgðir hórdóm með asseríumönnum án þess að næju þína. Þú hóraðist með þeim og fjast þó ekki næju þína. Og þú útbreytir hóranni þína til kaldiðalans og enn nægði þér ekki. Hversu brann hjarta þitt af gyrnd, segir drottin Guð, er þú framtir til allt þetta sem erki ekki hórkona myndi fremja. Þá að þú reistið þér hörka á öllum gatnamótunum og gjörið þér blóðstalla á öllum torgum. Og þó varst ekki eins og skækja að þú hrúaðir saman hvílutóllum. Hórkona tekur aðra menn undir bóndasinn. Öllum skækjum er vanta að greiða gjald. En þú þar á móti galtst öllum ástunni þínum kaup og gintir þá með gjöfum til að koma til þín úr öllum áttum og fremja hórdum með þér. Söðlöfnaði þinn var með öðrum hætti en annara kvenna. Menn hlupu ekki eftir þér til fylgilags. Heldur greiti þú friðils laun eða þér voru engin laun goldinn. Svo gagstætt var þið tátarlag annarra kvenna heyr þú jörðdrottins skægja svo segir drottinn guð af því að fúll líf við þitt var svo óstjórnlegt og blygðan þín var bergjörð við saurlaugna þinn frammi fyrir friðlum þínum og frammi fyrir öllum hinum anstykilegu skurgönum þínum og vegna að blóðs barnana þinna er þú blótair þeim fyrir því skal ég samalsafna öllum friðlum þínum þeim er þú að skeð þekk og að öllum þeim er þú elskaðr Ásamt öllum þeim er þið geðiðast ekki að. Þeim skal ég sapna saman að þér úr öllum áttum og bera að þína frammi fyrir þeim svo þeir sjáir blygðan þína eins og hún er. Og ég mun láta að sama dóm yfir þeir ganga sem yfir hórkonur og þeir sem úthetla blóði og ég mun sína þeir heift og afbriði. Og ég mun selja þeir þeim í hendur og þeir mun rífa nýður hörga þína og brjóta nýður blóðstalla þína og færa þig að klæðum þínum og taka þig skarkri þína og skilja þig eftir nækta og bera. Og þeir muni gjöra að þig mannsöfnud lemja þig gróti og hökva þig sundum í sverðum. Og þeir muni brenna hústinn í eldi og framkoma refsetóm á þér í auksinn margra kvenna. Og þannig muni gjöra enda og hórtómi þínum og þú muni eigi framar greiðan einn friðilslaun. En ég mun stilla hefð mína og afbryði mín við þig skal hverfa og ég mun halda kyrru fyrir og ekki framar gremja geð mitt. Af því að þú myndist ekki bernskutaga þinna og reykti mér til reyði með öllu þessu, læt ég hafi þitt þýr í koll koma, segir drottinu kvöð. Hefur þú ekki og fram í þennan glæp ofan á allar svífurðinga þínar? Sjá hver sá sem málsk Háttu yðkar mun um þig hafa málsóttin? Mæri jafnan móður lík. Þú ert dóttir móður þinnar sem rák burt bóndasinn og börtsinn og þú ert systir systra þinna sem rákuburft bændur sína og börtsinn. Móður yðar var hetiti og faður yðar ammúríti. Og eldri systir þín er samaríja og dætur hennar. Hún býr þér til vinstrihandar og yngri systir þín Sú er býr því til hægri handar er sódóma og dætur hennar. Að vísu gegst þú ekki í fyrstu á þeirra vegum og framtir ekki aðrar en svífurðingar og þær. En brátt gjörðist þú enn spiltar enn þær í allri breytni sinni. Svo sannarlega sem ég lífi segir drottinu Guðu. Sódóma, sístir þín og dætur hennar hafa ekki aðhafst líkt sem þú og dætur tínar hafa aðhafst. Sjá sind sódómu sístur tinnar var ofdramp Hún og dætur hennar höfðu gnotumatar og lefðu góðu lífi í makindum er réttu þó ekki hennum voluð og fátæku hjálparahund. Þær eru dramsfullar og fremdu svífurðingar fyrir augum mér. Þá svifti ég þeim burt er ég sá það. Samaria hefur ekki dritt helmingin af þínum syndum. Þú hefur framið miklu meiri svífurðingar en þær. Og þann veg sínt með öllum þeim svífurðingum er þú hefur framið að sýstur þínar eru betri en þú. Berð nú og sjálf smán þína, þú sem hefur flutt málsfört fyrir sýstur þínar með sindum þínum, er voru anstikilegri en þeirra, svo þær eru hátíð hjá þér. Skammastu þín því og berðu smán þína fyrir það, að þú hefur sýnt að sýstur þínar eru betri en þú. Ég mun snúa við högum þeirra, högum sótómu og dætra hennar og högum samaríu og dætra hennar. Og ég með snúa við hugum þínum meðal þeirra til þess að þú berir smánt og skammist fyrir allt það eða þú hefur gjört með því orðið þeim til hugfróunar. Og sístu þínar sótoma og dætur hennar skulu aftur komast í sitt fyrra gengi og Samaria og dætur hennar skulu aftur komast í sitt fyrra gengi og þú og dætur þínar skulu aftur komast í þið fyrra gengi. Og þú tókst þér ekki nab sótómu sýstu þinnar í munn á þínum ofdramstögum. Þá eru vonska þín var enn ekki ber orðin. Eins og í þann tíð er dætur etoms smánuðu þig og allar dætur fylista sem óvistu þig úr öllum áttum. Fyrir söllupna þinn og sýfirþingar, fyrir þær hefur þú gjöld tekið, segir dróttinn. Svo segir dróttinn Guð. Ég gjöru við þig eins og þú hefur gjörðt. Þar sem þú hafðir eyðin að engu og röfst sáttmólan. En þó vil ég minnast sáttmóla míns þess er ég við þig gjörði á dögum esku þinnar og binda við þig eilívan sáttmóla. Þá menn þú minnast breytni þinnar og blígðast þín er ég tek eldri sýstur þínar og yngri og gef þær þér svo sem dætur en ekki vegna sáttmóla þíns. Og ég vil binda við þig sáttmólan og þú skalt viðurkenna að ég er drottinn Til þess að minnist þess og skammist þín og ljúkir eigi framur upp munni þínum, sækir blegðunarinnar, er ég fyrirgefð þér allt það sem þú hefur gjörð, segir dróttin Guð. Sautjóndi kafli Gáta um örnin Og orð kom til mín svo hljóðandi. Mansson, ber upp gátu og seg Ísraelsmönnum líking og mæl. Svo segi dróttin Guð. Örnin sá hinn mikli með stóru vangina og löngu flugfjæðirnar, með þykka og margleita fjæðurhamin, fór upp á Líbanon og tók toppin af setrustrénu. Hann braut af efstu brumkvistina og flutti þá til vestunar landsins. Í Kaupmannaborg seti hann þá. Síðan tók hann af gróðri landsins og seti það í sáðland. Hann setti það þar sem nóg vatn var, eins og pílvið. Og það ógs og var það vínvið sem breytist út lágvaksin svo að greina hans sveigðust aftur að honum og rætur hans heldust undir honum. Og er það var orðið að vínviði fekk það kvisti og skaut greinum. En það var annar mikil örn með stóra vengi og mikinn fjadurhamn og sjá vinnfiðu þessi ætu sína að honum og rétti greina sína móti honum til þess að hann skildi vökva hann en ekki reytin sem hann var gróðusettur í og þó var hann gróðusettur í góðri jörð það sem nóg vatt var til þess að skjóta greinum og bera ávostu og verða dýrlegu vinnfiður þú svo segi dróttin Guð Mun það vel gefast? Mun hinn örnin ekki slíta upp rætur hans? og afsnýða águstu hans og öll hans nýsbrotnum blöð vissna og eigi mun þurfa mikla krafta til að neyta eða mannafla við að hafa til þess að kippa hún vöpum rótum nú er hann gróðusettur en mun það vel gefast mun hann ekki skrælna þegar austavendurum fyrir að leika um hann mun hann ekki skrælna í reytnum þar sem hann óks Ráning átunar Og orðróttins kom til mín svolhjóðandi. Segð við hennar þveru úðugu kynnslót. Skiljið þeir eigi hvað þetta á þvíða? Segð þú. Sjá, konungur í Babilón kom til Jérúsalem og tók konungkennar og höfðingja og fór með þá heim til sín til Babilón. Og hann tók einn af konungsættinni og gjörið sáttmóla við hann og tók eigið af honum. En leið tóða landsins hafði hann flutt á burt þess að konúsvaldið vera lítið og eigi geta hafið sig aftur til þess að hann skildi halda sáttmóla þann er hann að gengist undir og sáttmólinn standa en hann hóf uppreist gegn honum og gjörðu sentiment til yggjöftalands eftir hestum og miklu liði. mun það vel gefast mun sá er slíkt gjurir klaklaust afkomast mun sá er rýfur sáttmóla klaklaust afkomast Svo sannarlega sem ég lífi segi drottin Guð Í aðsetur stað þess konungs er hóf hann til konungsdóms hvers sáttmála hann hefur rofið og eð engu haft þann eið er hann vann honum hjá honum skal hann degja í Babilón En fara og mun ekki hjálpa honum í stríðinu með miklum herabla og fjölmunu liði þá er jarð hryggjum verður hleyft upp og víkar þar hlaðni til að bana mörgum önnum Því að hann hefur haft eyðina engu með því rúva rúfa sáttmólan Já, hann seldi til þess hönnsína og gjörði þó allt þetta Hann skal ekki klaklust að komast Fyrir því segir drottin Guðsvo Svo sannarlega sem ég lífi eyðin sem hann hefur unnið mér og þó að engu haft og sáttmólan sem hann gert við mig og þó rúfið muni láta honum í koll koma og ég mun kasta neti mínu yfir hann og hann mun veittu verða í veiðifæri mín og ég mun flytja hann til Babilón og ganga þar í dóm við hann um tryggðarófin er hann hefur í frammi við mér haft og allt úrvala lið hans meðal allra herflokka hans mun fyrir sverði falla og þessum eftir verða munu tvistrast í allar áttir og þér viðurkenna að ég drottinn hefði talað það Svo segi drottinn Guð Ég mun taka nokkuð af topplimi hins hávaksna setrultres og planta því. Af efstu brumkvistum þess muni brjóta eitt grannan og gróður setja hann á háu og gnæfandi fjalli. Á hæðarnjúki Íslaðis muni gróður setja hann og mun fá greinar og byrja ávöxtu og vera dýrlegu setrursviður. Og alls konar vengjaði fuglar muni undir honum búa í fórsæluna á greinum hans munu þeir búa. Og öll trei merkurinnar skulu sjá að ég drottin neyðurlægi heið háa trei og upphef heið láa, lætið græna treið hordna og heið þurra blómkast. Ég drottin hefi sagt það og gjöri það. Átjöndu kafli Sindir feðrana koma ekki neyra börnunum. Og orð drottins kom til mín svo hljóðandi. Hvað kemur til að þér hafið þetta orðtakum í Sæðsland? Þeðirnir áttu svóruvindber og tennu barnana örðu sljóar. Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, skulu þeir ekki framar hafa þetta orðtaki í Ísrael. Sjá, mínar eru sálutnar allar, sál föðurins eins og sál sónarins, mínar eru þær. Sú sálun sem syngar, hún skal degja. Hvers á maður sem er áðvandur og yfkar rétt og réttlæti, sem etur ekki fórnarkjöt á fjöllunum, og hefur ekki augu sín til skurkoða ísæðelsmanna flekkar ekki konu náungasins og kemur ekki nærri konu meðan hún hefur klæðaföll sem engan undir og skilar aftur skuldaveði sínu tekur ekki neitt frá öðrum með ofbeldi sem gefur bröðsitt hungruðum og skilir nakin mann klæðum sem lánar ekki fjegn leigu og tekur ekki vexti á lánsfjeg sem heldur hendi sinni frá því sem rangtir og dæmi rétt í deilumálumanna, sem breytir eftir bóðorðu mínum og varðið til mínar með því að gjöra það sem rétt er, hann er áðvandur og skal vissulega lifa, segir drottinu Guð. En eignist hann ábæltisföllan svo sem útættir blóði og fremur ánglæti, sem ekki fetar í fótspor síns ráðvandaföður, heldur etu fórnarkjöt á fjöllunum og flekkar konun ánga síns Undir okkar volaða og snöyða og tekur frá öðrum með ofbeldi, skilar ekki aftur veði og hefur augusýn til skurkoða, fremur svífurðingar, lánar fjegg leigu og tekur veksti af lánsfjeg, ætti hann að halda lífi? Hann skal ekki lífi halda, af því að hann hefur framið allega þessar svífurðingar skal hann vissulega deyja. Blóðhands komi yfir hann. En eignist hann son sem sér allar þær sindir sem faðir hann stríði og óttast og breytir ekki eftir þeim, etur ekki fórnarkjöt á fjöllunum og hefur ekki augusinn til skurk og þísaðsmanna, flekkar ekki konun áunga síns og hundur okar engan, tekur ekkert veð og tekur ekkert frá öðrum og ápildi, gefur bröðsitt hungruðum og skýlir nækinn klæðum, heldur hendisinn frá því sem rangtir, tekur ekki vextin í fjárlegu Heldur skipanni mínar og breytir eftir bóðurum mínum, sá skal ekki degja sækir miskjörða föður síns, heldur skal hann vissulega lífi halda. En af því að fadir hans hefur beitt kúun og teki frá öðrum með ábeldi og gjörð það sem ekki var gott meðal þjóðarsinnar, þá hlýtur hann að degja fyrir miskjörð sína. Og þá segi þér, hví gældur sonur ekki miskjörðar föður síns? Þar sem þó sonurinn yfkaði rétt og réttlæti, varðvittu öll bóður mín og breytti eftir þeim skal hann vissulega lífi halda. Sá maður sem sindgar hann skal degja. Sonur skal eigi gjalda miskjörðar föður síns og faðir skal eigi gjalda miskjörðar sona síns. Ráðvendni hins ráðvanda skal koma niður á honum og ókvöðleiki hins ókvöðlega skal koma niður á honum. Sá bjargar lífisínu sem hverfur frá syndum sínum. Ef hinn ókvöli hverfur frá öllum syndum sínum sem hann hefur dríkt og heldur öll mín bóðort og yðkar rétt og réttlæti, þá skal hann vissulega lífi halda og ekki degja. Öll hans afbrót sem hann hefur dríkt skulu honum þá eigi tilreiknu verða, vegna ráðvendinnar sem hann hefur yðkað skal hann lífi halda. Ætli ég hafi þóknun á döiða hans ókvölega, segi dróttin Guð, og ekki miklu fremur á því að hann hverfi frá sinni yllu breytni og haldi lífi. En kverfi hinn ráðvandi frá ráðvandi sinni og fremjið það sem rangti er í líkingu við allar þær svífiringar er hin ókvölega í hefi frámið, þá skal öll svo ráðvendni er hann hefur ylkað ekki til álita koma, fyrir það treyðarof er hann hefur sínt og þá sínt sem hann hefur drygt, fyrir þær skal hann deyja. En ef þið segið atferli drottins er ekki rétt, þá heyrið þýr ísarsmenn. Ætti það segi mitt atferli sem er ekki rétt. Ætti það segi fremur yðar atferli sem er ekki rétt. Ef ráðvandum aður hverfur frá, frá ráðvindni sinni og gjöri það sem ráttir, þá lítur hann að deyja vegna þess. Vegna glæps þess er hann hefur framið, lítur hann að deyja. En þegar ókvölegu maður hverfur frá ókvöleik sínum sem hann hefur í frammi haft, og yfka rétt og réttlæti, þá mun hann bjarga lífið sínu. Þegar hann sneri sér frá öllum syndum sínum er hann aðið framið. Fyrir því mun hann vissulega lífið halda og ekki degja. Og þegar Ísarsmenn segja, atferði drottins er ekki rétt, ætti þessi atferði mitt sem er ekki rétt þegar Ísarsmenn. Ætti þessi ekki fremur atferði yðar sem ekki rétt. Fyrir því muni dæma sérhvern yðar eftir breytni hans þegar Ísraels menn segir dróttin Guð. Snúið yður og látið af öllum syndum yðar til þess þær verði yður ekki að fótakepli til hösunar. Varpið frá yður öllum syndum yðar er þeir hafið dríkt í gegn mér og fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda. Því að hversu hann verið þið að deyja, Ísraels Því að ég hef eigið þóknun á dauðan nokkurs manns, segir dróttin Guð. Láttu því af svo því megi lifa. Nýtaundi kafli Ángur ljóð um ungljón og vínvið Kyrja þú upp harmljóð yfir höfningum Ísraels og seg Hvílíku ljóninja var móður þín meða ljónana. Hún lá meða longra ljóna og ól upp ljónskvolpa sína. Og hún kom upp einum á kvolpum sínum, hann varð ungljón. Hann lærði að ná sér í bráð, hann áttu menn. Þá höfðu þjóðunnar útbóð í móti honum og hann var veittur í gröf þeirra og þeir teimdu hann á nasarhing til eikiptalands. En er hún sá að hún hafi breytt heimskulega að von hennar var horfinn, tók hún annan á kvólpum sínum og gjörði hann að ungljóni. Og hann gekk með að ljóna og varð ungljón og hann lærði að ná sér í bráð, hann átt menn. Og hann gjörði margar meðal að ekkjum og eittir borgir þeirra, svo landið fylgdi skelfingu og allt sem í því var vegna öskurs hans. Þá settu þjóður sig móti honum úr hérum umhverfis og kostuðu neti sínu yfir hann í gröð þeirra var hann vittur og þeir drógu á hann ashring í búr og fluttu hann til Babel konungs og settu hann í dýflisu til að rödd hans heyrðist ekki framar og Ísræðs fjöllum. Móður þín var eins og vínviður sem gróðu settu var hjá vatni. Hann var ávastasamur og fjöl greinóttur af vaskunóttinni. Þá spratt fram sterk grein og var veldisproti og ógst hátt upp milli þéttra greina og var frábæðir fyrir hæðarsakir því að ángar hennar voru svo margir Þá var vinnviðinum ríkt upp í heift og varpa til jarðar og austan vindurinn skrældi ávost hans en sterka grein hans skrænlaði eldur eitti henni og nú er hann gróðusettur í eyðimörg í þurru og vasslösu landi og eldur bröst út frá greinum hans sem eitti öngum hans og engin sterk grein var framar á honum engin veldisbroti Þetta eru um harmljóð og voru sungin sem harmljóð. 20. kapli Pretikun um sögu Guðs líðs Á sjöunda árinu, tíunda dag, hins fymta mánadar, komu nokkrir af öldungum Ísraels til að ganga til frétta við drottin og settust niður frammi fyrir mér. Þá kom orð drottins til mín svo ljóðandi. Manson, tala þú til öldunga Ísraels og segfi þá. Svo segi drottin Guð. Þeir eru komni til að ganga til frétta við mig. Svo sannar sem ég lifi vil ég eigi láta þau ganga til frétta við mig, segir drottin Guð. En vil þú dæma þá, vil þú dæma Manson, þá leið þeim fyrir sjónir svífurðingar feðra þeirra og segvi þá. Svo segir drottin Guð. Þegar ég útvaldi Ísrael, vann ég niðjum Jakobs hús eið og gjörði mig þeim kunnan á eikjeftalandi. Þá vann þeim eið og sagði Ég er drottinn guð í þar. Þann dag vann ég þeim eið að því að leiða þá burt af ekipta landi. Til þess lands er ég hefði kannað fyrir þá er flýti í mjólk og hunangi. Það er príði með landana. Og ég sagði við þá Sérkuðiðar varpi burt þeim viðurstigðum er þir hafið fyrir augunum og sörgiður ekki á skurgoðum ekipta lands. Ég er drottin guð En þær voru menn mótsnúnir og vildu eigi hlíða mér. Þeir vörpuðu eigi burt viðurstegum þeim er þeir hæfdu fyrir augunum. Og þeir yfirgávu eigi skurgöð Íslands. Þá hugði ég að úthella reiði míni yfir þá og svala heift minni á þeim í eikyrtlandi. En ég gerði það samt ekki fyrir nafs míns sakir, svo að það skildi eigi vanhelga verða í augum heyðinga þeirra er þeir buggu meðal. Því að augsín þeirra hafði ég gert mig um þeim kunnan til þess að þá burt af eikjeftalandi. Og ég flutti þá burt af eikjeftalandi og letti þá inn í eiðumörkina. Og ég gaf þeim setningar mínar og kunngjörði þeim lög mín þau er maðurneiskan halda til þess að hann megi lifa. Og ég gaf þeim og kvíldadaga mína að þeir væru sambandstákn millir mín og þeirra til þess að mennskildu viðukenna að ég drottinn er sá sem helgar þá en Ísæðarsmenn voru mér mótsnúnir í eðumörginni. Þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum þeim er maðurinskar halda til þess að hann megi lifa og kvíldataga mína vanhelguðu þeir stórum. Þá hugði ég að út hella reyðu yfir þá í eðumörginni til að gjör eða þeim. En ég gjöri það samt ekki fyrir naps mín sakir svo það skyldi eigi vanhelga verða í augum heiðingja þeirra er hort höfða á er ég flutti þá burt. Þá sórju þeim í eyðimörkinni að ég skildi ekki leiða þá inn í landið sem ég hefði gefið þeim og flýtur í mjólk og hunangi. Það er príði með að landana. Að því að þeir höfnuðu lögum mínum og breyttu ekki eftir bóðórnum mínum og van helguðu kvíldardaga mína því að hjarta þeira elti skurgoð þeirra. En ég kendi í brjóstum þá meir en svo ég vildi tortíma þeim og gerð því ekki út af við þá í eyðinmörkinni. Og ég sagði við sonu þeirra í eyðinmörkinni Breytið ekki eftir siðvennum feðra í þar, og haldið þegi lög þeirra og sörgið þeirra ekki á skurgóðum þeirra. Ég er drottin guðiðar, lífið eftir boðorðum mínum og haldi lög mín og breytið eftir þeim og haldið helga kvíldadaga mína og séu þeirr sambandstakn milli mín og í þar, Til þess men menn viðurkenni að ég er drottinn guðiðar. En sínirnir voru mér mótsnúnir. Þeir liðu ekki eftir bóðorðum mínum og hjældu ekki lög mín svo að þeir breyttu eftir þeim sem maðurinn þó á að halda til þessa að hann megi lifa. Fýldardaga mína vann helguðu þeir. Þá hugði ég að úthella hella reyðu yfir þá, að svala heift minni á þeim í eðumörginni. En ég dró höndina aftur að mér og gjörði það ekki, Fyrir napsminsakir svo að það skildi ég vanhelga verða í augum heiðingja þeirra er hortöfðu á er ég flutti þá burt. Þó sór ég þeim í eðmörkinni að ég skildi tvístra þeim meðar þjóðana og dreifa þeim út um löndin að því að þeir heldu ekki lög mín og höfnuðu bóðorðu mínum og vanhelguðu kvíldardaga mína og höfðu ekki augun af skurgóðum feðra sinna. Ég gaf þeim þá og bóðorð sem ekki voru holl og lög er þeim voru til lífslægin. Og ég leið þá sörga sig á fórnagjöfum sínum á því að brenna í eldi alla frumburði til þess að þeim skildi afbjóða svo að þeir skildu kannast við að ég er drottin. Tala þú þess vegna til Ísraels manna, mannsson, og seg við þá. Svo segi drottin Guð. Enn fremur hafa feður í þar smánað með þessu að þeir röfu trúnaðið mig. Þegar ég hefði flutt á henni í landið sem ég hefði heitið þeim með eyði að gefa þeim og þeir komu einhverstaður auga á háa hæð og þétt löfgað tré þá sláturu þeir þar fórnum sínum og báru þar fram hinnar anstikilegu gafir sínar og letu þar þægilegan ilm uppstíga og dreiftu þar dreipi fórnum sínum. Þá sagði ég við þá Hvaða blóðtæð er þetta sem þeir færið upp á? Fyrir því er hún kalluð hæð allt til þessa dags. Segð því við Ísraðsmenn, svo segir drottin Guð. Viljið þeir sörga yður á samhátt og feður yðar og dríja hór með viðustigðum þeirra? Já, með því að bera fram fórnagjafir yðar, með því að láta svonu eða ganga gegnum eld, sörgið þeir yður á öllum skurgóðum yðar allt til þessa dags. Og ég ætti að láta eður ganga til frétta við mig fyrir Ísvæðismenn. Svo sannarlega sem ég lifi, segi drottin Guð, vil ekki láta eður ganga til frétta við mig. Ekki skal það heldur verða sem yður hefur til huga komið, þér hugsið. Ver við erum vera sem aðra þjóðir, sem kynnslóður heiðnu landana og tilbyrðja stokka og steina. Svo sannarlega sem ég lifi, segi drottin Guð, skal ég ríkja yfir yður með sterkri hendi útréttum armleg og fossandi heift og ég mun flytja yður frá þjóðunum og sapna yður úr öllum löndum, þangað sem yður varð fístrað með sterkri hendi útréttum armleg og fossandi heift og leiða yður inn í eðumörkina milli þjóðana og ganga þar í dóm við yður auðliti til auðlitis en svo ég gekk í dóm við feður yðar í ekipta lands svo mun ég ganga í dóm við yður segir drottin Guð Ég með láta yður renna fram hjá mér, undan stafnum og láta yður gangast undir skildugföðu sáttmálans. Og ég skil þá frá yður er gjörðust mér mótsnúnir og röfu trúnaðið mig. Ég vil flytja þá burt úr því landi þar sem þeir dvöldu sem útlendingar. En inn í Ísraðis land skurðu þeir ekki koma, svo að viður kennið að ég er drottinn. En þeir Ísraels menn, svo segi drottinn Guð. Fari hver yðar og þjóni skurgóðum sínum en eftir þetta skulle þeir vissulega hlýða á mig og eigi framar vanhelga mitt heilega nafn með fórnagjöfum yðar og skurgóðum því að á mínu heilega fjalli á fjallan njúki Ísraels segi drottin Guð munu allir Ísraels menn eins og þeir eru margir til þjóna mér Þar mun ég taka þeim náðarsamlega og þar mun ég gyrnast fórnagjöfri og frumgróðafórnir á samt öllu sem til helgið. Ég mun taka eður náðasamlega sem þægilegum ilm þegar ég flyt eður frá þjóðunum og sapna yður úr löndunum þangað sem eður var tvistrað og þá skal ég sína mig heilagan á eður í auksin þjóðana. Og þá skulið þið viðukenna að ég drottin ég leiði eður inn í Ísraðisland inn í landið sem ég sór að gefa feðrum í þar. Þar munið þér þá minnast breytniðar og allra verka yðar er þér sörguðið yður á og yður mun bjóða við sjálfum yður sökum allra þeirra yll er þeir hafi frámið og þeir munu viðurkenna að ég er drottinn er ég að fer svo með yður vegna naps minns en færa ekki með yður eftir í það vondubreitni og í það verkum í sælsmenn segir drottinn Guð Eldur og sverð ógna Jérúsalem og orð drottins kom til mín svo hljóðandi Mannsson, horf þú í suður og lát orðinn streyma mót hátegi stað og spá móti skóginum í suðurlandinu og segðu skógin í suðurlandinu. Heyr orð drottins, svo segi drottin Guð, sjá ég hveiki eld þér sem eða skal hverju grænu tré og hverjum þurrum viði sem í þér er. Eldslógin skal ekki slokna og öll andlið skulu svina af honum frá suðri til norðurs og allir menn skulu sjá að ég drottinn hefur kveikt hann, hann skal ekki slokna. Þá sagði ég, Æ drottinn guð, þeir segja um mig talar hann ekki alltaf í ráðgátum. 21. kapli Þá kom orð drottins til mín svo hljóðandi. Mansson, snú þér í móti Jérusalem og lát orðinn streyma í móti helgidóminum og spá gegn Ísraelslandi og seg við Ísraelsland svo segir Drottinn Sjá ég skal finna þig og ég mun draga sverð mitt úr slíðrum og afmóa hjá þíni ráðvanda og ókvölega af því að ég ætla afmóa hjá þíni ráðvanda og ókvölega fyrir því mun sverð mitt klaupa úr slíðrum á allar menn frá suðri til norðurs og allir menn skulu viðurkenna að ég Drottinn hefi dregið sverð mitt úr slíðrum og það skal ekki framar þangað aftur hverfa. En þú mannsson, stein þungan, með mér þínar engist saman og stein af sári kvöl í augsín þeirra. Og er þeir segja við þig, af hverju steinur þú? Þá seg, yfir freg nokkuri sem svo er að þegar hún kemur mun hvert andlit bráðna, allar hendur verða lémagna, allur dugur dobna og öll knið leysast sundur og verða að vatni. Sjá hún kemur og hún reynist sönn, segir dróttin Guð. Ljóð um sverð Babilons Og orð kom til mín svo hljóðandi. Manson, spá þú og seg. Svo segir dróttin, seg þú. Sverð, sverð er kvest og fækt. Það er hvest til að drepa menn umvörpum. Það er fækt til að það blikið sem elding. Og það var látið burt til fægingar til þess að það er þið hnefað, það var hvest sverðið og það var fægt til þess að það er þið vegandanum í hendur. Hljóða þú og æp, mansson því að það er ætla til höfuðs þjóðminni, til höfuðs öllum höfðingjum Ísraels. Undir sverðið eru þeir seltir á samt fyrir því skal þú slá þér á brjóst, því það er prófrun. Og hvað ef jafnvel sprotin sem virðir vettugi verður eigi framar til, segir drottin Guð. En þú mannsson spá og klappa lófum saman, tvísvar já þrísvar skal sverði sveiplast. Það er sverð hinn að vegnu, sverð hins mikla mandróps er svífur kringum þá. Til þess að hjörtu skjálfi og hinir er föllnu verða margir hef ég sett sverð mandrópsins við öll hlið þeirra. Sverðið er gjört til þess að lyftra hvest til þessa að Snýð þú til hægri, bein þér til vinstri, hvert sem eggfin er snúið. Þá skal ég og klappa lófum saman og svala heift minni, ég drottinn hefi talað það. Konungur Babilóns á vegamótum Þá kom orð drottinn til mín svo hljóðandi. En þú mannsson, takk til tvo vegu er sverð Babil Konungs skal fara Þeir skolu báðir líkja frá sama landi og sett leiðarvísi þar sem vegurinn hefst heim að hvori borg til þessa að sverði komi yfir Rappa höfuðborg Ammonita og yfir Júta og Jérúsalem í þjum miðju Því Babil konungur stendur á vegamótum þar sem báðir veginnir hefjast til þess að leita viðfréttar Hann hristur örfarnar spyr húsgóðin skoða livrina Í hægri hendi hans er hlutur Jérúsalem. Hann skal reisa að víghrúta, opna munnin með ópum, láta hera upp gjalla. Reisa að víghrúta, gekk hlýðunum, upp jarðhrygg, hlaða víggarða. Og þeim virðist það lígifrétt. Þeir hafa unnið hérna helgustu eða en hann minnir á miskjörð þeirra til þess að þeir verið teknur höndum. Þeir því segi drottinn Guð svo. Með því myndi á miskjörð íðar, er trúróf íðar var opinberð, svo sindir íðar urðu berar í öllu aðtæfi íðar. Með því hann myndi yður á, skulu þér vera teknur höndum þeirra vegna. En þú, dauða dæmdi guðleysingi, höfðingi Ísraels, hver stagur er komin, þá er tími endasektarinn að rennur upp, svo segir drottin guð. Burt með höfudjásnið, niður með kórónuna. Þetta skal ekki lengur vera svo upp með þið lága, niður með þið hága að rústum, rústum, rústum vil ég gera allt Þetta ríki skal ekki heldur vera til unns á kemur sem hefur réttin og ég hef ég gefið honum Sverd Babilons gegn Ammonítum En þú mannsson spáð þú og seg Svo segi drottinn guðum Ammoníta og smánað þeirra Sverð Sverd er dregið úr slýrum fækt til að breytja niður til að láta eldinga leiftra en þér bóðuðu menn hjekóma sínir og fluttu þér líis bátóma til þess að setja þá þá hálsina döðadæmdu guðleisingja hver að dagur er komin þá er tími endasektarinn að rennur upp slíðra það aftur ég skal dæma þig á þeim stað þar sem þú ert skapaður í því landi þar sem þú ert upprunnin og ég skal úthetla yfir þig reyði minni og blása á þig mínum heiftarlóga og selja því hendur dýrslegra manna, glötunar smiða, Eldsmatur skal þú verða. Blóði þínu skal útelt inn í landinu, þín skal eigi framar minst verða. Ég, drottinn, hefði talað þetta. Tuttúast og annakabli Jérúsalem hinn blóðseika borg og orðrottins kom til mín svo hljóðandi. Þú, mannsson, vilt þú dæma? Vilt þú dæma hinn að borg? Leið henni þá fyrir sjónir allar svífurðingar hennar og seg. Svo segi drottinn Guð. Ó, borg sem útelti blóði innan borgavekja sinna, til þess að tími hennar kæmi og gjörði sér skurgoð til þess að sörga sig. Fyrir blóðið sem þú hefur útelt er þú seg orðin og fyrir skurgoðin sem þú gjörðir er þú órhin orðin. Þú hefur flýtt fyrir degið þínum og ævilók þín eru komin Þess vegna gjur ég þig að háðung með þjóðanna og að atlægi allra landa. Þeir sem eru nálægt þér og þeir sem eru langt frá þér munu hæða þig. Þú borg með flekkað mannord, full af róstum. Sjá höfðingjar Ísraels sem í þér búa útælla blóði hver sem betur getur. Hjá þér eru fadrin og móðrin fyrirlitin. Við útlendinga beita menn kúun í þér munalýsingja og ekkur undiróka menn hjá þér. Þú fyrir fyrirlítur helgidóma mína og vanhelgar kvíldardaga mína. Hjá þér eru bakmælismenn sem koma mandrápum til leiðar. Hjá þér eta menn fórnarkjöt á fjöllunum. Menn fremja sörlifnað í þér miðri. Hjá þér bera menn bleiðan föður síns. Hjá þér nöðga konum sem óhreinar eru vegna tíða. Einn fremur svífurðu með konu náunga síns. Annar flekkar tengdadóttur sína með sörlufnaði og enn annar nauðgar hjá þér sístur sinni, dóttur föður síns. Men þykja mútur hjá þér til þess að útela blóði. Þú hefur tekið fjárlegu og veksti og haftan að náunga þínu með ofríki en mér hefur þú glemt, segir drottinn Guð. En sjá, ég slæ höndum saman yfir því rangfengna fjöð sem þú hefur dregið þér og yfir blóðskuld þeirri sem í þér er. Munn kjarkur þinn standast og hendur þínar halda styrkar þegar þeir daga að koma er ég tek þig fyrir. Ég drottinn tala það og munn framkoma það. Og ég munn tvístra þér með að þjóðana og dreifa þér út um löndin og gjörsamlega uppræta óhrænleik þinn úr þér. Og þú skalt vanhelgu verða í auksín heiðingjana og þú skalt viðukenna að ég er drottinn. Bræðsluopnin Og orðróttins kom til mín svo hljóðandi. Mansón, Ísraelsmenn eru orðnið fyrir mér eins og sori. Þeir eru allir eins og eir og tinn og járn og blí í breðslófni. Þeir eru orðnir svora silfur. Fyrir því segi drottin Guðu svo. Af því að þeir eru allir orðnir að svora þá vil ég sapna þau saman í Jerusalem. En svo sylfur og eir og járn og blí og tinn er látið saman inn í bræðslófn til þess að blása eldi að því og bræða það, þannig mun ég sapna saman í reyði minni og græmi og láta yður þar inn og bræða yður. Og ég mun stefna þau saman og blása að eldi í græmi minnar, svo þér skolu bráðna þar. En svo silfrið er brætt í bræðslófnunum, svo skolu þér bráðna í borginni og þá muni þér viðukenna að ég að drottin við útelt reyði minni yfir yður og orðrottins kom til mín svo hljóðandi Þú mannsson, segfið hana Þú ert eins og land sem ekki ringdi á sem eigi var vökvað á degi reyðinar en þjóðhefingar þess voru í því sem öskrandi ljón er rýfur sundur bráðsína mannslífum hafa þér eitt eignir og dýrgripi hafa þér tekið og fjölgað ekki um í landinu Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína Þeirra var engan mun gjört á því sem heilagt er og óheilagt og eigi frætt menn um munin á óheinu og reynu og þeirra var lokað augum sínum fyrir kvíldatögu mínum Svo ég vanhelgaðist meðal þeirra Yfir menn hennar voru í henni eins og sundurrífandi vargar og hugsuð ekki um annað en að útella blóði og eigða mannslífum til þess að afla sér skróða. gróða. En spáminn hennar ríðu á kalki yfir þá með því að bóða þeim hegóma sínir og flytja þeim lígisbátama og segja Svo segi dróttinn guð þótt dróttinn hafi ekki talað. Landslíðurinn hefur haft kúun og rán í frammi þegar var undirókað volaða og snauða og kúað útlendinga á nokkurs réttar. Og ég leitaði að einhverjum meðal þeirra er hlaðavildi garð eða skipa sér í skarðið móti mér landinu til varnar til þess að ég legði það ekki eiði en ég fann engan. Þá útiheld ég reyði minni yfir þá björ eitti þeim með eldi gremi minnar og ég leitt aðhafi þeirra koma þeim í koll, segir drottin Guð. 23. kapli Dæmisaga um Samaríu og Jérúsalem Og orðróttins kom til mín svo hljóðandi. Mansson Konur voru tvær, dætur sömu móður. Þær fröndu hórdóm í Egyptalandi. Þær hóruðist í æsku. Þar leti þær þukla um brjóst sér og þar fóru menn höndum um megarbarm þeirra. Hinn eldri hétt Óhóla og systri hennar Óhólípa. Og ég eignaðist þær báðar og þar ólu sonu og dætur og Óhóla hefð síðar Samaria og Óhúlípa Jérúsalem. En Óhóla tók fram hjá mér og brann af gyrn til frýra sinna, til assyringa hinna nabntóguðu, sem klættir voru bláum purpura, jartlar og landstjórar, allt saman fríðir æskumenn, rittarar rýðandi hestum. Og hún helgaði þeim hóranni sínar öllum úrvalsmönnum assyringa, og hún sörgaði sig á skurgóðum allra þeirra er hún brannaf gyrn til. Þó lét hún ekki af hórunum sínum frá eikjeftalandi því að þeir höfðu leigið með henni í ungdæmi hennar og farið höndum um meyjarbarm hennar og held yfir hana hóran sinni. Fyrir því seldi ég hana í hendur friðasinna, í hendur assyringa er hún brannaf gyrn til. Þeir beruðu blíðan hennar, tóku burt svona hennar og dætur og vógu hana sjálfa með sverði, svo hún var öðrum konum til viðvörunar og framkvæmdi þannig refsidómin á henni. En þótt sístir hennar, óhullýpa, sæi það, þá var hún þó enn frekari í lostanum og drígði enn meiri sörlifnað en sístir hennar. Hún brann af gyrn til assyringa, naftóðara jarla og landstjóra sem voru frábælega próbúnir, til rittara sem riðu hestum, allt saman fríðir æskumenn, og ég sá hversu hún sörgaði sig. Eitt og þið sama var hátalega bekja þeirra sýstra. En hún held áfram að dríja hórtum og er hún sá menn dregna á vekk, myndir af kaldum, málaða með mennju, gyrta beltu um lendar, með vefjörhöttu um höfuðin, alla saman hérna hermannlegustu, mynda af Babilón mönnum, en ætland þeirra í kaldeja þá brann hún af gyrn til þeirra, er hún leit þá augum og gjörðu sendumenn til þeirra til kaldegu. Og Babilóniumenn gengu inn til hennar til ástarsamlags hana og flekkuðu hana með sölufnaði sínum og hún sörgaði sig á þeim. Þá snýri sál hennar sér frá þeim og hún framtið sölufnað sinn berlega og beraði blígðan sína. Þá snýri sál mín sér frá henni eins og sál mín hafði snúið sér frá sístur hennar. En hún var enn frekari í hórdómi sínum með því að hún myndist æskutaga sinna Þá er hún fram til sörlufnað á Egiptalandi og hún brann af gyrn til friðlað þeirra sem voru eins hreðumiklir og astnar og guðsan úr þeim sem úr stóðhestum. Og þú saknaðir sörlufnaðar æskuð þinnar, þá er Egiptar fóru höndum um barðinn og þukluðum meyjarbrjóstinn. Fyrir því óhulípa, svo segi drottin Guð, sjá ég mun egna friðlað þína upp móti þér, þá er sál þín hefur snúið sér frá og láta þá veitast að þér úr öllum áttum Babilónu og alla kaldiga Pekot, sjóa og kóa og alla assyringa með þeim allt saman fríðaæskumenn jarla og landstjóra tóma liðsfóringja og nafntógaða menn rýðandi hestum og þeir munu koma í móti þér úr norðri með vögnum og hjólum og liðsapnaði margra þjóða törgu, sköld og hjálm munu þeir setja upp í móti þér ringin í kring og ég mun leggja fyrir þá málið og þeir skurðu dæma þig eftir sínum lögum og ég mun snúa vandlæting minni gegn þér og þeir munu fara grimmilega með þig þeir munu skera að þeir nef og eiru og það sem eftir verður af þér skal fyrir sverði falla svona þína og dætur mun þeir hafa á burt og það sem eftir verður af þér mun einast í eldi og þeir munu færa þig að klæðum og taka þeir skarkripu þína og ég vil gjöra enda á sörlupnaði þínum og hortum þínum frá ekipta svo að þú hefir eigi framar augu þín til þeira og hugsað eigi framar um ekipta Svo segi drottinn Guð Sjá, ég mun selja þig á vald er þú hatar á vald er sál þín hefur snúið sér frá og þeir munu fara hatursamlega með þig og hafa á burt allan ablað þinn og láta þig eftir nakta og bera Og þá mun vera flett ofan af þinni hórgjörnu blygðan, lauslætið þínu og sörlefnaðið þínum. Svo mun með þig farið af því að þú eltir þjóðirnar fyrir þá sök að þú sörgæði þig á skurgóðum þeirra. Þú hefur gengið götu sístur þinnar. Þessugnar rétti að þér byggar hennar. Svo segir drottin Guð. Þú skalt drekka byggar sístur þinnar, hinn djúpa og víða sem tekur svo mikið. Vímu og hörmung skalt þú fyllast. Bykar hryllings og skelvingar, Bykar samarju systur þinnar. Og þú skalt drekka hann og tæma og södra drekjarnar og sundurífa ífa brjóstinn af því ég hefði talað það, segi drottin Guð. Fyrir því segi drottin Guð svo. Sökum þess að þú hefur gleymt mér og varpa mér aftur fyrir bak þér, þá þú nú og gjöld taka fyrir lauslæti þitt og sörlufnað. Og drottin sagði við mig. Manson, vilt þú dæma óholu og óholýpu? Leith þeim fyrir sjónir svífriðinga þeirra, hversu þær hafa hórdóm dríkt og flekkað hendur sína með blóði og hversu þær hafa dríkt hórdóm með skurgóðum sínum og jafnvel áttu sonu sína er þær fættu mér ganga í gegnum eld þeim til fæðslu. Ennfremur gjörðu þær mér þetta. Þær sörguðu samadaginn helgidómin og vanhelguðu kvildataga mína. Og þegar þar slátruðu sonum sínum skurgóðunum til fórnar, gengur þar sama daginn inn í helgidóminn til þess að vanhelga hann. Já, slíkt höfðust þær að í mínu heilega musteri. Þær sendu eftir mönnum er koma fjarlægum löndum og er sendið maður hafi verið gjörð til þeirra komuð þeir. Þeirra vegna laugaðir þú þig, barst lit í augu þér og bjóst þig í skart. Síðan settist þú á veglegan kvílubekk fyrir framan hans stóð upp borð og áþá lagði þú reykelsi og ólifuolju ólifu mína og með hávarum söng kvíldu þeir á bekknum og auk mannana úr mannfjöldanum var komi með Sabea og reyðumörkinni þeir spendu armbaugum um handleiki kvennana og settu dýrlega kórona á um höfu þeirra þá sagði ég muninn útslitna endrija hórtum Munu menn enn hórast með henni og menn gengu inn til hennar eins og gengið inn til hórkonu. Þannig gengu þeir inn til óholu og óholípu sörlífis kvennanna. En réttlátur menn munu dæma þær sama dómi og hórkonur eru dæmdar, og þær konur er úthellar blóði, því að hórkonur eru þær og hendur þeirra eru blóði flekkaðar. Svo segir drottinn Guð. Mannsapnaður sé gjörður að þeim og þær framseldar til mistyrmingar og rána. Mannsapnaðurinn skal lemmi þær gróti og hökva þar sundum með sverðum sínum. Svonu þeirra og dætur skulum menn drepa og brenna hústar í eldi. Þannig vil ég útrýma sörlufnaðinum úr landinu til þess að allar konur láti sér að kenningu verða og breyti ekki eftir dæmi yðar. Og menn munur láta sörlufnað yðar koma niður á yður. Og þér skuluðu gjalda þér að synda eða að við framið með skurrgóðum yðar. Til þess að þér viðurkennið að ég er drottin Guð. 2004. kapli Líking um umsátur Jérúsalem Og orðrottins kom til mín nýjunda árið, tíunda dag, hins tíunda mánaðar, svo hljóðandi. Mansson, skrifa þú upp hjá þér þennan dag, emmitt þennan dag. Emitt í dag hefur Babel konungur ráðist á Jérúsalem. Flið því henni þveruðuðu kynstóð líking og segi þá. Svo segi drottin Guð. Set upp pott, set upp og hell vatni í hann. Lát kjötstikkin í hann, öll bestu stikkin, lærin, bóana, fyll hann úrvalsbeinbitum. Tak þau af úrvalskindum og legg einni skýð undir pottin. Látt sjóða á kjötstikjunum, beinbítarnir, sáðna þegar í honum. Fyrir því segir drottinguði svo. Vei henni blóðsegu borg. Potturinn með riðfleikjunum sem riðfleikjunni gengu ekki af. Allt hefur verið fært upp úr honum, hvert stikkið eftir annað, án þess að varpa hlutum um þau. Því að blóðið sem hún hefur útelt er enn inn í henni. Hún hefur látið það renna og bera klettana. Ekki held því á jörðina til þess að helja það móldu. Til þess að sína heift og koma fram hemmt hef ég látið blóði sem hún hefur útelt renna á beraklettana til þess að það skulu eigi hulið verða. Fyrir því segi dróttin Guðið svo. Vei henni blóðsöku borg. Já, ég vil gera eldgróðina stóra. Drag saman mikinn við, kveik upp eldin, sjóð kjötið vandlega. Látt súbuna sjóða svo að beinin brenni, sett síðan tóman pottin á glæðurnar til að hann hitni og eirinn í honum verði glóandi og óhrinnindin sem í honum eru renni af og rýð hans eyðist. Alla fyrirhöfn hefur hana engu gjörð því að þið mikla rýð gekk ekki af honum í eldinum sögum lauslættis sauruleika þins. Af því að ég hefur reyndar hinsa þig en þú varst eigir heitt af sauruleik þínum Það skal þú ekki framar verðar heitt, unns ég hefði svalað heift minna á þér. Ég, drottinn, hefði talað það. Það kemur og ég framkvæmi það. Ég læt ekki undan draga, ég vægi ekki og ég læt mig einskis yðra. Eftir beitni þinni og eftir gjörðum þínum dæmi menn þig, segi drottinn Guð. Raunis bámannsins eru tákn. Og orðrottinn kom til mín svo hljóðandi. Manson, ég mun taka yndi augna þinna frá þér með skyndilegum dauða. En þú skalt ekki kveinan ég gráta og eigi skuli þér tár á augu koma. Andvarpa þú í hljóði, við haf ekki ert dánar kvein. Set vefjörhöttin á þig og lát skóðin á fætur þér. Þú skalt ekki hýlja kammtinn og ekki neita sorgarbröðs. Og ég talaði til ísins um morguninn en um kveldið dó kona mín og ég gjörði eftir eins og mér hefði verið skipað. Þá sagði fólki við mig, Viltu ekki segja ás hvað þetta og þýða, að þú hagað þið svo? Ég svaraði þeim, Orðrottins kom til mín svo hljóðandi, segðið Ísraelsmenn, Svo segi drottin Guð, Sjá, ég mun vanhelga helgidómin, yðar mikla ofdramsefni, yndi augna yðar og þrá sálar yðar. Og sínir í þar og dætur, ef þeir hefði skilið þar eftir, munu falla fyrir sverði. Þá munu þeir gjöra eins og ég hefði gjörðt. Þá munu þeir ekki hilja kampiðar og ekki neita sorgar bröðs. munu hafa vefjörhöttin og höfðinu og skóna á fótunum. Þeir munu ekki kveinan í gráta, heldur vestlast upp vegna miskjörða í og andvarpa hver með öðrum. Þannig mun Ezekiel verða yður til tágts. Með öllu svo sem hann hefur gjört munu þér og gjöra, er það byrja höndum, og þá munið þér viðukenna að ég er drottinn guð. En þú mannsson, vissulega mun þann dag er ég tek frá þeim varnavirkið þeirra, hinn dyrlega unað þeirra, yndi augnað þeirra og þrá sálar þeirra, sonuð þeirra og dætur. Þann dag mun flóttamaður til þín koma til þess að gjöra það heyrinn kunnugt. Á þeim degi mun munur þinn uppljúkast um leið og munur flóttamannsins og þá mun tala og ekki framar þegja og þá mun vera þeim til táks og þeir munur viðukenna að ég er drottin. Gegn öðrum þjóðum 25. kapli Gegn amonítum Og orð kom til mín svo hljóðandi Mansson Snú þér að amonítum og spá gegn þeim Og segi við Ammonita Heyrið orð drottins guðs Svo segi drottin guð Að því að þú hlakkaðir yfir því að helgidómur minn var vanhelgadur og yfir því að Ísraëls land var í eidilagt og yfir því að júta menn urðu að fara í útleg Sjá fyrir því gef ég þig austur til egnar að þeir seti sín í þér og reisi búðir sínar í þér Þeir munu eta ávöxtu þína og þeir munu drekka mjólk þína Og ég vil gjöra rappa að beiti fyrir úlvalda og land ámónýta að fjárbóli til þess að þér viðurkennið að ég er drottinn. Því að svo segi drottinn Guð að því að þú klappaði lofið lofa og stappaðið með fætinum og fagnaðið með fullri fyrirlitningu í hjarta yfir Ísraðislandi, sjá fyrir því rétti út höndmína í móti þér og læti verða heiðingum að herfangi og afmáði þig úr tölu þjóðana og týni þér úr tölu landana. Ég vil tortíma þér til þess að þú viðurkennir að ég er drottin. Gegn Móabítum Svo segi drottin Guð að því að Móab segir Sjá, júdalíður er eins og allar aðra þjóðir. Sjá, fyrir því opna ég hlýðar Móabs. Til þess að landið verði borgalöst, missi borgi sínar allt til hennar ystu, príði landsins. Biet, jésímót, balmeón, og kyrja tægjum. Östur byggjum gegði það til egnar í viðbót við land Ammoníta til þessa að Ammoníta verði eigi framar minnst meðal þjóðana. Og ég mun framkvæma refsödóma í móab til þess að þeir viðurkenni að ég er drottin. Gegn etumítum. Svo segi drottin Guð. Af því að etum hefur breytt við júta menn af mikilli hefnigirni og miskjört stórlega með því að hefna sín á þeim Fyrir því segir drottinn Guð svo. Ég vil rétta út hönd mína gegn Edom og eigða þar mönnum og fjenaði og gjöra landið að auðin. Frá teman allt til detan skulu þeir fyrir sverði falla. Og ég fel líð mínum Ísrael að framkvæma hend mín á Edom. Svo þeir farið með Edom, sangkvæmt reyðiminni og heift og hann fá að kenna á hendminni, segir drottinn Guð. Gegn fylistum. Svo segir drottinn Guð. Af því að fylistar síndu að sér hefnigýrni og hemdu sín með fyrirlitning í hjarta, higgjandi á tórtíming með ævarandi fjandskap, fyrir því segi drottinn Guðsvo. Sjá, ég mun rétta út höndmína gegn fylistum og útrýma kretum og eiga þeim sem eftir er á sjávarströndinni. Og ég mun koma miklum hemdum fram á þeim með grimmilugum hýrtingum til þess að þeir viðukenni að ég er drottinn. Það er ég sem að hefndmína koma fram á þeim. 2007. kefli Gegn Týrusborg En á 11. árinu, hinn fyrsta dag mánarins, kom orðrottins til mín svo hljóðandi. Mansson Af því að Týrus hlakkaði yfir Jérusalem og sagði Nú er þjóðar hliðið brotið upp, hefur opnast að mér, nú vil ég fylla mig en hún er komin í auðin, fyrir því segir drottinguð svo. Sjá ég skal finna þig, Týrus. Ég skal leiða í móti þér margar þjóðir, eins og þegar hafið lætur öldur sínar að streyma. Það skulu brjóta múra Týrusar og rífa nýður turna hennar og ég mun sjálfur sópa burt öllum jarðveg af henni og gjöra hana berum kletti. Hún skal verða að þerri reyt fyrir fiskinnit út í hafinu þegar ég hefði talað það, segir dróttin Guð. Og hún skal verða þjóðunum að herfangi en dætur hennar sem í henni eru skolu dætnar verða með sverði til þess að þær viðurkenna ég að dróttin. Því að svo segi dróttin Guð sjá ég leiði nebukatresar konungi Babel konung konungana gegn Týrus og Norðri með hestum, vögnum, ritturum og mannsöfnuði margra þjóða. Hann mun drepa dætur þínar á landi með sverði hlaða víkarða gegn þér hleypa upp jarðrið gegn þér og reisa skjöldu í móti þér og hann mun hleypa vígrút sínum á múra þína og rífa niður turna þína með jártólum sínum af merð hesta hans mun þú hulinn verða jóreyk og múra þínu mun okkur nötra af gnýrítaranna, hjólanna og vagnanna þegar hann fer inn um borga hlýð þín eins og þegar að farið er inn í hertekna borg með hófum hesta sinna mun hann tróða sundur öll stræti þín líðinn mun hann brýtja nýður með sverði og þínar voldugu sólur munur hrapa til jarðar. Og þeir munur ræna auð þínum og hrifsa burt kauperið þinn, bróta niður borgarveikið þína, rífa nýður þín dýrlegu hús, og varpa á sjó út húsagrótinu, viðnum og rofinu. Ég skal læja klið ljóða þinna, og hljómur hartna þinna skal ekki framar heyrast. Og ég skal gera þig að berum kletti. Þú skalt verða þerri reitt fyrir fiskinet, Þú skalt aldrei framar endur eist verða. Því að ég drottin hefði talað það, segi drottin Guð. Svo segi drottin Guð um Týrus. Munu ekki eigarnar gnötra við dynkin af hrunu þínu. Þá er henni vegnu stynja, þá er sverðið brýtjar fólkið neyður í þér. Og allir þjóðhöfðingar við hafið munu stíga neyður af hásætnum sínum og leggja af sér skikju sínar og fara úr lirklæðum sínum. Þeir munu íklæðast skelfingu. Þeir munu setjast á jörðina, þeir munu vera sír hættir og sem aktofa þín vegna. Og þeir munu hefja upp harmljóð yfir þér og segja um þig. Hversu ert þú eitt horfin frá hafinu, þú vegsamaða borg, sem voldu varst á hafinu, hún og íbúar hennar, sem skutu skelg í bringu öllum nábúum sínum. Nú nöðra sælöndin á degi falstins og eigjarnar í hafinu eru skelgdar yfir aðdrifum þínum. Fyrir því segi drottin Guð. Þegar ég gjöru þig að eitri borg eins og þær borgir sem óbyggðar eru, fyrir ég læt hafsjóinn streyma yfir þig, svo hinn miklu vötn hiljið þig, þá steipi ég þér niður til þeirra sem hornir eru í gröfina til manna frá fyrri tíðum. Og ég býð þér stað í undirheimum eins og ævarkömlum rústum, hjá þeim sem ofan eru farnir í gröfina til þess að þú verðir ekki framar byggð og standir ekki framar á landi lífandi manna. Ég sel þig á vald vofefilegri glötun og þú mönt farast. Þín mun vera leitað en þú mönt aldrei finnast til eilíðar, segir drottin Guð. 27. kapli Ángur ljóð um eyðingu týrusborgar Og orð kom til mín svo hljóðandi. Þú mannsson, hef upp harmljóð um týrus, Og segð Týrus, sem líkur við víkurnar og rekur verslun við þjóðurnar til margra eilanda. Svo segi drottin Guð. Týrus, þú hugsaðir, ég er algjör að þegurð. Landsvæði þitt er út í hafinu, þeir reistu þig af að gjörð þig aðdáanlega fagra. Af kýpreistrám frá senýr gjörðu þig alla innviði þína. Þeir tóku seturus frá Lípanon til að gjöra af siglutréð þitt. Árar þínar gjörðu þeir úr eikittrámf á basan. Þyljötna gjörðu þeir úr burksviði frá eigum kitta og greiftu inn í þær fílabein. Glitt og vilín frá eikittalandi var það sem þú breyttir út til þess að hafa það að veifu. Tjöld þín voru úr bláum og rauðum purpura frá Elísaströndum. Sýtoningar og arvatnbúar voru hásetar hjá þér. Hinn er kænustu menn sem til voru hjá þér, Týrus, voru stýrimenn þínir. Fyrir frá Gebal og listkænir menn þaðan voru þeir sem gjörðu við lekan á þér. Öll hafskip og áhef þeirra kom til þín til að kaupa vartning þinn. Menn frá Paras, Lút og Pút voru í þínum, sem hermen þínir. Skjöld og hjálm festu þeir upp hjá þér, þeir, þeir gjörðu þig veglega. Arvat og herð voru umkverfis á múrum þínum og gamatar í turnum þínum. Þeir festu skjöldu sína upp á múra þína ringin í kring. Þeir gjörðu þið aðdálega fagra. Tarsis áttu kaupskap við þig af því að þú áttu gnot allskonar kaup eiris. Silfur, járn, tín og blí fluttu þeir á kauptorg þitt. Javan, túpal og mesek keftu við þig mannsmenn og eirilát fluttu þeir til kaupstefnu þinnar tókarmenn fluttu áburða hesta reiðhesta og múl á kauptorg þitt rótusmenn keyptu við þig margar eigjar voru þínir kaupnauðar fílsbein og íbein við greittu þeir þér í skatt aram átti kaupskappi við þig sökum þess að þú óttir gnótt iðnvarnings karbunkul rauðan purpura glitvefnað Íssus, Kóratla og Jaspís fluttu þeir á kaup torg þitt. Júta og Ísraðsland keftu við þig. Kveiti frá minnít, vaks, hunang, olju og balsam fluttu þeir til kaupstefnu þinnar. Damaskus áttu kaupskap við þig um þinn markháttuða innvarning af því að þú áttu gnottaf allskonar kaupeyri um vín frá Helbón og Ull frá Sahar og vín frá Úsal fluttu þeir á kaup þitt. Smíðað járn, kanelvíður og ilmreir kom til kaupstefnu þinnar. Detan verslaði við þig, með söðul áklæði til að rýða á. Arabar og allir höfðingjar keters voru kaupnöytar þínir. Þeir seldu þér lömb, hrúta og hafra. Kaupmenn frá Sapa og Raema keftu við þig. Hinnar bestu kryddjurtir allskunar dýrindi steina og gull fluttu þeir á kauptorg þitt. Haran, Kanni og Eden voru kaupnættar þínir og Assyrija og öll metja kefti við þig. Þeir vestu við þig skallklæði með skikkir og bláum purpura og glitopnar og með opnar ábreyður marglitar og með snúnar og fastundnar snúrur á sölutorki þínu. Tarsis knerrir fluttu vöruð þínar og þannig fylltir þú þig og varst mjög hlaðin út á hafinu. Þeir er éru þér, fluttu þig út á rúmsjó. Austanvindurinn braut þig í spón út á miðju hafi. Auða við þín, kaupirir þín og vörur þínar, hásetar þínir og stýrimenn, þeir sem gjörðu við lekan á þér og þeir sem seldu vörur þínar og allir hermenn þínir sem í þeir eru og allur mannfjöldin sem í þeir eru mun sökva í hafið þann dag er þú ferst. Af hljóðum stýrimanna þinna munu öldudjúpinn skjálfa Þá munu allir þeir á árum halda stíga af skipum sínum, hásetatnir, allir stýrimenn og sjónum munu ganga á land. Og þeir munu æpa hástöfum yfir þér og hljóða sáran og auðsa moldu yfir höfuð sér, velta sér í ösku. Þeir munu raka á sig skalla þín vegna og girðast hæru sekk og gráta yfir þér kvíðafullir í sári hrygð. Og þeir munu hefja upp harmljóð um þig og harma þig. Fyrvar sem týrus er nú er í eiði lögð út í hafinu. 27. kafli Tegar varningur þinn kom að sjónum, metta er þú margar þjóðir, með nótt auðlega þinnar og kaupirist hins auðgæðir þú konunga jörðarinnar. Nú liggur þú brotin á hafinu í djúpum hafsins, varningur þinn sökk og allur mannfjöldin sem í þeir var. Allir þeir sem strandlendin byggja eru aktofa yfir þér og konungum þeirra blöskra svo að ásjónur þeirra blikna. Vestlunar menn þjóðana blístra að þér. Þú fórst vofiðlega og ert eiliflega horfin. 28. kapli Gegn konungi Týrusborgar og orðróttins kom til mín svo ljóðandi. Mansson Segð tignarmönnum í Týrus. Svo segði drottinn Guð. Að því að hjarta þitt var hrókafullt og að því að þú sagðir ég er Guð. Ég sit í Guðahásæti, mitt úti í hafi, þar sem þú þó ert maður og engin Guð, en leist á þig eins og Guð. Já, þú varst vitrar en Daniel, ekkert hulið var þér og myrkt. Með speki þinni og hikkindum aflaðir þú þér auðafa og safnaðir gulli og sylfri í fjiðhýrslur þínar. Með visku viskugnótt þinni, með verslun þinni, jókstu auða við þín, og hjartað þitt var hróka fullt af auðaðum. Fyrir því segi drottinn Guð svo. Af því að þú leist á sjálfa þig eins og Guð, sjá fyrir því leit ég útlenda menn yfir þig koma, hinnar grimmustu þjóðir. Þeir skulu bregða sverðum sínum gegn snildar fegur þinni og vanhelga príði þína. Þeir munu steypa þinn yfir í gröfina og þú munt deyja döyða hens voppitna úti í hafi. Hvort mun þú þá segja, ég er guð? Frammi fyrir banamanni þínum, þar sem þú ert þó maður og engin guð á valdi veganda þins. Þú skalt deyja döyða óumskoruna manna fyrir hendi útlendinga, því að ég hefði talað það, segi drottin guð. Og orð drottins kom til mín svo hljóðandi. Mansson, Hæf upp harm ljóð yfir konunginn í Týrus og seg við hann. Svo segir drottinn Guð. Þú varst í mynd innsiglu shrings, fullur speki og fullkominna fegurð. Þú varst í eten, aldingarði Guðs. Þú varst takin allskonar dýrum steinum. Karniol, tóbas, jaspís, krísólít, sjóam, óníx, safír, karbunkul, smarað. Og umgjörði þínar og útflúr var gjörðt af gulli, dæginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hefði skipa þig verndarkerup, þú varst á hinu heila á góðafjalli, þú gegst innan um glóandi steina. Þú varst óafinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú var skapaður, þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Fyrir þína miklu verslun fyllti þú þigir innra ofríki og syngaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt af góðafjallinu og tortímti þér, þú verndar kér úp, burt frá hinum glóandi steinum. Hjarta þitt var hróka fullt af fegur þinni, þú gjörði speki þína að engu vegna að viðhafna ljóma þímns. Ég varpaði þér til jarðar, ofurseldi þig konungum, svo þeir mættu horfa næju sína á þig. Með hinnum örgum miskjörðum þínum, með hinnum óráðvendu kaupverslum þinni, vanhelgaði þú helgitóma þína. Þá leti ég eld út brjótast frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þiga að ösku á jörðinni í auðsinn allraðir sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig voru aktu ofa yfir þér. Þú fórst þú vóveiflega og ert eiliflega horfinn. Gert Og orðróttins kom til mín svo hljóðandi. Manson Snú þér að sýtón og spá gegn henni og seg. Svo segi drottin Guð, sjá ég skal finna þig sýtun og gjöra mig veksamlegan í þeir miðri til þess að þeir viðurkenni að ég er drottin, er ég framkvæmur efseudóma í henni og auglísi heilaleikminn í henni. Og ég mun senda drefsót í hennar og blóðs úthetling á stræti hennar og mennskulu í henni falla hel særðir fyrir sverði er alla vega skal yfir hana ganga til þess að þeir viðurkenni að ég er drottin. En fyrir Ísars menn mun eigi fram að vera til neitt kveikjandi þyrnir, nýja stingandi þistill af öllum þeim sem umhverfist á eru. Þeim er óvirtu þá. Til þess að þeir viðu að ég er drottin Guð. Svo segi drottin Guð. Þegar ég sapna Ísars mennum saman frá þjóðunum þangað sem þeim að tvistrað, þá skal ég auðlýsa heilalegminn á þeim í auksin þjóðana. Og þeir skulu búa í landi sínu því er ég gaf þjónu mínum Jakob. Og þeir muni búa þar óhultir og reisa hús og planta vingarða og búa óhultir með því að ég lætur efsi dóma ganga yfir alla nágranna þeirra er þá hafa óvirt til þessa að þeir viðurkenni að ég er drottinn guð þeirra. 2009. kapli Gegn Faró Á 10 árinu, tólta dag, hins tíunda mánadar kom orð drottins til mín svo hljóðandi. Manson Snú þér að fara á og spá gegn honum og gegn öllu eikeftalandi, tala og seg. Svo segi drottin Guð, sjá ég skal finna þig fara á eikeftalands konungur, þú miklu krókotill sem liggur milli árkvíslana og segir, fljótið er mitt, ég hefði sjálfu búið það til og ég skal setja króka í kjálka þína og láta fiskana í fljótum þínum loða á hreistri þínu og draga þig upp úr fljótum þínum á samt öllum fiskunum í fljótum þínum, þeim er loða á hreistri þínu. Og ég skal varpa þér út á eðumörkina, þér og öllum fiskunum í fljótum þínum. Þú skalt falla úti á bersvæði þú mætt ekki vera tekin upp nýr jarðaður. Ég gef þig dýrum jarðarinnar og fuglum heiminnsins til fæðslu. Þá skulu allir íbúar ekipþurlands viðurkenna að ég er drottinn, að því að þú ert ísvæðsmönnum ekki annað en stafur og sevreir. Þegar þeir grýpa um þig með hendinni þá brotnar þú og fleidrar alla höndina á þeim og þegar þeir styðjast við þig þá brestur þú í sundur og lýnar þá í öllum mjöðmunum. Fyrir því segir drottinn guð svo Sjá, ég skal láta sverðið koma yfir þig og gjör eða hjá þurr mönnum og fjenaði og ekki eftir hans skal verða að auðn og örefum til þess að þeir viðu að ég er drottinn Af því að þú hefur sagt, fljótið er mitt og ég hefur búið til. Sjá, fyrir því skal ég finna þig og árkvíslar þínar og gjöra ekipta land að örafum, að eyði örafum, frá myggdól til sínei og allt að landamærum blálands. Engin maður skal stíga þar fætið sínum og engin skepna skal það stíga fætið sínum og það skal vera óbyggt í 40 ár. Og ég skal gjöra Egyptaland að auðinn innan um eyðilönd og borgi þess skulu liggja í eyði innan um borgir sem liggja í rústum í fjörutíu ár. Og ég mun tvístra Egyptum með þjóðana og dreifa þeim út um löndin. Svo segi drottinn Guð. Þegar fjörutíu áru eru liðin mun ég saman safna Egyptum frá þeim þjóðum þangað sem þeim var tvístrað. Og ég mun snúa við högum Egyptalands og flytja þá aftur inn í landið Patrós. Landi þar sem þeir eru upprunir og þar munu þeir vera lítil fjörleitt ríki. Það mun verða lítil fjörlegra en hinn ríkin og ekki framar hef ég svo upp yfir þjóðunnar. Því gjöru þá fámina til þess þeir geti ekki drottnað yfir þjóðunum. Þá mun ekki það ekki framar vera ísarsmönnum tröst er minni á miskjörð þeirra er þeir leita bandalags við það og þeir munu viðukenna að ég er drottin Guð. Babilon nemment mun taka eigi eftir land. En á 27. árunu, hinn fyrsta dag, hins fyrsta mánuðar, kom orðdrottins til mín svo hljóðandi: "Mannson, Nebukadnesar konungur í Babilon hefur láti Herlið sitt vinna mikið verk á Tírus. Höfuð allra manna hans er orðin hárlaus og axlir þeirra knúnar, og þó hefur korki hann, ég Herlið hans fengið laun laun frá Tírus fyrir það verk sem mann hefur á hinu unnið." Fyrir því segir drottinn Guð svo. Sjá, ég gef Nebukadresar Babel konungi eikifta land. Hann skal flytja burt auða þess og fara þar með rán og rifs. Það skulle vera launin handa helliði hans. Sem endur gæld handa því er það hefur unnið fyrir gef ég því eikifta land, segir drottinn Guð. Á þeim degi vil ég láta Ísraels húsi hortvaxa og þá mun ég gefa þér að uppluka munni þínu meðal þeirra Til þess að þeir viðurkenni að ég er drottin. Þrítið ásti Dagur skelfingar fyrir Egyftaland Og orðrottins kom til mín svo hljóðandi Mannsson, spá og seg Svo segi drottin Guð Æpið vei yfir deginum Þegar dagur er nálegur Já, dagur drottins er nálegur Dagur skýþyknis Enda dagur þjóðana mun það verða Og sverðu mun koma til Egyftalands og bláland, mun skelfast þá er menn hnýra helsæðir á Egyftalandi og auða við þess vera burt flutt og undirstöðum þess rótað upp. Blálendingar, pútítar, lútítar og allur þjóðblendingurinn og líbíjumenn og kretar munu fyrir sverði falla ásamt þeim. Svo segi drottin, þá munu stóðir Egyftalands falla og ég dýrlega skraut þess nýga Frá myggdól og allt til sínei skulum enn fyrir sverði falla í því, segir drottin Guð. Og það mun verða að auðn innanum eðilönd og borgi þess munu líkja innanum borgir sem er í rústum. Og þeir munu viðukenna að ég er drottin þegar ég legg eldi í Egyftaland, og allir liðverslum enn þess verða muldir sundur. Á þeim degi munur sendibúar fara frá mér á skipum þeir sem færa hinum uglausu blálendingum hin hræðilegu tíðindi og þeir munu skelvast vegna ógæfu dags ekiptalands því sjá hann kemur svo segir drottinn guð þannig mun hann láta nebukadnesa konung í babylón enda gjöra og um mikilæti ekiptalands hann mun verða sóttur og lið hans með honum hinna grimmustu þjóðir til þess að herja landið og þeir munu bregðast sverðum sínum gegn ekiptalandi og fylla landið vegna mönnum, og ég mun þurrka upp árfísladnar og selja ekipta í hendur íllmenna og láta útlenda menn eigða landið og öllu sem í því er. ég drottinn hefði talað það. Svo segi drottinn Guð, ég gjöru skurgóðina engu og uppræti falskvöðina úr nóf og höfðingjana af ekipta landi svo að engir skuru þar fram til vera og ég mun skelfa ekipta land. Og ég eigði patrós og legg eld í sóan og framkvæm með refsidóm í nóg. Og ég úteldi heiftminni yfir sín, varnar virki ekiptalans og tortími hinnum ismikla mú í nóg. Sín mun nötra og skarð mun broti verða inn í nó og múrar hennar niður yfnir. Æskum í ón og pípisett munu fyrir sverði falla, og íbúar annara borga fara ég útlegð. Í takk Panes mun dagurinn myrkvast er ég sundur brýtt þar veldisbróti Egyftalands og ég dyrlega skraut þess verður að engu gjörð. Skíþyknir mun hilja hana og dætur hennar mun fara í útlegð. Þannig mun ég láta refsidóma komaður í Egyftaland til þess að þeir viðukenni að ég er drottinn. Babyloni og konungur erindar guðs. En á 11. árinu, 7. dag, hins fyrsta mánaðar, kom orðdróttins til mín svo hljóðandi. Manson, ég hefi brotið armleg farós, Egyftalands konús. Og sjá, það skal eigi vera um hann bundið til þess að gjöra hann heilan, með því að setja á hann sára umbúðir til að hann styrkist aftur og fengi gripið sverðið. Fyrir því segi dróttin Guðu svo. Sjá, ég skal finna faró, Egyftalands konung. Og ég skal brjóta armleiki hans, hinn heila og hinn brotna og slá sverðið úr hendi hans. Og ég skal tvístra ekiptum meðar þjóðana og dreifa þeim út um löndin. Og ég skal styrkja armleiki konungsins í Babilón og fá honum sverði mitt í hönd en armleiki fara og skalli brjóta svo hann líki stynjandi fyrir fótum hans en svo hel stungin maður. Ég skal styrkja armleiki konungsins í Babilón Enn armlegir Farós skulu neyður síga og menn skulu viðurkenna að ég er drottin þegar ég fæ Babil konungi sverð mitt í hönd og hann reiðir það að eikiptalandi. Og ég skald fyrstra eikiptum meðal þjóðana og dreifa þeim út um löndin til þess að þeir viðurkenni að ég er drottin. Þrítið ást og fyrsti kabli Faró líkt við Setrusvið í Paradís og á 11. árinu, hinn fyrsta dag, hinn streyðja mánadar Kom or til mín svo hljóðandi. Mannson, seg við fara ó eket þarans konung og við glæsi lið hans. Hver yrtur líkur að mikileik. Sjá, setrus viður óx á lípanon. Greinar hans voru fagrar og lauvið veitti mikla forsælu. Hann var hávaxinn og náði topprun upp í skyginn. Vasknóttin hefði gert hann stórann og flóðið hávaxinn. Það leti strauma sína ungfefri hans og veitti vass ásum sínum til aðra skóatrjána. Fyrir því var hann hávaksnari en öll skóartrýinn, greinum hans fjölgaði og limar hans lengdust af henni miklu vasknótt. Alls Allskonar fugglar himinsins reyðriðu sig í greinum hans og allskonar dýrmerkurunar lögðu ungum sínum undir limar hans og allar hinna mörgu þjóðir byggu í forsælu hans og hann var fagur sögum mikilleg síns og vegna þess hve greinar hans voru langar því að rætur hans lágu við mikla vasknótt Seturustríðan jöfnuðust ekki ávið hann í aldingari guðs Kýbreistríðan höfðu ekki jafn mikla greinar og hann og hlinirnir höfðu ekki eins fallega limar og hann Ekkert tré í aldingari guðs var honum jafnt að þegur Ég hefði prýtt hann með fjölda af greinum og öll etendrið sem voru í altingarði Guðs öfunduði hann. Fyrir því segi dróttinn Guðsvo af því að hann var hávaksin og tegði topplimið upp í skýinn og ofmetnaðist í hjarta af hæðsynni. Þá seldi ég hann í hendur afar menni meðal þjóðana er fara faraskildið með hann sangat ílsku sinni uns ég hefði rekið hann burt. Og útlendir menn, hinnar grimmustu þjóðir, felldu hann hann og fleiðu honum. Greinar hans fjallu niður á fjöllin og ofan í alla dali og limar hans lágu sundurbrotnar í öllum giljum landsins og allar þjóðu jærðarnar viku burt úr fórsælu hans og letu hann eiga sig. Allir fuglar himinsins sátu nú á hans fallna stopni og öll dýrmerkurunar lágu á limum hans til þess að engin trefi vatnskyldu verða hávaksin og eigi tegja topp limsin upp í skýinn Til þessar stórhauðingja þeirra stæðu að ég hreiknir af hæðsynni, allir þeir eru á vatni vöghvast. Því allir eru þeir dauðanum ofurseldir, svo að þeir verða að fara niður til undirheima, mitt á meðal mannana, til þeirra sem niður eru stignir í gröfina. Svo segi dróttin Guð, daginn sem hann stegi niður til heljar liði til flóðið síta missi hans og hjælt aftur ströymum hans og hinn miklu vötn hættu að renna. Ég klætti lípanón sorgarbúningi hans vegna og öll tríu merkurunar líðu í ómeinn yfir láti hans. Ég skeldi þjóðurnar með þeim gný sem varða falli hans er í stefti honu niður til heljar til þeirra sem neður eru stignir í gröfina. Þá hugguðust í undir heimum öll etin trí ágættust og bestu trí lípanóns öll þau er á vatni höfðu vökvast. Þau fóru líka með honu niður til heljar til hérna vopn bitnu er búið hefði forsælu hans mitt á meðal þjóðana. Við hvert á meðal etintrjóna er unda að jafna þér að skrauti og stærð. En þér mun vera steift nýður í undir heima, með etintrjónum meðal óumskoruna mynd þú liggja hjá hinnum voppbytnu. Þetta er faraó og glæsilið hans, segir drottin Guð. 30. annakabli Fará líkt við krokodíl tólta árinu, fyrsta dag hins tólta mánaðar, kom orðrottins til mín svo hljóðandi Manson Hef upp harmljóð yfir fara á eikeftarans konungi og segf við hann Þú ungljón meðal þjóðana, það er úti um þig og þó varst þú eins og krókodíll í sjónum Guð saður með nösum þínum gruggaður upp vatni með fótum þínum og rótaður upp bylgjum þess Svo segi drottin Guð Ég vil breyða netmitt yfir þig í söpnuði margra þjóða til þess að þeir drægi þig upp í neti mínu og ég skal varpa þig upp á land, fleiga þir út á bersvæði og ég skal láta alla fugla heiminnsins setja á þér og setja dýr allra jarðarinnar á þér og ég skal færa hold þitt út á fjöllin og fylla dalina rægi þínu og ég skal vökva landið með útreinsli þínu að blóði þínu á fjöllunum og árfarveginnir skulu verða fullir af þér. Þegar þú sloknar út skal ég byrgja heiminin og myrkva stjörnur hans. Sólina skal ég hilja skýjum og tunglið skal ekki láta ljósitt skýna. Öll ljós á himnunum skal ég láta verða myrk þín vegna og færa dimmu yfir land þitt, segir drottin Guð. Og ég mörg hella hjörtu margra þjóða er ég leiði hertekna menn þína út á meðal þjóðana til landa sem þú þekkir ekki. Og ég mun gera margar þjóðir flemsfullar út af þér og hryllingur mun fara um konunga þeirra þín vegna þegar í sveifla sverði mínu frammi fyrir þeim og þeir skjálfa án afláts af hræðslu um lífsitt dægin sem þú fellur. Svo segi drottin Guð Sverð Babel konung skal koma yfir þig Ég skal láta glæsilið þitt falla fyrir kappasverðum Það eru allt saman hinnar grimmustu þjóðir Þeir skjölu eigða skrauti Egyftalands Og allt viðhafnað prjál þess skala engu gjörð. Og ég skal gjör eða öllum skeppnum þess og hrýfa þar burt frá hinnum miklu vötnum. Engin mannsfótur skal framar grugga þau, ný heldur skulu klaufir nokkura skeppnu grugga þau. Þá skal ég láta vötn þeirra setjast og leiða ár þeirra burt eins og olíu, segi drottinu Guð. Þegar ég gjöru ekipta landað og það er eitt orðið og svift gæðum sínum er í líst alla þá sem í því búa til þess að þeir viðurkenni að ég er drottin. Þetta eru harmljóð og þau skulu menn syngja. Dætur þjóðanna skulu þing syngja þau. Það skulu syngja þau yfir ekipta og yfir öllu glæsiliði þess, segir drottin Guð. Ángurljóð um för faraós til undirheima Á 12. árinu en 15. dag mánarins kom orðrottin til mín svo ljóðandi. Mansson, hveina þú og dætur þjóðana yfir glæsiliði eikeftalands. Tignar menn munu sökva neyður undir heima til þeirra sem neyður eru stignir í gröfina. Af hverjum ber þú að endisleik? Stíg ofan og leggst til kvíldar meðal hinn á óumskornu. Þeir munu falla meðal voppitina manna. Eikiptaland er sverðinu ofurselt, men hrýfa það burt og allt þess gröyt. Þá munu hinn að röstu hetiur til faraús í helju til hans og liðveslumanna hans. Nýður stignir eru hinnir voppitnu, þarna er Assyria og allur liðsaknaður hennar og eru grafið þeira umhverfis. Allt saman vegnir menn er fallið hafa fyrir sverði. Grafir þeira eru einst inn í grafhellinum og sveit hennar er umhverfi skröf hennar. Allt saman vegnir menn er fallið hafa fri sverði og eitt sinn letur standa ógn af sér á landi lífandi manna. Þarna er elam og allt glæsilið hans liggur umhverfi skröf hans. Þeir eru allir saman vegnir menn er fallið hafa fri sverði er farið hafa óumskornir ofan í undurheima og eitt sinn letur ógn standa frá sér á landi lífandi manna. Og nú ber þeir vannvörðu sína með þeim sem neyður eru stignir í gröfina mitt á meðal veginamanna byggu þeir honum kvílurum á samt öllu glæsiliðu hans og eru grafið þeir að umkörfis hann. allt saman óumskornir menn er lagðir hafveri sverði því að eitt sinn stóð ógna af þeim á landi lífandi manna og nú bera þeir vannverðu sína með þeim sem neyður eru stignir í gröfina meðal veginamanna voru þeir lagðir þarna er mesek, túpal og allur mannfjöldi þeirra og eru grafir þeirra umkörfi sann allt saman óumskornumenn, sverðilagnir er eitt sinnliðu okn af sér standa á landi lífandi manna þeir likja ekki hjá hétunum þeim er fjallu í fyrndinni þeim er fóru til helljar í herfopnum sínum hverja sverð voru lögð undir höfu þeirra og skildir þeirra lágu ofan á beinum þeirra því að ótti stóð af hétunum á landi lífandi manna Þú skalt og sundur mólaði verða meðal óumskólina og líkja hjá sverðbytnu mönnum. Þar er Edóm, konungar, hans og allir höfðingar sem þrátt fyrir reysti sína voru lagðir hjá vatbytnu mönnum. Þeir líkja hjá óumskornu mönnum og hjá þeim sem neyður eru stignir í gröfina. Þar eru stór höfðingar norðusins allir saman og allir sídóningar er neyður styrugu helsærðir. Þrátt fyrir óttan sem stóða reysti þeirra eru þeir orðin til skammar óumskornir liggja þeir hjá voppitnum mönnum og bera vanverdu sína með þeim er niður öru stígnir í gröfina faraó mun sjá þá og huggast yfir öllu glæsi liði sínu voppbitin er Fará og allur hans her segir drottinn guð hann leit eitt sinn standa ógn af sér á landi lifandi manna þess vegna varan lagður meðal óumskornina hjá voppitnum mönnum faraó og allt hans glæsi lið segir drottinn guð Endureist og endurnýun Ísraels 3.003. kapli Varðmaður yfir Ísraels Og orðrottins kom til mín svo hljóðandi Mansson, tala þú til samlanda þinna og segvi þá Þegar ég vett sverði koma yfir eitthvert land og landsmenn taka mann úr sínum hóp og gjöra hann að varðmanni sínum og hann sér sverðið koma yfir landið og blæsildu úðurinn og gjöri fólkið vart við Ef þá sá er heyri lúður þittin vill ekki vara sig og sverðið kemur og sviftur honum burt þá mun blóð hans vera á höfði honum sjálfum. Hann heyrði lúður þittin en varaði þessi þó ekki. Blóð hans hvíli á honum. En hinn hefur gjört viðvart og frelsa líf sitt. En sjá er varmaðurinn sverðið koma og blæst þá ekki í lúðurinn svo að fólkið er ekki gjört vart við og sverðið kemur og sviftir einhverjum af hen burt þá verður þeim hinnum sama burt svift fyrir sjálfsansmiðskjörð en blóðs hans vil ég krefja af hendi varmannsins Þegmannsson hef ég skipað varmann yfir Ísraels hús til þess að þú varir þá við fyrir mína hönd er þú heyrir orð að munni mínum þegar ég segi við hinn ókvölega þú hinn ókvölega skal degja og þú segir ekkert til þess að vara hinn ókvölega við breytni hens Þá skal að vísu hinn ókvölu í fyrir miskjörð sína, en blóðs hans vil ég krefja af þinni hendi. En hafið þú varað hinn ókvölu afið breytni hans að hann skur láta af henni, en hann lætur samt ekki af breytni sinni, þá skal hann degja fyrir miskjörð sína en þú hefur frelsa líf þitt. Ný kenning Mansum, segð þú við Ísraðarsmenn. Þér hafi kveðið svo að orði. Afbrot vor og sindir vorar kvíla á hos og þeirra vegna vestlunstjör upp og hvernig ættum við þá að geta haldið lífi? Segðu þá. Svo sannarlega sem ég lifi, segi drottin Guð, hef ég ekki þóknun á dauða hens okkurlega. Heldur að þinn okkurlega í hverfi frá breytni sinni og haldi lífi? Snúið yður. Snúið yður frá yðra vandu breytni. Hvifilið þér deyja, Ísraðismenn? En þú manns við samlanda þína. Ráðvendni hins ráðvenda skal ekki frelsa hann á þeim degi er hann miskjurir og guðleysi hins ókulega skal ekki fella hann á þeim degi er hann hverfur frá guðleysi sínu. Og hinn ráðvendni skal ekki heldur fá lífihaldi fyrir ráðvendni sína á þeim degi er hann syndkar. Þegar ég segi við hinn ráðvenda þú skalt vissulega lífihalda og hann reiðir sig á ráðvendni sína og fremur glæp þá skolur áðvendni verk hans eigi til áleita að koma, heldur skal hann deyja fyrir glæpin sem hann hefði dríkt. Og þegar ég segi við hinn óguðlega, þú skalt vissulega deyja og hann lætur af sindsinni og íþkar rétt og réttlæti, skilar aftur veði, endur greiði það, er hann yfir rænt, breytir eftir þeim bóðorðum, er leiða til lífsins, svo hann fremur engan glæp, þá skal hann lífi halda og ekki deyja. Allar þær sindir er hann hefur áður dríkt skulu honum ekki tilreknað verða. Hann hefur yfkað rétt og réttlæti, hann skal lífi halda. Og samt segja samlandar þínir, atferðli drottins er ekki rétt. Og það er þó atferðli þerra sem ekki er rétt. Ef ráðvandur maður hverfur aftur frá ráðvendni sinni og fremur glæp, þá hann degja fyrir það. Og ef ókvölufum maður hverfur frá guðleysi sínu og yfka rétt og réttlæti, þá skal halda fyrir það. Og samt segi þér atferði dróttins er ekki rétt. Sérkveðn eða mun ég dæma eftir breytni hans þér ísæðismenn. Fregnin um fall í Jerósalem Á tólta árinu, eftir að við erum vonum herlittir, dag hins tíunda mánadar, kom til mín flóttamaður frá Jerósalem með þau tíðindi. Borgin er unnind. En hönndróttins hefði komið yfir mig kveldið áður en flóttamæðun kom og guð hefði lokið upp munnum mínum áður en hinn kom til mín um orguninn. Munnur minn var upplokin og ég þagði að ég lengur. Trúróvar erfa ekki landið. Og orðróttins kom til mín svo hljóðandi. Manson, þeir sem búa í þessum borgarústum í Ísræðslandi segja Abraham var ekki nema einn og þó fekk að landi til eignar. En við erum margir landi gefið til eignar Segðu við þá Svo segi drottin Guð Þér eðtið fornarkjöt á fjöllunum Og hefið augu yða til skurkóðana Og útallið blóði Og þér viljið eiga landið Þér reyðið yður á sverð yðar Þér hafið svífringi frammi Þér smánuð hver annars konu Og þér viljið eiga landið Þú skalt mæla þannig til þeirra Svo segir drottinn Guð, svo sannarlega sem ég lífi, þeir sem hafast við í rústunum skulu fyrir sverði falla, þá sem er út á bersvæði gefj ég villudýrunum að fæðslu, og þeir sem hafast við í klettavíunum og hellum skulu deygja af drepsótt. Og ég skal gjöra landið að auðn og örefum, og úti erum þa stórlega skraut, og Ísraels fjöll skulu liggja í eyði, svo að engin fer um. Og þeir munu viðurkenna að ég er drottinn þegar ég gjöri landið að auðn og auðrefum vegna allra þeirra svífurðinga er þeirra hafa framið. Manson, samlanda þínir tala sína á milli um þig hjá veggjunum og við hústyrnar og segja hverfið annan. Komið og heyrið hvaða orð kemur frá drottni og þeirra koma til þín í hópum og setja frammi fyrir þér en þegar þeirra hafa heyrt orð þín þá breyta þeir ekki eftir þeim því að í munni þeirra, hjarta þeirra eltir fjögróðan. Og sjá, þú ert svo eins og ástarkvæði, eins og sáir hefur fagra söngrödd og vel leikur á strengina. Þeir lusta á orðin en breyta ekki eftir þeim. En þega það kemur fram, og það kemur vissulega fram, þá munu þeir viðurkenna að spámaður var meðal þeirra. Góði hýrðirinn, 34. kapli Ádela á leitua Ísraels Og orð drottins kom til mín svo hljóðandi Mansum Spá þú svo um Ísraels hirða Spá þú og segir þá Svo segir drottin Guð Vegi hirðum Ísraels er heldur sjálfum sér til haga Ega ekki hirðarnir að halda söðunum til haga Mjólkurinnar neittu þér, klættu þið yfir af ullinni, slátröðuð alifjönnu, en sögðunum hafið þér eigi haldið til haga. Þér komið ekki þrótti í veikuskeppunnar og læknuðu ekki þér sjúka, bunduð ekki um hér lesta, sóttuð ekki það er hrakist hafiði og leituð ekki eins týnda, heldur drottnuðu þér yfir þeim með hörku og grimd. Og fyrir því fístruðust þeir af því að enginn var hirðirinn og urðu öllum dýrum merkurinnar að bráð. Söður mínur ráfuðu um öll fjöll og allar háar hæðir. Söður mínur voru tvístræður um allt landið og enginn skeittu um þá og enginn leitaði þeirra. Heyrið því orð drottins þér hirðar. Svo sannlega sem ég lifi, segi drottin Guð. Vissulega að því að söður mínur urðu að herfangi og að því að söður mínur urðu öllum dýrum merkurinnar að bráð Með því að enginn var hýrðirinn og með því að hirðar mínir skeittu egi sögða minna. Því að hýrðarnir heldur sjálfumsi til haga en sögðu mínum heldur þeir ekki til haga. Fyrir því heyrið orð dróttins þér hirðar, Svo segi dróttin Guð. Sjá, ég skal finna hýrðana og ég skal krefja sögða minna af hendi þeirra og gera enda á fjárgæslu þeirra. Og hýrðarnir skulu ekki lengur halda sjálfumsi til haga. Heldur skal ég hrýfa sauðumina úr munni þeirra svo þeir verði þeim eigi framara bráð. Góði hýrðirinn Svo segi drottin Guð Hér er ég sjálfur og ég mun leita sauða og annast þá eins og hýrðir annast hjörð sína þann dag sem hann er á meðal hérna tvistruðu sauða sinna. Þannig mun ég annast sauðumina og heimta þá úr öllum þeim stöðum þánga sem þeir rögtust í þókunni og dimviðrinu og ég mun sækja þá til þjóðana og saman sapna þeim úr löndunum og leiða þá inn í land þeirra og halda þeim til haga á Israels fjöllum í dölunum og á öllum byggðum bólum í landinu og ég mun halda þeim í góðu haglendi og beytiland þeirra mun vera á háfjöllum Israels þar muni þeir líkja í góðu beytilandi og ganga í feitu haglendi á Israels fjöllum Og ég mun sjálfur halda sögðu mínu til haga og sjálfur bæla þá, segir dróttin Guð. Ég mun leita að henni týnda og sækja hér hægt að binda um þið og koma þrótt í hér veika en varveita hér feita og sterka. Ég mun halda þeim til haga eins og vera ber. Frýðaríkið En þér, sögðu mínir, svo segir dróttin Guð. Sjá ég dæmi milli kindar og kindar mellir húta og hafra. Nægir eður ekki að ganga í henni besta haglendi nema þér fótum tróði það sem eftir er af haglendi yfir. Nægir eður ekki að drekka tæra vatnið nema þér gruggi það upp sem eftir er með fótum yfir. Og svo verða sauði mínir að býta það sem þér hafi tróði með fótum yfir og drekka það sem þér hafi gruggað upp með fótum yfir. Fyrir því segi dróttinguðu svo. Sjá, hér er ég sjálfur og dæmi melli hinnar feitu og hinnar mögru kindar. Að því að þér hunduð öllum veikuskeppnunum með síðum og öxlum og stönguðu þær með hornum íðar, unnstir fengur hrakið þar út, þá vil ég hjálpa sögðu mínum svo þau verða í ég framara herfóngi og ég mun dæma melli kindar og kindar. Og ég mun skipa yfir þá einka hirðið. Hann mun halda þeim til haga. Þjón minn Davíð. Hann mun halda þeim til haga og hann mun vera þeim hirðir. Og ég drottin mun vera þeirra guð og þjótt minn Davið mun vera höfningi meðal þeirra. Ég drottin hefi ég talað það. Og ég mun gera fríða sáttmála við þá og reka öll illtýri úr landinu svo að þeir skulu óhildir búa meiga í eyðumörkinni og sofa í skógunum. Og ég mun gera þá og landið umhverðis hæð mína að blessunum og ég mun láta steipiregni neyðurfalla á sínum tíma það skulu vera blessunaskúrir og tré merkurinnar munu bera sinn ávöxt og jörðinn mun bera sinn gróða og þeir munu búa óhultir á sinni jörð og viðurkenna að ég er á drottinn þegar ég sundurbrít og okk tríð og frelsa þá undan valdi þeira er þá hafa þrælkað og þeir skulu ekki fram að vera þjóðunum að herfóngi ný heldur skulu villitýrin rífa þá í sig En þeir skulu búa óhultir og eingin skelva þá. Og ég mun láta til verða handa þeim velræktan gróðureit og alls eingin munu framar farast af hungri í landinu. Og þeir skulu ekki framar liggja undir ármæli þjóðanna. Og þeir skulu viðurkenna að ég Drottinn Guður þeira er með þeim og að þeir Ísraelsmen eru mín þjóð segir Drottinn Guð En þær eru míni sauðir mín geyshluhjörð eru þér. Ég er guð íðar, segir dróttin guð. 30. og 50. kapli Gegn fjöllum etum íta Og orðrottins kom til mín svo hljóðandi Mannsson Snú þér gegn seyrfjallalandi og spá gegn því og seg við það Svo segir dróttin guð Sjá ég skal finna þig, seyrfjallendi og ég skal rétta hönd mína út í móti þér og gjöra þig að auðn og auðrafum. Borgið þína gjöri ég að rústum og þú skalt sjálft verða að auðn svo að þú viðurkennir að ég er drottin. Að því að þú bjóst yfir eilifum fjanskap og seldir ísæðsmenn undir sverðseggjar og ákjafið tíma þeira þá er tími endasektarna rann upp fyrir því svo sannarlega sem ég lifi segir drottin Guð Blóðskuld hefir þú baka þér og blóðskal ofsækja þig. Og ég gerir sérfjallendi að öðun og örafum og lætar alla umferð afleggjast. Og ég fylli fjöld þess vittnum önnum. Á hæðum þínum, í dölum þínum og í öllum kvömmum þínum munu voppinni menn falla. Og ég vil gera þig að æfinlegri öðun og borgið þína skulu vera óbyggðar til þessir þér viðukennið að ég er drottinn. Að því að sagðir báðar þjóðir og bæði löndin skulu vera mín og við skulum taka þau til egnar. Enda þó drottinn væri þar. Fyrir því svo sannlega sem ég lifi segir drottinn Guð mun ég fara með þig sangvæmt þeirri ástriðufullu reyði er þú hefir á þeim sínt. Vegna haturstins og ég mjög láta þig kenna á mér þá er ég dæmið þig til þess að þú viður kennir að ég er drottinn. Ég hefði heyrtöld lastmæli þín þau er þú hefur talað gegn Ísraelsfjöllum, er þú sagðir, þau í eði lögð, oss eru þau gefin til afnæslu. Og þér töluðu stór yrði gegn mér og höfðuð orðmæliki við mig. Ég hefi hefði það. Svo segi drottinn Guð. En svo þú fagnaðir yfir landi mínu að það lái í eði, svo mun ég láta heið sama fram við þið koma. En og þú fagnaðir yfir arleð hús að hún varð í eði lögð Svo munni við þið gjöra að auðinskalt þú verða seyrifjallendi og allt eðtum land eins og það er sig til. Til þess að þeir viðu að ég er drottin. 30. og 7. kapli Ísraelsfjöll munum blómkast, en þú mannsson, spá þú um Ísraelsfjöll og seg. Því er Ísraelsfjöll heyrið á drottins, svo segi drottin Guð. Að því að óvinnir hafa hrópað yfir yður Hæ, eilíð ön Það er orði vor eign Fyrir því spáðu og seg Svo segi drottin Guð Fyrir þá sök Vegna þess að menn eittu yður Og ágjörndust yður alla vega Að þér eruðu eign annara þjóða Og að þér þér komust í orðræðu manna Og urðu fyrir ámæli fólks Fyrir því heyrið orð drottins Þeir Ísraels fjöll Svo segi drottin Guð við fjöllin og hæðirnar við hvammanna og dalina, við eiðirústirnar, við yfirgefnu borgirnar sem ordnar eru að herfangi og spotti fyrir hinna þjóðunar sem unghörði síður eru, fyrir því segir dróttin Guðsúa. Sannarlega tala ég í minni brennandi afbríði til hinna þjóðana og alls eðdóms sem hafa ætla sér land mitt til eignar með alls hugar fögnuði og innilegri fyrirlitning til þess að þeir gætu reikið íbúana burt og rænt það. Spá þú þess vegna um Ísraels land og seg við fjöllin og hæðirnar við hvammanna og dalina Svo segi drottin Guð Sjá, ég hefði talað í ástriðifötri heift af því að þér hafi orðið að þóla háðungar þjóðana Fyrir því segi drottin Guð svo Ég hefði pönd mín á sver Þjóðirnar sem unghörði sýður eru skulu visslu að verða að þóla háðung sína en þér, Ísraels fjöll, skjótið greinum í þar og berið ávöxt íðar handa líðminnum Ísrael því að bráðum munu þeir koma heim. Því að sjá ég mun koma til íðar og snúa mér aðiður og þér muni vera yrt og sáinn. Og ég mun fjölga fólkjuna áiður, gjörföllum Ísraels líð og borginna vera byggðar og rústirna reistara nýju. Og ég vil fjölga mönnum og skepnum áiður og það skal markfaldast og vera þrjósamt. Og ég með láta yður verða byggð eins og þér voruð í fyrri daga og auðsýna yður enn meira gott en áður fyrr til þess þér viðurkennið að ég er drottinn. Og ég með láta menn á yður ganga, líð minn Ísrael, þeir skolu taka þig til eignar svo þú verðir afleið þeirra og þú með ekki framar gjöra þá barnlausa. Svo segi drottinn Guð, af því að menn sögðu við yður, þú varst manna og varst vön að þjóð þína barnlausa. Fyrir því skal þú ekki framar mönnum farga og ekki framar gjöra þjóð þína barndlöysa, segir drottin Guð. Og ég skal ekki framar láta því heyra háðungar heiðingjana og þú skalt ekki framar þurfa að þola smánanir þjóðana og þú skalt ekki framar gjöra þjóð þína barndlöysa, segir drottin Guð. Endurreist þjóðar og safnaðar Orð drottins kom til mín svo hljóðandi. Mansson Þegar Ísasamnar bjóku í landi sínu þá sörguðu þeir það með breiktn sinni og verkum sínum. Breikni þeirra var fyrir mér eins og óhreinleiki konu sem hefur tíðir. Og ég útheldi reiði minni yfir þá sökum þess blóðs er þeir höfðu útheldt í landinu. Og af því að þeir sörguðu það með skurgóðum sínum. Og ég tvístraði þeim meðal þjóðanna og þeir dreifust út um löndin. Eftir breikni þeirra og verkum þeirra dæmti ég þá. Og þeir komu til hina heidnu þjóða. Hvar sem þeir komu, þar vanhelguð þeirri mitt heilega nafn með því að mönnum fórust svo orðum þá. Þetta er líður drottins og þó eruðu þeir að fara burt úr landi sínu. Og mið tók það sárt að Ísraðsmenn skildu svo vanhelga nafn mitt meðal þjóðanna, hvar sem þeir komu. Segð við Ísraðsmenn, svo segi drottin Guð. Egi er það vegna yðar Ísraðsmenn að ég læ til mín taka Heldur vegna mínns heila að naps sem þér hafið vanhelga með að þjóðana hvar sem þér komuð. Og ég mun helga naps mitt þið mikla sem vanhelga var með að þjóðana það sem þér vanhelguðu meðal þeirra. Til þessa að þjóðuna viðurkenni að ég er drottinn, segi drottinn um þá er ég auglýsi heila leikminn áheður í augsinn þeirra. Ég mun sækja þau til þjóðana og samansapna yður úr öllum löndum og flytja yður inn í landiðar. Og ég mun stökkva hreinu vatni á yður svo að þið verði hreinir og ég mun hreinsa yður af öllum óhreinundum yðar og skurkóðum. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma þitt til vegar að því hlýðið bóðorðum mínum og varðið til setningar mínar og breytið eftir þeim og þér skulu búa í landinu sem ég gaði feðrum íðar og þér skulu vera mín þjóð og ég skal vera yðargvöð. Og ég mun frelsa yður frá öllum óhrinundum íðar og ég mun kalla á kornið og margfalda það og ekkert hallari mun ég láta yfir yðu koma og ég mun margfalda ávortu trjána og gróða vallareins til þess að þér þurfið ekki að þóla bryggsl meðal heiðnu þjóðana fyrir hallari. Þá muni þér minnast yður breytni og verka yðar sem ekki voru góð og yður mönn bjóða við sjálfum yður sögum miskjörða yðar og viðurstigða Egi er það yðarvegna að ég til mín taka segir drottin Guð það skulu til vita Blygðist og skammist fyrir breytni yðar fyrir Ísraelsmenn Svo segir drottin Guð Á þeim degi er í hinsa yður af öllum miskjörðum yðar þá mun ég afturláta borginna verða byggðar og þá skulu fallin húsin rísa og rústum og eiðda land mun yrkt verða í stað þess að það áður var eins og aun í augum allra umfærenda þá mun sagt verða þetta land sem komi verri aun er orðið eins og etenskarður og borgirna sem ornar voru að rústum sem eiðdar voru og umturnar er nú vígirtar og byggðar þá munu þær þjóðir sem eftir eru ornar kringum miður viðurkenna að ég drottinn hef reist af nýju það sem umturna var og gróðu sett það sem ég eigi var lagt. Ég dróttin hefur talað það og mun framkama það. Svo segi dróttin Guð Þá bón skal ég enn veita Ísraelsmönnum. Ég skal gjöra þá svo mannmarga sem hjörð er að sögðum. Eins og helgidómunun fyllist af sögðum eins og Jérusalem fyllist af sögðum að hátíðum svo munu eigi borginn að fyllast af manna hjörðum til þess að þeir viðurkenni að ég er dróttin. 37. kapli Beinin í dalnum Hönn drottens kom yfir mig og hann flutti mig burt fyrir andasinn og leti mig nema staðar í dalnum yðjum og hann var fullur af beinum og hann leti mig umhverfist hög á alla vegu og sjá það lá ara að grúa af þeim í dalnum og sjá þau voru mjög skinin og hann sagði við mig Mannsson Hvort bein þessi lifna við aftur? Ég svaraði Drottin Guð, þú veist það? Þá sagði hann við mig tala þú á Guðmóði yfir beinum þessum og segðu þau Þið er skynin bein heyrið á drottins Svo segi drottin Guði þessi bein Sjá ég lætt lífsanda yður koma og þér skurðu lifna við og ég sett senar á yður og lætt hold utanum yður og þar hörund yfir og lætt lífsanda eður, og þið skulu lifna við og þið skulu viðukenna að ég er drottin þá talaði ég af guðmóði eins og mér var bóðið og ég mælti af guðmóði kom þýtur og skrjáfherðist og beinin færðist saman hvert af öðru og ég sá hversu senar komu á beinin og hold óks á og hörun dróst þar yfir en engin lífsandi var í þeim þá sagði hann við mig Mæl þú í guðmóði til lífsandans. Mæl þú í guðmóði, mannsson, og segir við lífsandan. Svo segi drottinn guð, kom þú lífsandi úr áttunum fjórum og anda á þennan val að þeir megi lifna við. Ég talaði nú í guðmóði eins og hann hefði skipa mér. Kom þá lífsandi í þá, svo að þeir lifnuðu við og risu á fætur, var þar afar mikill fjöldi. Og hann sagði við mig, mannsson. Þessi bein eru allir Ísalsmenn. Sjá þeir segja. Bein vor eru skinin, von vor þrótin, úti er um oss. Mæl því ég og seg við þá. Svo segi drottin guð. Sjá, ég vil opna grafir í þar og láta þau rísa upp úr gröfum í þar þjóð mín og flytja yður inn í Ísalsland til þess að þeir viðu kennið að ég er drottin þegar ég opna grafir í þar og læta þau rísa upp úr gröfum í þar þjóð mín og ég vil áta andamenn í yður til þess að þið lifni við aftur og ég skal koma yður inn í landiðar og þið skulu viðurkenna að ég er drottinn ég hefði talað það og mun framkama það, segir drottinn Júta og Ísrael saminuð í eitt ríki og orð drottins kom til mín svo hljóðandi Þú mannsson, takk þér staf og réta á hann Júta og Ísraelsmenn sem eru í bandalægi við hann Takk því næst annan staf og rétt á hann, Jósef, stafur Efraíms og allir Ísæðsmenn sem er í bandalægi við hann. Tengt þá síðan hvort við annan í eitt staf, svo þeir verði að einum í hendi þinni. Og er samlanda þínni tala til þín og segja, viltu ekki segja og skoða þetta á þýða? Þá segð þeim, svo segi drottin Guð, sjá ég tekst af Jósef sem er í hendi Efraíms, Og þeirra ættkvísla Ísæðis sem er í bandalegi við hann og gjöru þá að staf Júta svo þeir verði eitt stafur í hendi Júta. Og stafirnir sem þú skrifar á skulu verði hendi þinni fyrir augum þeirra og mæl til þeirra. Svo segir drottum Guð, sjá ég sæki Ísæðis menn til þjóðana, þanga sem þeir fóru og sama að safna þeim úr öllum áttum og leiði þá aftur inn í land þeirra. Og ég vil þá að einni þjóð í landinu á Ísæðis fj og eitt konungur skal vera konungur yfir þeim öllum og þeir skulu eigi fram að vera tverð þjóðir og eigi fram vera skipt í tvö konúsíki og þeir skulu eigi fram að sig á skurkóðum sínum og viðurstigðum eða með öllum tríðarófsindum sínum og ég vil frelsa þá frá öllum frákvarsindum þeirra sem þeir hafa dríkt og hreinsa þá og þeir skulu vera mín þjóð og ég skal vera þeirra guð og þjóð mín Davíð skal vera konungur yfir þeim Og þeir skulu allir hafa einn hirði og lifa eftir setningu mínum og varveita bóður mín og breyta eftir þeim. Og þeir skulu búa í landinu sem ég gaf þjónu mínum Jakob og feður þeira að í. Í því skulu þeir búa og börn þeirra og barnabörn til eilíðar. Og þjótt mín Davíl skal vera höfðingi þeirra eilíðlega. Og ég mun gjöra við þá fríðasáttmála. Það skal vera eilíðu sáttmála við þá. Og ég mun láta þá búa að staðaldri í landinu og fjölka þeim og setja helgidómin meðal þeira að eilifu. Og bústaði minn skal vera hjá þeim og ég skal vera þeirra gud og þeir skulu vera mín þjóð. Og þjóðnar skulu viðukenna að ég er drottinn sem helga Ísrael þegar helgidómin minn verður meðal þeirra eiliflega. 308. kapli Gók og Magók Og orðrottins kom til mín svo hljóðandi Mansson Snúþýrkja gók í Maggóklandi, höfðingja yfir rós, mesek og túpal, smá gegn honum og seg. Svo segi dróttin Guð. Ég skal finna þig gók, höfðingja yfir rós, mesek og túpal, og ég skal setja króka í kjálka þína og leiða þig út á samt öllu herliði þínu, hestum og ritturum, öllum með alveppni, mikinn manngrúa með skjöld og törgu, alla með sverð í höndum, persar, blálendingar og pútmenn er í förmið þeim allir með törgu og hjálm gómer og allir herflokkar hans tókarmalíður hinn ysta norðuð þjóð og allir herflokkar hans margar þjóðir er í förmið þér búð þig út og ver viðbúinn þú og allar hersveitir sem sapnast hafa til þín og verð þú yfirmaði þeirra eftir langan tíma mynd þú útbóðskipin hljóta á síðustu árum Mönd þú koma inn í það land sem aftur er unnið undan sverðinu til þjóðar sem sapnað hefri saman frá mörgum þjóðum á Ísraðis fjöll sem stöðulega hafði eðilegið já frá þjóðum sem hún var flutt til og nú búa allar örugar. Þá múnd þú brjótast fram sem þrömu koma sem óviður ský til þess að hilja landið, þú og allir herflokkar þínir og margar þjóður með þér. Svo segi drottin Guð. Á þeim degi munu illar hugsanu koma upp í hjarta þínu og þú munt hafa illar fyrirætlanu með höndum og segja. Ég vil fara í móti bændabílarandi, ráða á friðsama menn sem búa óhultir, þeir búa allir múrvekjalausir og hafa hvorkið slábrandan í hlýð. Til þess að fara með rán og rifs, til þess að leggja höndin á borgarústir sem aftur eru byggdarordnar og á þjóð sem sapnað var saman frá heiðingunum sem aflað sig búfjár og fjármuna á menn sem búa á nafla jærðarinnar. Sepa og Detan og verslunumenn frá Tarsis og kaupmenn hennar segja við þi. Kemur þú til þess að ræna? Hefur þú dreyjið saman liðsveiti þína til þess að ruplað, til þess að hafa burt silfur og gull, flytja burt búfja og fjármunni, til þess að aflað mikilis herfáns? Fyrir því spáðu mannsun og segfi gók, Svo segi drottin Guð Men þú ekki á þeim er líðuminn Ísrael býr óhildur leggja af stað og koma frá stöðum þínum lengst úr norðri þú og margar þjóður með þér allir rýðandi hestum mikill liðsafnaður fjölmönnur her og fara í móti líðminnum Ísrael eins og óviður ský til þess að helja landi á hennum síðustu dögum mun ég leiða þig móti landi mínu til þess að þjóðurna læri að þekkja Þegar ég auðsynni heila leikminn á þér, gók, fyrir augum þeirra. Svo segir drottin Guð. Er þú er ég talað um í fyrri daga fyrir muni þjóna minna, spámanna Ísraels, er spáður í þá daga árum saman að ég mundi leiða þig móti þeim? En þann dag, daginn sem gók fyrir móti Ísraels landi, segir drottin Guð, mun reyðin blossa í nöðsum mér. Í ákæð minni, í minnan brennandi reyft tala ég það. Vissulega á þeim degi skal mikill jarðskjálfti verða á Ísæðis landi. Þá skulu fiskarsjávarins skjálfa fyrir mér og fuglar heiminnsins, dýr merkurinnar og öll skriðkvikindi sem skriða á jörðinni og allir menn sem er á jörðinni og fjöllin skulu kollvarpast og hamrætni hinnja og hver múrvegur til jarðar falla. Og öllum fjöllum mínum vil kalla á sverðin í móti honum, segir róttin Guð. Eins sverð skal vera á móti öðrum og ég vil ganga í dómið hann með drepsótt og blóðsúthetling með dynjandi steipiregni og hallsteinum eldi og brennisteini vil ég rigna láta yfir hann og yfir hersveitir hans og yfir margar þjóðir sem með honum eru og ég vil auðlýsa með dýrlegan og heilegan og gjöra mig kunnugan í augsinn margra þjóða til þess að þær viðu kenni að ég er drottin þrítiðastu og kafli og þú mannsum spáðu gegg ok og seg Svo segir drottinn Guð Ég skal finna þig gók, hauðingi yfir rós, messek og tupal og snúa þig við og fara með þig og láta þig koma lengst norðri og leiða þig upp á Ísraels fjöll og ég skal slá bógan úr vinstri hendi þinni og láta örvarnar detta úr hægri hendi þinni Á Ísraels fjöllum skal þú falla þú og allar hersveiti þínar og þær þjóðir sem eru í för með þér Alls konar ránfuglum og dýru merkurunar gef ég þið til fæðislu. Úti á víðavangi skal þú falla, því að ég hefði talað það, segi drottin Guð. Og ég vil steipa eldi yfir Magog og yfir þá sem upplöysur búa í strandbyggðunum. Til þessa að þeir viðurkenni að ég er drottin. En ég vil gjöra mitt heileganabn kunnugt með að líðs minns Ísraels og ekki fram að láta vanhelga mitt heileganabn til þess að þjóðuna viðurkenni að ég er drottin heilagur í Ísrael Sjá það kemur fram og verður, segir drottin Guð Það er dagurinn sem ég hefði talað um Þá munu íbúar Ísraels borga útganga og eld kveikja og kinda með vopnum, törgum og skjöldum, með bógum og örfum kylfum og lensum Í sjö ár skurðu þær elda þessu Þeir munu ekki sækja við í mörkina ný högva neitt í skógunum heldur munu þeir kynna eld með vopnum og þeir munu fletta þá sem þá flettu og ráyna þá sem þá rándu segir drottinn guð en á þeim degi mun ákveða gók sama stað legst í israel aparímdal fyrir austan dauða hafið menn munu girða fyrir aparímdal þar munu þeir grafa gók og allan liðmög hans og nefna hann góksmódal og Ísars munur verða að jarða þá í sjö mánuður að hreinsa landið og allur landslíðurinn skal starfa að þeim grefti og það skal vera þeim til frægðar þann dag er í gjöri með dýrlegan, segir drottin Guð og þeir munur útvegja menn til þess stöðu starfa að fara um landið og jarða þá sem enn líkja eftir ofan jarðar til þess að hreinsa landið að liðnum sjö mánuðum skuli þur enn kanna það og þegar þeir fara um landið Og einhver sér mannsbein, þá skal hann hlaða þær vörðu hjá. Unnskraftra mennirnir hafa grafið þau í góksmúkdal. Og þannig skulu þeir grafa þar allan liðmúsin og hreinsa þannig landið. En þú mannsson, svo segið drottin Guð. Segðu við allskona fugla og við öll dýrmerkurunar. Sapnið saman og komið. Þyrpist saman úr öllum áttum til fórnarvíslu minnað sem ég held yður til mikillar fórnaveyslu á Ísraels fjöllum þar sem þér skuldið eita kjöt og drekka blóð þér skuldið eita kjöt af köpum og drekka blóð úr þjóðhöfðingum jarðarinnar hrúta, lömb og hafra, uxa allt saman alifiði frá basan og þér skuldið eita feitt kjöt undstir eru sattir orðnir og þér skuldið drekka blóð undstir eru druppnir ornir í fórnaverslu minni sem ég held yður og þið skurðu segja yður við mitt borð á reiðskjótum og vagnhestum, á köppum og alls konar stríðsmönnum segir dróttinn Guð Ég vil auðlýsa dýrð mína meðar þjóðana og allar þjóðir skulu sjá refsidómin þannig er ég hefi frangvæmt og hönd mína er ég hefi áþá lagt en Ísæðismenn skulu viðurkenna að ég dróttinn er Guð þeirra upp frá þeim degi og framvegis Þjóðuna skulu viðukenna að Ísarsmenn urða að fara úr landi engöngu vegna miskjörðasinnar fyrir þá sök að þeir eru rófið trúnaði mig svo ég byrði auðlitt mitt fyrir þeim og seldi þá í hendur óvinna þeirra og fjallu þeir þá allir fyrir sverðiseggjum. Ég breyti við þá eins og þeir hefðu tilunnið með sauruleg sínum og frákvarði og byrði auðlitt mitt fyrir þeim. Fyrir því segi drotting við svo Nú menn ég snúa við högum Jakobs og miskunna mig yfir allan Ísraels líð og vera sóma kær um mitt heilaga nafn. Og þeir skulu gleyma vannverðu sinni og allri þeir eru ótríð eða þeir hafa í frammið við með haft þegar þeir búa aftur óhultur í landi sínu og enginn skelfir þá. Þeir ég leið þá heim aftur frá þjóðunum og sapna þeim saman úr löndum ofina þeirra, þá skal ég auglýsa heilaleikminn á þeim í augsin margra þjóða. Og þá skolu þeir viðurkenna að ég drottin er guð þeirra með því að ég herliti þá til þjóðana en sapna þeim nú saman inni þeirra eigi land og læt engan framar vera þar eftir. Og ég vil ekki framar byrgja auðlit mitt fyrir þeim með því að ég hefði útelt anda mínum yfir Íslaðins líð segi guð. Sýn um nýtt mustri á efstu dögum Fertu ástu kafli Andinn flyttur spámaninn til Jérusalem Á 2005. ári eftir að við vorum herlittir í byrjun ásins tíundadag mánarins 14 árum eftir að borgin var tekin en mið þann dag kom höndróttins yfir mig og flutti mig þangað. Í guðleiri sín flutti hann mig til Ísraels lands og setti mig neyður á mjög hátt fjall og á því var gagvart mér sem endurreist borg. En hann hafði flutt mig þangað byrtist maður nokkur og varan hann sem af eiri væri. Hann hjálta á línstreng og mælistung og stóð við hliðið og madrun sagði við mig Mannsson, líð á með augum þínum, líð á með eirum þínum og hugfestir allt er í sínið þér því að þú ert til þess hingað fluttur að þér verið sínt þetta Kunngjörð þú ísaðislíð allt það sem þú sér? Östurliðið Sjá múrvegur lá utanum mustrið, hringin í kring og maðurinn hjælt á mælistungi hendinni. Hún var sex álna löng, alin talind þver lengri en almenn alin. Og hann mældi þygt múrsins og var hún ein mælistung og hæðin var ein mælistung. Því næst gekk hann inn í hlýðið er vissið lausturs, gekk hann upp tröppurnar sem lágu að því og mældi þröskuld hlýðsins og var hann ein mælustöng á breytt. Hvert varðherbyggi var ein mælustöng á lengd og ein mælustöng á breytt og súlan milli varðherbyggina fimm álnir og þröskuldur inn við forsa hlýðsins ein mælustöng og hann mældi forsa hlýðsins og var hann átta álnir og súlur tvær álnir en forsa hlýðsins vissi að musturinu. Varðherbyrgin í hlýðinu voru hverkengt öðru Sýn þrjú hvoru megin, öll þrjú voru þau jöfn að máli, súlunnar bekkjavegna voru og jöfnar að máli. Þá mældi maðurinn dyravit hlýðsins og var hún tíu álnir en lenghlýðsins þrettán álnir. Fyrir framann varðherbygginn voru grindur. Ein alin hvoru megin en hvert varðherbyggi var sex álnir á hvort veg. Og hann mældi hlýðið frá þaki eins varðherbyggis yfir á þak annars og var breytin 25 álnir. Dyrnar stóðust á bekkjavegna. Og frá framlið ytra hlýðisins inn að framliðinni á forsal innra voru 50 álnir. Hringinni kring á húsinu voru glukkar sem lágu inn í varðherbyggin í gegnum sólunar og smá vikkuðu inn á við. Og sömulegðis voru blukkar á forsalnum allt um kring inn við. Og á sólunum voru höfnir pálmar. Ytri forgarðurinn Nú leytti hann mig inn í ytri forgarðinn. Þar voru herbergi og steinlagt gól var í forgarðinum allt um kring. 30 herbergi lá við steingólfið. Steingólfið var fram við hlýðavegg hlýðana, jafn langt lengt hlýðana. Það var lægra steingólfið. Og hann mældi breytt forgarsins frá innri framhlið neðra hliðsins að útlið innri forgarsins og voru það 100 álnir. Norðurhliðið Hliðið á ytri forgarðunum er vissi í norðurátt, lengt og breytt þess mældi hann einni. Og í því voru 3 varð herbergi hvori megin og súlur þess og forsalur voru jöfnað máli við fyrsta hliðið. Lengt þess var 50 álnir og breytin 25 álnir og glukkar þess Forsalur og Pálmar voru jafnir að máli við það sem var í hlýðinu er við síu austur átt. Var gengið upp að því um sjö þrepp og Forsalur þess lá inn, innan til. Og hlýð inn að inn forgarðinum var gengt norður hlýðinu eins og við austur og hann mældi hundrað álnir frá einu hlýðinu til annars suðurhliðið Því næst lét hann ganga í suðurátt. Þar var hlið sem víssi í suðurátt. Og hann mældði súlur þess og forsal og voru þau jöfn hinum að máli. Á því voru gluggar svo og á forsal þess kring eins og hin voru. Lengd var 50 álnir og breiddin 25 álnir. Var gengið upp að um 7 og forsalu þess lág innan til þveru pálmar á honum kor sínum megin á súlum hans og hlið var á innri forgarðinum er vissi í suður og hann mældi 100 álnir frá einu hliði til annars í suðrátt innri forgarðurinn þessu næst leiti hann mig um suðurhliðið inn í innri forgarðinn og mældi suðurhliðið var það jafnt hinu fyrri að máli sömuleiðis varð herbergi þess súlur og forsal og voru þau jöfn hinnum fyrir að máli á því voru gluggar svo og á forsal þess hringin í kring lengt þess var 50 álnir og breytin 25 álnir og forsalu þess lág út að ytri forgarðinum og pálmar voru á súlum þess og voru þar átt að þrjöf upp að ganga hann leti mig inn í inri forgarðin að hlýðinu sem vissi í austrátt og mældi hlýðið var það að máli jæmt hinum. Og varðherpikið þess súlur og forsalur voru jöfnum máli hinnu fyrri og að því voru glukkar svo og að forsal þess hringin í kring. Það var 50 álnir á lengd og 25 álnir á breytt. Og forsalu þess lág út að ytri fórgarðinum og pálmar voru á súlum þess beggja vegna. Voru þar átt að þreip upp að ganga. Hann leiti mig nú á norðurliðinu og mældi varðherpikið þess súlur og forsal. Var það jænta máli hinnum fyrri. Á því voru glukkar hringin í kring, það var 50 álnir að lengt og 25 álnir að breytt. Og forsalu þess lág út að ytri fórgarðinum og pálmar voru á sólum þess bekkjavegna. Voru þar átt að þrepp upp að ganga. Helkur búnaður við norðurliðið. Þar var herbergi og var gengið í það úr forsarliðsins. Þar var brennifórnin þveginn. Og í forsa hlýðsins stóðu 2 borð, annarsvegar og önnur tvö borð, hinsvegar, til þess að sláttur á þeim brennifórninni, sindarfórninni og sektafórninni. Og að utanverðu við hlýðarvekkin á forsa norður hlýðsins voru 2 borð og við hinn hlýðarvekkin á forsa hlýðsins voru önnur tvö borð, fjögur borð öru megin og fjögur borð hinu megin við hlýðarvek hlýðsins alls 8 áttaborð sem enn sláttur þá voru fjögur borð til brennifórnar af högnum steinum. Þau voru halvrar annar álnar löng, halvrar annar álnar breið og álnar há. Á þau skildi leikja áhaldin sem höð voru, þá er brennifórnum og sláturfórnum var slátrað. Ungverfisborðin það þverhandar há rönd og skildi fórnarkjöldi lagt á borðin og yfir borðinum voru þauk til þess að skila þeim fyrir regni og hita herbergi prestana Hann leiti mig inn í fórgarðin og sjá þar voru tvö herbyggi í innri fórgarðinum Annað við hlýða vegg norðurlýðsins og vissi framlýð þess í suðurátt Hitt við hlýða vegg söðurlýðsins og vissi framlýð þess í norðurátt og hann sagði við mig Þetta herbyggi sem snýð framlýðsinn í suður er ætla prestunum sem gegna þjónust í musturinnu En herbyggið sem snýr framhýðsin í norðrátt er ætlað prestunum sem gegna þjónustu við altarið. Þeir eru nýðjar Sadogs. Þeir einir af lefiðsónum megan álgastróttin til að þjóna honum. Innri forgarðurinn og mustrið. Hann mældi forgarðinn. Hann var hundrað álnir á lengd og hundrað álnir á breytt, réttur fyrirðningur og altarið stóð fyrir framann sjálft mustrið. Því næst leyti hann mig að fórsalmusturisins og mældi sólur fórsalarins. Fimm álnir hvorum eginn og breytt dyrana var fjórtón álnir og dýraumbúnaðurinn þrjár álnir hvorum eginn. Fórsalunin var tuttug álnir á lengd og tólf álnir á breytt og var um tíu þrepp upp að ganga að honum. En við dyrastafina voru sólur ein hvorum eginn. Fertu orðst og fyrstikabli inn í heilaga og heið allra helgasta. Því næst leyti hann mig inn í aðalhúsið og mældi súlutnar og voru þær sex álnir að þykkt báðu megin. Og dyrnar voru tíu álna breyðar og dyraveggurinn fimm álnir hvoru megin. Hann mældi lengt hins heilaga og var hún 40 álnir og breytin 20 álnir. Síðan gekk hann innfyrir og mældi dyrastöflana og voru þeir tvekja álna þykir og við dyrana sex álnir og dyraveggurinn sjö álnir hvori megin og hann mældi lengt húsins og var hann tuttug álnir og breytin tuttug álnir frammi við aðarhúsit og hann sagði við mig Þetta er þið allra helgasta Hlýðarhús við mustriðsvekgin Þessu næst mældi hann mustriðsvekgin og var hann sex álna þykkur og breyt hlýðarhúsins fjórar álnir allt í kringum mustrið Lau herbergin hvert áfastuð annað 30 herbergi á 3ur hæðum Stallar voru á vegnum sem var á mustrinu fyrir hliða herbergin allt í kring til þess að þau kvíndu á honum en væru eigi fest og mustrins vegginn og þau urðu æ breiðari því ofar sem þau lágu í kringum mustrið því að hliðarherbergin voru alveg uppúr hringinni kringum mustrið fyrir því minkaði breiðt húsins upp á við og ganga á neðsta gólfi hlýðarhúsins yfir neðraloftið, upp á eðraloftið. Þá sá ég að á musturís húsinu var pallur ringin í kring og grundvöldur hlýðarherbyggjana var full sex alna mælistung. Þýtt útvegsins á hlýðarhúsinu var film alnir og var auðsvæði milli hlýðarhúsins og musturísins. Milli herbyggjana tuttugu alna breitt ringin í kring um mysturis. Þir gengu frá hlíðarhúsinu að auðu svæði aðraðir til norðurs hína til suðurs og breitt auðasvæðisins var 5 álnir hringinn í kring Hús lögð gengt afgertar svæðinu við vestur hliðina var það 70 álnir breitt og vekkur þess 5 álnir þykkur hringinn í kring og lengd þess 90 álnir heildarmæling mustrisins Þessu næst mældi hann musturís húsið og var það hundrað áln og langt. Afgirta svæðið og húsið með veggjum þess var hundrað álnir og lengt. Og framlið musturís húsiðs og afgirta svæðið austan megin var 100 álnir og breytt. Og hann mældi lengt húsiðs gengt afgirta svæðinu vestan við það og súlnagöng þess beggja vegna og var það hundrað álnir. Húsið að innan Aðalhúsið, innhúsið og fórsaluð þess, þröskuldarnir og skáhöllu gluggarnir og sónaköngin umhverfis þessi trjú hús voru þýljuð frá jörðu og uppa gluggum. Uppi við dýrum aðalhúsins og innan og utan og öllum vekkjum innan og utan hringin í kring voru gjörði kerúpar og pálmar og var eitt pálmi milli hver að tvekja kerúpa. En kerúpan hefði tvö andlit. Anna sigar snýrir manns andlit að pálmanum en ljóns andlit hins vegar. So var á húsinu allt um kring. Neðan frá gólfi og upp til dír voru gjörðu kerúbar og pálmar á vegnum. Umgöðin fyrir dýrunum og dýrast afir aðalhúsins myndu feritning. Borð skoðana brauðana. Fri framan helgidómin var eitthvað sem líktist altari af tré. 3, 3 álnar hátt. Það var tvær álnir á lengt og tvær álnir á breytt og á því voru horn og undurstöðu þess og hliðarveggir voru að tré og hann sagði við mig Þetta er borðið sem stendur fram fyrir drottni og tvöfaldar hurðir voru á aðalhúsinu og helgidóminum í hvorum dyrum voru tvær hurðir er líka á hjörum og að hurðunum voru kerúpar og pálmar eins og á veggjunum og þags gegni af tré var fram að forsannum Og skáhalli glukkar og pálmar voru vegna á hlýðarveggjum fórsálarins. Þertu að stóðan að kapli. Prestahús við musterið. Því næst fóra hann með mig út í ytri forgarðin í norðurátt. Og hann leyti mig að herbygginu sem er gengt afgirtasvæðinu og gengt húsinu sem líkutu norðus. Það var 100 alnir á lengd og 50 alnir á breytt. Og gengt dyrunum sem lágu inni í inri forgarðin og gengt steingólfi ytra fórgarðinins voru tvenn súlnagöng hvor fyrir framan önnur svo salitni voru þrýr og fyrir framan herbygginn voru tíu álna breyður gangur inn að innri fórgarðinum hundrað álna langur og snýru dyr hans í norður en efstu herbygginn voru styttri því að súlnagönginn náum meira af þeim en á neðstu herbygginnum og miðherbygginnum því að þau voru þrýlyft og höfðu engarslíkar súlur sem þær er voru í fórgarðunum. Fyrir því voru efstu herbeginn aðsýr dreginn í hlutfalli við neðstu herbeginn og miðherbeginn og múrin sem lá með endurlöngum herbeginnum út að ytri fórgarðunum fyrir framan herbeginn var 50 alna langur því að herbeginn sem lá út að ytri fórgarðunum voru 50 alna lang og sjá, meðfram musturisúsinu voru 100 alnir En neðan undir herbergjum þessum var inngangur að austanverðu þegar gengið var inn í þau frá ytrí fórgarðinum. Austanverðu við afgjærtasvæðið og bakhúsið voru og herbergi og fyrir fram að þau var vegur og voru þau eins á líta og herberginn sem láu norður til. Þau voru jafnlaung og jafnbreið og allir útgangar þeirra voru með sömu gerð og á hinnum og eins og hurðu þeirra og líkt og dyrnar sem lágu sunnan til svo voru og á þeim dyr þar sem vegurinn hófst sáu líku til austus inn í ítri fórgarðinn en um þær voru menn vanir að ganga inn og það sagði við mig norður herbyrgin og söður herbyrgin, sem mikja fyrir framann afgirtasvæðið það eru heilugu herbyrgin þar sem prestatnir er nálga strottin eiga að eta hið há heilaga þar skolu þeir láta hið há og matfórnina, sindarfórnina og sektarfórnina því að staðurinn er heilagur. Þegar prestatnið ganga þangað inn en þeir skulu ekki ganga ragleðis úr helgidómunum inn í ytri fórgarðin, skulu þeir leggja af sér klæði sín þau þeir gegna þjónustu í því að þau eru heilug. Þeir skulu farið önnur föt og því næst ganga þangað sem líðurinn má vera. Heildarmæling musterisvæðisins En er hann hafði mælt allt mustrið að innanverðu, fór hann út með mig í áttunættir hlýðsins er veit til austurs og mældi það að utan hringin í gring. Hann mældi austurlýðina 500 álnir með mælustönginni og hann snýri við og mældi norðurlýðina 500 álnir með mælustönginni og hann snýri við að suðurlýðinni og mældi 500 álnir með mælustönginni og hann snýri sér að vesturlýðinni og mældi 500 álnir með mælustönginni Hann mældi það frá þeim fjórum hlýðum, lengdin 500 álnir og breytin 500 álnir, allt umhverist það var múrvekur til þess að skilja þið heilaga frá hinn á heilaga. og þriði kafli Dýrð guð spyrtist Þá leyti hann mig á hlýðinu sem vissi til austurs og sjá þá kom dýrð ísraels guðs úr austri og var að heyra sem nið mikilla vatna og landi var uppljómað af dýrð hans. Og sú sín sem ég sá var eins og sínin er ég sá, þá er hann kom til þessa að borgina, og sem sínin er ég sá við keparfljótið. Og ég fell fram á ásjónu mína. Og dýrdrottins fór nú inn í mustrið um hliðið sem til austurs vissi. Kraftur andans hóf mig upp og ferði mig inn í innri forgarðinn og sjá mustriðar fullt af dýr drottins. Og því heyrði einhver tala til mín úr mustrinu og stóð þó maðurinn enn hjá mér og hann sagði við mig Mannsson, þetta er staður hásætismýns og þetta er skur fóta minna. Hér vil ég búa með Ísraelsmann að eilifu. Og Ísraelsmann skulu eigi fram að flekka mitt heilaðan af Hvorki þeir nýr konungar þeirra með hórdómi sínum og líkum konungasinna með því að þeir settu þröskuld sinn hjá mínum þröskuldi og dyrastafi sína hjá mínum dyrastaf svo þeir ekki varnum af ekkurinu milli mín og þeirra. Og þannig frekkuðu þeir mitt heilega nafn með svíflingum sínum þeimur þeir fröndu svo ég tórtímdi þeim í reyði minni. Nú munu þeir láta hórdómsinn og lík konungasinna vera langt í burtu frá mér og ég mun búa með þeirra að eilifu. En þú mannsson, lýst þú musturinn fyrir Ísraels mönnum til þess að þeir blíðist sín fyrir miskjörðu sínar og þegar þeir blíðast sín fyrir allt það sem þeir hafa framið þá skal þú draga upp musturinn og skipur á þess útganga úr því og inngangana í það og alla lögun þess og kunngjöra þeim allar tilskipanir og laga fyrir mælu um það Og skrifa þú það upp fyrir augum þeirra til þess að þeir aðtöja allar lögum þess og öll ákvæðu um það og fari eftir þeim. Þetta er ákvæðið um mustyrið. Efst upp á fjallinu skal allt svæði þess hringin í kring teljast há heilagt. Sjá þetta er ákvæðið um mustyrið. Mál aldarisins Þetta er mál aldarisins að álnatali. Alin talin ein alin og þver Umgjörðin niður við jörðina skal vera álnar há og álnar breið og brúnin út á röndinni hringinni kring spannar breið. Og þetta er hæð alltarissins. Frá umgjörðinni niður við jörðina upp að neðri stallinum tvær álnir og breytin ein alin. Og frá minnistallinum upp að meiri stallin fjórar álnir og breytin ein alin. Og elstaðið var fjórar álnir og upp af elstaðinu gengur hordin fjögur. Og eldstæðið var tólf álna langt og tólf álna breytt, ferirningur með fjórum jöfnum liðum. Og meiri var fjórtán álna langur og fjórtán álna breyður á hlýðarnar fjórar og brúnin í kringum hálf alin. Og umgerðin um hann ein alin hringin í kring, en þrebin upp að altarinu vissu í austur. Ákvæði um altarisvíkslu. Og hann sagði við mig. Mannsson, svo segi drottin Guð. Þetta eru ákvæðin um altarið þann dag er það er albúið svo að á því verði fórnað bennifórn og blóði stögt á það. Þá skal þú fá ungan uxa til sindafórnar, levítaprestunum, sem eru af ætt satóks og megan álgast mig, segi drottin Guð, til þess þjóna mér. Þú skal taka nokkuð af blóði hans og ríða því á fjögur horn altariðsins og fjórar hýrningarstallana og á umgjörðina í kring og sind hreinsa það og frið fyrir það. Síðan skalt þú taka sindarfórnar auksan og láta brenna hann hjá varðhúsi musturisins fyrir utan helgidómin. Annan daginn skalt þú færa gallalausan geithafur í sindafórn til þess að alltari veri sindhreinsa með honum, eins og það var sindhreinsa með auksanum. Þegar þú hefur lokið sindhreinsuninni Skaltu þú leiða fram ungan uxa, galla lausan, og hrút af hjörðinni, galla lausan. Síðan skalt þú leiða þá fram fyrir drottin og skulu prestatni drefa salti á þá og fórna þeim í brennifórn að drottinni til handa. Sjöð daga samfleitt skalt þú daglega fórna hafri í syndafórn og auk þess skalt fórna ungum uxa og hrút af hjörðinni, báðum galla lausum. Sjöð daga skulum enn Þykja alltarið í frið og hreinsa það og víja það. Og er þeir hafa fullna dagana, þá skolu prestarnir áttundadaginn og þaðan í frá fórna á alltariðni, brennifórnum yðar og heilafórnum. Og ég vil taka eður náðasamlega, segir drottinn Guð. Fertu ástu fjórði kafli Östur hliðið Hann leytti mig nú aftur að þið ytra hliði helgidómsins því er því östurs vissi. Það var lokað og drottin sagði við mig. Þetta hlið skal vera lokað og ekki opnað verða. Engin maður skal innum það ganga því að drottin, Ísraelskuð, hefur innum það gengið. Fyrir því skal það lokað vera. Þóma og landshöfðingin setjast það niður til þess að eita fórnarmáltið frammi fyrir drottni. Skal hann fara innum forsa hliðsins og fara út aftur sama veg. Hverjir mig að innganga? Því næst leyti hann mig að norðurliðinu fyrir framan framlið musturisins. Sá ég þá hversu dýr drottins fyllti musturidrottins og ég fjallt fram á ásjónu mína. En drottins sagði við mig. Mannsson, legg þér á hjarta, sjá með augum þínum og hlýð með eyrum þínum á allt það sem ég segi þér um öll ákvæði viðvíkjandi mustyri drottins og um allar þær tilskipanir er það snerta og gæti vandlega að yngöngunni í mustyrið og öllum útgöngum úr helgidóminum. Segðu við hérna þverúðar fullu við Ísraels menn. Svo segi drottin Guð. Nú hafið þér Ísraels menn nógu lengið framið allar eðar svífurðingar þar sem þér letuð inn útlenda menn og um skorna bæði á hjarta og holdi að þeir væri í helgidómi mínum til þess að vanhelga musteri mitt þegar þeir færðu með mat minn mör og blóð og rufu þannig sagtmála minn ofan á allar svifirðingar eðar Þeir hafið eigi annast þjónustu helgidómi minna heldur settu þér þá til þess að annast þjónustuna í helgidómi mínum Svo segi drottin Guð Engin útlendur maður Skorin, bæða á hjarta og holdi má inn í helgidóminn koma Engin af þeim útlendingum sem búa á meðar Ísraelsmanna Levítar skulu vera musteristjónar Levítarnir fjarlæðu sig frá mér þá er Ísrael fór villu vegar með því að þeir viltust burt frá mér og eltu falskuði sína skulu þeir gjöld taka fyrir miskjörð sína Þeir skulu gegna þjónustu í helgidómi mínum sem varðflokkar við hlið musturisins og sem musturistjónar. Þeir skulu slátra brennifórninni og sláturfórninni fyrir líðin og standa frammi fyrir þeim til þess að þjóna þeim. Af því að þeir þjónuðu þeim frammi fyrir skurgóðum þeirra og urðu ísælsmönum fótakepli til hrösunar. Fyrir því hef ég hafið hönd mína gegn þeim, segir dróttinn Guð, og þeir skulu taka göld fyrir miskjörðu sína. Þeir skulu ekki nálgast mig til þess að veita mér prest og nálgast alla helgidóma mína, hinn að há Heldur skulu þeir bera vanvörðu sína og taka gjöld fyrir þær svífriðingar sem fyrir fröndu. Ég vil setja þá til þess gegna þjónustu við musterið til þess að annast haf að öllu leiti og allt sem þar er að gjöra. Um levit að presta af ætt satóks En levítaprestarnir, neðjar sattóks, þeirri rættu þjónustu helgidómsmins, þá er Ísraelsmenn viltust frá mér, þeir skulu nálgast mig til þessa að þjóna mér, og þeir skulu ganga framfyrir mig til þess að færa mér mör og blóð, segir drottin Guð. Þeir skulu ganga inn í helgidóminn, og þeir skulu nálgast borð mitt til að þjóna mér, og þeir skulu rækja þjónustu mína. Og er þeir ganga inn í hlið innifórgarðsins, skulu þeir klæðast línglæðum. Ekkert ullafat skulu þeir á sér bera þá er þeir gegna þjónustu í hliðum innri fórgarsins og þar innar af. Þeir skulu hafa ennidóka af líni um höfuð sér og línbrækur um lendar sér. Egi skulu þeir gyrðast neynu er svita veldur. En þegar þeir ganga út í ytri fórgarsins skulu þeir fara úr klæðunum er þeir gegna þjónustu í og leggja þau í herbergi helgidómsins og fara í önnur klæði, svo þeir helgi ekki líðin með klæðum sínum. Þeir skulu ekki raka höfuð sín nýrláta hárið flaka, heldur hafa stíft hár. Vín skal engin prestur drekka þegar hann gengur inn í innri fórgarðinn. Enga ekki nýr þá konu sem við mann er skilin, mega þeir taka sér að eigin konu, heldur aðeins meyjar af ætt ísraelsmanna. Þó með að þeirr kvongast ekki sé hún ekki eftir prest. Þeir skulu kenna líðminum að gera greina munn á heilugu og óheilugu og fræða hann um munin á óhreinu og hreinu og þeir skulu standa frammi til þess að dæma í deilumálum anna. Eftir mínum heilugu lögum skulu þeir dæma þá og bóðorða minna og ákvæða skulu þeir gæta á öllum lögháttíðu mínum og halda helga kvíldardaga mína. Egi megi að þeir koma næri líki svo að þeir sörgist af, nema sér lík föður eða móður, sonar eða dóttur, bróður eða systur sem ekki hefur verið manni gefinn á því megi að þeir sörga sig. Og eftir að hann er heittn orðin skulu honum taldir sjö dagar. Og daginn sem man gengur aftur inn í helgidómin, inn í innri fórgarinn til þess að gegna þjónustu í helgidóminum, Skal hann frambera sindafórt sína, segir drottin Guð. Óðal skulu þeir ekkert fá. Ég er óðal þeirra. Og ekki skulu þeir gefa þeim fastegn í Ísrael. Ég er fastegn þeirra. Þeir skulu hafa upphaldi sitt á matfórnum, sindarfórnum og sektarfórnum og allt sem er banni helgað í Ísrael skal tilhera þeim. Og hér besta af öllum frumgróða hvers sem er, Og allar fórnir, hvers kynn sem eru af öllu því er þér færið að fórnagjöf, skal tilhera prestunum. Þér skoluðu ógefa prestunum hefð besta af degi yðar til að leiða blessun niður yfir hús yðar. Prestatni mega ekki eitt að neitt sjálfdögt nið það sem dýrri við ef, hvort heldur er fugl eða fjennadur. 25. kapli Heilug landsbylda tekin frá Þegar þér skipti landinu með hlutkesti til aðleiðar, skulle þér gefa drottni fórnagjöf því, heilaga landspildu. 25.000 álna á lengd og 20.000 álna á breytt skal hún heilug vera innan takmarka sinna í allar áttir. Að þessu mældareit skal þú mæla spildu, 25.000 álna langa og 10.000 álna breyða. Á henni skal helgidómurinn hinn háheilagi standa. Það er helgigjöf í jarð eign. Skal hún tilhera prestunum þeimir gegna þjónustu við helgidóminn og nálgast með að drottin til að þjóna honum. Skal það vera húsastæði handa þeim og tilhera helgidóminum sem heilat svæði. Þar af skal falla undir helgidóminn fyrhendur flötur, 500 álna á hvert með og 50 álna teigur skal vera kringum hann. Og 25.000 álna löng spilda og 10.000 álna breið skal falla undir levitana þá er þjónustu gegna við mustrið sem þeirra land fyrir borgir til þessa að búa í. Og sem fastegn borgarinnar skur þeir tiltaka 5.000 álna breiða spildu og 25.000 álna langa, jafn langa henni heilugu fórnarkjöf, skal hún vera eign allra Ísraelsmanna. En handa landshöfðingjunum skulu því að tiltaka landslöta begja vegna helgulandsbyldunar og borgarreitin og meðfram hinni heilugu landsbyldu og meðfram borgarreitnum vestanmegin til vesturs og austanmegin til austurs og skal hann vera jafnlangur einum erðarlöta eitthvíslana og ná frá vesturtakmörkunum til austurtakmarka landsins. Þetta skal vera landegn hans Ísrael, svo höfðingjar mínir veiti að ég framar þjóðminni yfirgang heldur fáu ísraelsmönnum landið eftir ættkvíslum þeirra ákvæði um landshöfðinginn svo segir drottinn guð látið yðu næja þetta þær ísraelis höfðingar látið af ofríki og yfirgangi en yiðki rétt og réttlæti látið af að réka þjóð af eigum hennar segir drottinn guð þér skulu hafa rétta vog rétta efu og rétta bat Eva og bat skur vera jafnar að máli svo að bat taki part gómers og sömuleiðis Eva part gómers eftir gómer skal kvortfækja mælast Sigill skal vera 20 gerur 5 siglar skur vera réttir 5 og 10 siglar réttir 10 50 siglar skur vera í mínu Þetta er fórnagjöfinn sem þér skulu gefa. 1. sjötti efu að hverjum gómer kveitis og 1. sjötti efu að hverjum gómer byggs. Og ákvæðið um ólifuoljuna er þetta. 1. tíundi úr bat að hverju kór. Það er að tíu bat eru í einu kór. En fremur 1. sauð af hjörðinni að hverjum hundruðum sem fórnagjöf frá öllum kynkvíslum Ísraels til matfórnar brennifórnar og heilafórnar. Til þess að frið þæja fyrir þá, segi dróttin Guð. Allur landsliðurinn skal vera skildur til að færa landshöfningarnum í Ísrael þessa fórnagjöf. En landshöfningin skal vera skildur til að leggja til brennifórnir, matfórn og dreipifórn á hátíðum, túnkomum og kvíldardugum við allar hátíðarsankomur Ísraelsmanna. Hann skal áta að frambera syndafórnina og matfórnina og og brenni fórnina og heilla fórninar til þess að frið fyrir Ísraelsmenn. Hátíðnar Svo segi drottin Guð. Á fyrsta degi, hins fyrsta mánadar, skal þú taka ungan, uxa, galla lausan og sind hreinsa Og presturinn skal taka að blóði sindafórnarinnar og ríða á dyrastafi musturisins og á fjóra hýrninga alltaristallana og dýrastafi hlýðsins að innri fórgarðinum og einskaltu gjöra á fyrsta degi hins sjönda mánaðar vegna þeirra sem að vangá eða fákænsku kunna hafa miskjört eitthvað og þannig skulu þeir þykja mustrið í frið. Á fjórtonda degi hins fyrsta mánaðar skulu þeir halda páska í sjö daga skulu ettin ósýrt brauð og á degi skal landshöfningin láta bera fram uxa í syndafórt fyrir sig og allan landslíðin og sjö daga hátíðarnar skal hann láta fram sem brennifórt rottin til handa sjö uxa og sjö hrúta gallalausa á hverjum degi þessar sjö daga svo og daglega geithafur í syndafórt og sem matfórt skal hann láta fram bera efu með hverjum uxa og efu með hverjum hrút og olíu Hín með hverri efu. Á 15. degi hinn sjönda mánar hátíðinni skal hann í sjö dag að láta frambyra jafnmikið af þessu. Bæði sindafórn og brennifórn og matfórn og olju. Fertu og stóð sjötti kafli Skildur landsöðingjans Svo segi drottin Guð. Hlið innri fórgarðsins það er snýri austur Skal lokað vera sex virkudagana en kvíldardaginn skal opna það og tungkomudaginn skal opna það. Og landshöðingin skal komað utan og ganga innum forsa hlýðsins og nema staðar við dýristafi hlýðsins. Þá skulu prestatni bera fram bennifórnans og heilafórn en hann skal falla fram á þröskuldi hlýðsins og ganga síðan út aftur og hlýðun skal ekki loka til kvelds. Og landslýrin skal falla fram fyrir augliti drottins við dyrþessar hlýðs á kvíldatögum og tónkomutögum. Brennifórnin sem landshöðingin áfæra drottin skal vera. Á kvíldardegi sex saukendur gallalausar og einn hrútur gallalaus. Og auk þess í matfórn ein efa með hverjum hrút og með saukendunum slík matfórn er hann sjálfur vill gefa og ein hín af ólíu með hverri efu. Á tungomu dögum skal hún vera ungu neiti gallalaust og sex saukendur og einn hrútur, allt gallalaust. Og hann skal láta fram bera efu með auksanum og efu með hrútunum í matfórn og með saukendunum svo sem hann má af hendi láta, og hín af ólíu með hverri efu. Þegar landsöðningin gengur inn skal hann ganga inn um forsalliðsins og fara sömur leið út aftur. Og þegar landslíðrun gengur fram fyrir drottin á lögháttíðunum, þá skal sá er innhefur gengið um norðurliðið til þess að falla fram aftur útfara um sögurliðið. Og sá sem innhefur gengið um sögurliðið skal aftur útfara um norðurliðið. Enginn skal aftur útfara um það lið sem hann hefur inn gengið, heldur skal hann útfara um það lið sem gengt honum er. Og landshöfðingin skal ganga mitt á meðal þeira þegar þeir ganga inn og fara út þegar þeir fara út. Á hátíðum og löghelgum skal matfórnin vera efar með uxsanum og efar með hrútnum. Og með sauðkendunum slíkt er hann vill sjálfur gefa og hín af oliu með hverri efu. Og þegar landshöfðingin ber fram sjálfvilja fórn brennfórn eða heilla fórn sem sjálfvilja fórn til handa Þá skal uppljúka fyrir honum því hliðinu sem í östur snýr. Síðan skal hann bera fram brennifórn sína og heitla fórn eins og hann er vanur að gjöra á fíldardugum og ganga síðan út. Og þegar hann er færin út skal loka hliðinu á eftir honum. Á degi hverjum skal hann láta frambera bera áskamla saukind galla lausa í brennifórn drottni til handa. Á hverjum orðni skal hann frambera bera hana. Og sem matfórn skal hann frambyra með henni á hverju mórni eitt sjötta efu og eitt þriðju hínar af ólju til þess að væta með mjölið sem matfórn drottni til handa. Skal það vera stöðu skildugreðsla. Og þannig skulu þeir frambyra sögkindina og matfórnina og óljuna á hverju mórni sem stöðuga brennifórn. Svo segi drottin Guð. Ef landshöfðingin gefur einhverjum svona sinna nokkuð af óðali sínaði gjöf, þá skal það tilhera svonum hans. Það er erða eign þeirra. En gefi hann einhverjum þjónustum hana sinna nokkuð af óðali sínaði gjöf, þá skal hann halda því til lausnarársins. Þá skal það hverfa aftur til landshöfðingjans. En óðal svona hans skal haldast í eign þeirra. Og ekki má landshöfðingin taka neitt af óðali líðsins og veita honum með því yfirgang. Af sinni eigin eign verður hann að veita svo sínum arflegið til þess að engin af líðminum verði flæmdur burt frá eign sinni. Eldhúsin Því næst leti hann mig gegnum gangin sem líkur fasti hlýðið til hina heilugu herbergja sem ætluður prestunum og vita í norður. En þar var rúm í ystahorni mót vestri og hann sagði við mig Þetta er staðurinn þar sem prestætni skulu sjóða sektafórnina og syndafórnina og þar sem þeir skulu baka matfórnina. Til þess að þeir þurfi ekki að bera það út í ytri fórgarðin og þann veg helga líðin. Og hann leyti mig út í ytri fórgarðin og leyti mig ganga í gegn út í fjögur hórn fórgarðsins og sjá lítill fórgarður var í hverju hórni fórgarðsins. Í fjórum hórnum fórgarðsins voru aftur minni fórgarðar. 40 álnur á lengd og 30 álnur á breytt voru þeir allir fjórir jafnir að máli og í þeim var múrvekur allt í kring allt í kring á þeim fjórum og eldstór voru gjörðar neðan til við múrvekina allt í kring og hann sagði vinn við Þetta eru eldhúsin þar sem þjónustum menn musturisinn skulu sjóðast áttur fórnir líðsins 37. köfli Heilsu samlegt vatn rennur frá helgidómnum Nú leiddi hann mig aftur að af musteri Þá sá ég að vatn sprett upp undan þröskuldu hússins mót austri, því að framhlið musteriðs vinsit til austurs. Og vatni rann neður undan suðurhlið musteriðs sunnan við altarið. Síðan leiddi hann mig út um norðurhliðið og fór með mig í hring að utanverðu, að ytra hliðinu sem snýr í austurátt þá sá ég að vatn vall upp undan söðurhleðinni. Maðurinn gekk nú í austur með mælivaði hendi sér og mældi þúsund álnir og hann let mig vaða yfir um vatnið og tók það mér í ökla. Þessu næst mældi hann þúsund álnir og let mig vaða yfir um vatnið, tók vatnið mér þá til knýjas. Þá mældi hann enn þúsund álnir og let mig vaða yfir um Tók vatni mér þá í möðum. Þá mældi hann enn þúsund ánir. Var þá vatnið orðið að fljóti svo ég mátti ekki yfir það komast. Því að vatni var ofdjúft, var orðið sund vatn, óvætt fljót. Hann sagði þá við mig. Hefur þú séð þetta mannsson? Og hann leyti mig aftur upp á fljótsbakkan og ég kom þangað aftur Sá ég mjög mörg trí á flótsbökkunum beggja vegna. Þá sagði hann við mig. Þetta vatn rennur út á austur héraðið og þaðan ofan á sléttlendið. Og þegar það fellur í dauðahaf, í salt vatnið, verður vatnið í því helnæmt. Og allar lifandi skepnur, allt sem hrærist, þar er nýtt fjör allstaðar þar sem fljóti kemur. Og fiskurinn með verða mjög mikill því að þegar þetta vatn kemur þangat, verður vatnið í því heilnæmt og allt lifnar við þar sem fljótið kemur. Og fiskimenn munur standa við það frá enn geti allaleið til enn elgam og vötthess munur verða veiðistöðvar þar sem net verða lögð. Og fiskurinn í því munur verða mjög mikill, en og í hafinu mikla. En pittirnir og síkin þar hjá munu ekki vera heilnæm, þau eru ætlu til saltfengjar. En með frám fljótinu á bökkunum beggja vegna munu uppbrenna alls konar aldendrið. Löfblöð þeirra munu ekki visna og ávistir þeirra ekki dvína. Á hverju mánuði munu þau byrja nýja ávögstu af því að vötnin sem þau lífa við koma frá helgidóminum. Og ávistir þeirra munu hafðir verða til matar og löfblöð þeirra til lifja. Skifting glansins Svo segir drottinu Guð. Þetta eru takmörkin og innan þerra skulle þeir skipta yður yðu neyður á landið eftir tólf ætkvíslum Ísraels þó skal Jósef fá tvo hluti. Þeir skulle fá landi til eignar, einn jænt sem annar, með því að ég hét eitt sinn með eyði að gefa feðrum yðar það og því skal land þetta falla yður til erfða. Þetta skulle vera takmörk landsins að norðanverðu. Frá hafinu mikla í áttuna til Hedlón þangar þeir leið líkur til Hamad, Setad, Beróta, Sýbram sem líkur á milli Damaskuslands og Hamadlands til Hazar Enon sem líkur á landamærum Havarans. Takmörkin skulu þannig líka frá hafinu til Hazar Enon en Damaskusland líkur lengra til norðurs. Þetta er norðurliðin og austurliðin. Frá Hazar Enun sem liggur milli Havaran og Damaskus, allt að Eistrahafinu, er Jórdan Takmarkalína milli Gíliðas og Ísraðislands, allt til Tamar. Þetta er austurliðin. Og suðurliðin gengt hádegi stað. Frá Tamar allalegið til Meribóvatna við Kades, að Egyftalands á og þaðan til Hafsins mikla. Þetta er söðurliðin gengt hádegi stað. Og vesturliðin? Hafið mikla ræður þar takmörkum. Allt þanga til komið er þar gengt er leiðlikur til hamat. Þetta er vesturliðin. Þeir skulu skipta þessu landi meðal eðar eftir ætkvíslum Ísraels. Skulu þeir skipta því með hlutkesti til all leiðar meðal eðar og þeirra útlendra manna er búa meðal eðar og getið hafa svonu meðalíðar. Þá skuluð þér álita innborna Ísraelsmenn. Með yður skuluð þér varpa hlutum um arleð meðal Ísraels. Þér skuluð fá hverjum útlendumanni arleð í þeirri ættkvísl þar sem hann býr, segir drottin Guð. Fertuðastu og áttundi kafli Og þetta eru nafn ættkvíslana. Ist í norðri frá hafinu í áttuna til Hedlón, Þángað er leiðlíkur til Hamot og þaðan til hasar enun Er þá Damaskusland fyrir norðan fram með Hamat og fær hver land frá austri til vesturs. Dan, einn landsluti og með frám Danslandi frá austri til vesturs. Asser, einn landsluti og með frám Asserslandi frá austri til vesturs. Naftali, einn landsluti og með fram Manase landi frá austri til vesturs Manase einn landshlutur og með fram Manase landi frá austri til vesturs Ephraim einn landshlutur og með fram Ephraims landi frá austri til vesturs Reuben einn landshlutur og með fram Rubens landi frá austri til vesturs Judah einn landshlutur Með fram Júdalandi frá östri til vesturs skal landið er þér færið að fórna gjöf sem þér skulu láta af hendi liggja 25.000 ánir á breytt og janta lengd hlutum ætkvíslana frá östri til vesturs og helgjudómurinn skal vera í því miðju. En landið er þér skulu helgadrotni er 25.000 ánir á lengd og 20.000 ánir á breytt. Og þeim sem nú skal greina skal hinn heilaga fórnægjöf tilherra. Prestunum landspilda 25.000 álna að norðanverðu, 10.000 álna að vestanverðu, 10.000 álna að austanverðu og 25.000 álna að sunnanverðu. Og helgidómur drottins skal vera í henni miðri. Vígðu prestunum niðjum sadóks, þegar mér gætt hafa þjónustu minnar, sem eigi gengu afleðis þá er aðrir ísæðsmenn gengu afleðis svo sem og levitarnir hafa gengið afleðis þeim skal það tilherra sem hluti af fornarkjöf landsins sem háheilagt land við liðina á landi levitana en levitinum skal tilherra jafnstort land og prestana 25.000 álnir og lengd og 10.000 álnir á breytt alls 25.000 álnir á lengd og 20.000 álnir Að breytt. Af því mega þeir ekkert selja og ekki fargan einu af því í skiftum ný heldur má þessi ágættastir hluti landsins ganga í annarra eigu því að hann er helgadur drottni. En þar 5.000 álnir sem eftir eru af breyttinni með frá 25.000 álnunum eru óheilagt land handa borginni til ábúðar og beytilands. En borginn skal standa í þeim reyti miðjum. Og þetta skal mál hennar. Norðurliðin 4500 ánir. Og söðurliðin 4500 ánir. Og vesturliðin 4500 ánir. Og útgjörð borgarinnar skal vera 250 ánir til norðus, 250 til söðurs, 250 til austurs, og 250 til Vesturs. Og það sem eftir er að lengdini með fram henni helgu fórnarkjöf, 10.000 álunni til Östurs og 10.000 álunni til Vesturs, afvörðir þess skulu vera íbúan borgarinnar til fæðslu. Og hvað íbúan borgarinnars nertu, þá skulu byggja hana menn af öllum ættkvíslum Ísraels. Allskulið þér láta af henni sem fórnarkjöf 25.000 ánir í ferhyrning, hinn að heilugu fórnarkjöf ásamt landeign borgarinnar. Það sem eftir er skal tilhera landsæðingunum, beggja vegna við hinn að heilugu fórnarkjöf og landeign borgarinnar östur á bóginn meðfram 25.000 ánum að östurtakmörgunum og vestur á bóginn meðfram 25.000 ánum að vesturtakmörgunum samsvarandir hlutum ættkvíslana. Það tilir í landshöfðingunum og hinn heilega fórnagjöf og helgidómu musturisins skal vera í því miðju. Og egnar land levitana og egnar land borgarinnar skal liggja mitt inni í því sem landshöfðingunum tilherir. Melli Jútalands og Benjaminslands skal það landi liggja er landshöfðingunum tilherir. En hina er ættkvistetirnar eru frá östri til veiturs Benjamin, einlandsluti og meðfræm Benjamin landsluti frá östri til vesturs. Simeon, Simón, einlandsluti og meðfræm Simjóns landsluti frá östri til veiturs Isaacar, einlandsluti og meðfræm Isaacars landsluti frá östri til veiturs Sebulon, einlandsluti og meðfræm Sebulons landsluti frá austri til vesturs Gað eitt landsluti og með fram Gaths landi að sunnaverðu gengt átegisktad skulu takmörginn líkja frá Tamar yfir Meripa vötn við kates til Eikeftalandsár og þaðan til hafsins mikla Þetta er landið sem þér skulu útlita ættkvíslum Ísraels til aðleðar og þetta eru hlutir þeirra segið rottin Guð Og þessi eru útgöngu borgarinnar og eru lið borgarinnar nefnd eftir ættkvíslum Ísraels. Á norðurliðinni sem er 4500 álnir að máli eru þrjú lið. Rúbenslið 1, Júta lið 1, Levi lið 1. Á östurliðinni sem er 4500 álnir eru þrjú lið. Jósefslið 1, Benjaminslið 1, Danslið 1. Á suðurhliðinni sem er 4500 áurnir á máli eru 3 hlið. Símonshlið eitt, Ísakars 1, eitt, Sepulons hlið eitt. Og vesturhliðinni sem er 4500 áurnir eru 3 hlið. Gaðs hlið eitt, Ashers hlið eitt, Naftalí hlið eitt. Um málið er 18000 áurnir. Og borgin mun upphrað því heita Drottinn er hér.